Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Пауло Коелю Дневникът на един маг Необикновеното се намира на пътя на обикновените хора. Това е посланието в първата книга на големия магиосник на Словото, който през 1986 тръгва на поклонение към Сантяго де Компостела. В онези дни Казва Пауло Койло, духовните ми търсения бяха починение на идеята, че на света съществуват вълнуващи тайни, магически ритуали и хора, които са способни да разбират и овладяват неща, недостъпни за повечето смъртни. Това поклонение го променя завинаги, винаги, показва му, че пътят към истината е пътят на обикновения човек и го насочва към необятния ни вътрешен свят, който той пресъздава с поетичен и увлекателен език. Дневникът на Един Мак заема изключително място в творчеството на Пауло Койлю, не само защото е първата му книга, но и защото изразява най-цялостно личната му философия и дълбочината на неговите търсения. О, Мария, зачената без грях, моли се за нас, които търсим помощ от теб. Амин, бележка на автора 20 години по-късно, седнал съм в парка на един град в Южна Франция. Гледам планините пред мен и си спомням как преди 20 години, недалеч от мястото, където се намирам, ги прекосих пеша. Това бяха първите ми стъпки по пътя на Сантяго. И така, връщам се назад във времето към един следобед с кафе и минерална вода, разговарящи и преминаващи хора. Само, че този път съм в равнините на Леон, езикът е испански, наближава рожденият ми и ден. Вече отдавна не съм в сен жан пиедюпор. Аз съм изминал малко повече от половината път до Сантьяго компостела. Гледам напред, пейзажът е еднообразен и моят водач пие кафе в този бар, който сякаш е изникнал от нищото. Гледам назад, същият еднообразен пейзаж с единствената разлика, че в прахта по земята са се отпечатали подметките на обувките ми. Но това е временно, вятърът ще ги заличи, преди да падне нощта. Всичко ми изглежда нереално. Какво правя на подобно място? Този въпрос продължава да ме преследва, въпреки че вече са минали няколко седмици. Търся един меч, изпълнявам ритуал на рам, малък орден на католическата църква, без таинства и мистерии освен опит да се проникне в символния език на света. Смятам, че съм бил измамен, че духовното търсене е лишено от смисъл и логика и че щеше да е по-добре да си бях останал в Бразилия, да се занимавам с това, с което винаги съм се занимавал. Съмнявам се в искреността си по отношение на духовното търсене, тъй като отдавна търся Бог, а Той все не ми се явява. Моля се в часовете за молитва, изминавам странни пътища, върша каквото трябва и приемам задачи, които ми се струват абсурдни. Това е, съмнявам се в искреността си. През всичките тези дни Петрос ми повтая, че пътят е за всички, за обикновените хора, и аз се чувствам разочарован. Смятам че моето голямо усърдие ми отрежда особено място сред мълцината избрани, които се доближават до архетиповете на Вселената. Надявам се ней накрая да открия, че историите за тайното управление на мъдреците от Тибет са верни, както и тези за вълшебните еликсири, способни да породят любов дори и там, където няма привличане. Също и за ритуалите, с които вратите на рая внезапно се отварят. Но Петрус ми казва тъкмо обратното – избраните не съществуват. Всички са избрани, когато вместо да си задават въпроса, какво правят тук, решат да направят нещо, което да събуди желание в гърдите им. В желаните неща са вратите към рая, любовта, която преобразява, и изборът, който ни води към Бог. Желанието ни свързва със святия дух, а на стотиците, хилядите прочити на класическите текстове. Волята да повярваш, че животът е чудо, което дава възможности на другите чудеса да се случват, а не така наречените «тайни ритуали» или «ордени на посветените». И накрая, решението на човек да изпълни своята мисия го прави наистина човек, а не теориите, които той развива за тайнствата на живота. И ето ме мен малко след средата на пътя, който ще ме отведе в Сантяго де Компостела. Фонзи следобед Флеон през далечната 1986-и, аз все още не зная, че след 6-7 месеца ще напиша книга за това мое приключение, че в душата ми вече броди пастирът Сантяго, тръгнал да търси съкровище, че една млада жена на име Вероника се готви да погълне сънотвърни хапчета, за да се самоубие, че пилър ще стигне до река Пиедра и, плачейки, ще напише своя дневник. Всичко, което зная в момента е, че съм напрегнат, изнервен, не да разговарям с Петрус, защото съзнавам, че не мога повече да правя каквото съм правил, дори и това да означава да се откажа от сума, която не е за пренебрегване в края на месеца, от известна емоционална стабилност, от работа, която познавам и чието техники вече са мовлагел. Трябва да внеса промяна и да следвам мечтата си, която ми се струва малко детинска, смешна, невъзможна за осъществяване, да стана писател какъвто винаги съм желал да бъда, но какъвто нямам куръжа да бъда. Петро си допива кафето и минералната вода, изкъсметката и настоява веднага да продължим по пътя, тъй като до следващия град остават още няколко километра. Хората продължават да минават и да разговарят, като поглеждат скречеца на окото си към двамата поклонници на средна възраст, мисляки си какви чудаци има по света, готови да се опитат да възродят и преживеят едно мъртво минало. Температурата трябва да е около 20 и 70, тъй като е при вечер. За хиляден път се питам какво правя там. И искам ли да внеса промяната? Май не, но в края на краищата този път ме променя. Искам ли да разбуля загадките? Май да, но този път ме учи, че няма тайни, че, както казва Исус Христос, няма нищо скрито, което да не се открие. И всичко се случва обратно на очакванията ми. Ставаме и поемаме мълчаливо. Хубен съм в мислите си, в собствените си съмнения, а Петро сигурно се притеснява за работата си в Милано, поне така ми се струва. Той е тук, защото чувства някакъв дълг към традицията, но вероятно се надява този поход да свърши бързо, за да може да се върне към нещата, които обича да прави. Почти през целия остатък от вечерта вървим, без да говорим. Все още няма мобилни телефони, факсове, електронна поща. Изолирани сме в нашето принудително съжителство. Сантяго де Компостела е далеч пред нас и аз дори не подозирам, че този път ще ме отведе не само до него, но и до още много други градове по света. Нито аз, нито Петро знаем, че същия следобед, в равнината на Леон, а вървя и към Милано, неговия град, където 10 години покъсно ще пристигна с книга, наречена «Алхимикът». Вървя към своята съдба, толкова пъти мечтана и толкова пъти отхвърлена. Вървя към парка на един град в Южна, Франция, където има кафе, минерална вода, приятно слънце и писмо от Обсидиан. Молят ме да напиша преговора към българското издание на Дневникът на един маг. Мислено потеглям към страната, която посетих преди 7 години, за да видя публикувана там историята на моето прераждане. Пауло Куелю Сен Мартен, Януари, 2006, когато поехме на поклонение, мислех, че осъществявам една от най-големите мечти на моята младост. За мен ти бе магът Дон Хуан, и аз изживя в сагата на Кастанеда в търсене на необикновеното. Но ти смело устоя на всичките ми опити да те превърна в герой, което направи връзката ни доста трудна. Така беше до момента, когато разбрах, че необикновеното се намира на пътя на обикновените хора. Днес това е най-ценното прозрение в живота ми. То ми позволява да направя всичко и завинаги ще е с мен. Заради това, че ми помогна да стигна до тази идея, която сега се опитвам да споделя с читателите си, книгата ми е посветена на теб, Петрус. Авторът, дясна ъглова скоба, те рекоха: Господи, ето тук има. Два меча. Той му отвърна, достатъчни са Лука, 2238 38 Пролог и Нека пред светото лице на Рам да докоснете Словото на живота и да получите толкова сила, че да бъдете неговото живо свидетелство навред по земята. Учителят вдигна високо новия ми меч, както си беше в ножницата. Фламъците в огнището изпращаха. това бе добър знак, според който ритуалът трябваше да продължи. Тогава аз се наведох и с голи ръце започнах да копая земята пред себе си. Беше нощта на 2 януари 1986 и бяхме високо в планината край морето, близо до местността, позната като Агуляш, не или Черните игли. Освен мен и мой учител присъстваха и жена ми, един мой ученик, местният водач и представител на голямото братство, което обединяваше езотеричните ордени в целия свят, известно под названието Традиция. И петимата, това число и водачът, който предварително беше уведомен за предстоящото събитие, участваха в провъзгласяването ми за учител от ордена на РАМ. Бях издълбал плитка продълговата дупка в земята. С голяма тържественост докуснах пръста и произнесох ритуалните слова. Жена ми се приближи и ми поднесе меча, който бях използвал повече от 10 години и който през цялото време много пъти ми бе служил при магическите мисии. Поставих меча в направената дупка. После хвърлих отгоре пръст и заравних мястото. Докато вършех това, си спомних изпитанията, през които бях преминал, нещата, които бях научил, и явленията, които бях в състояние да предизвиквам само, защото притежавах онзи толкова древен и скъп за мен меч. Сега той щеше да бъде погълнат от земята. Желязото на неговото острие и дървото на неговата дръжка щяха да послужат за храна на мястото, откъдето бях почерпил толкова сила. Учителят се приближи и постави новия ми меч пред мен, там, където бях заровил стария. Тогава всички разпериха ръце, а учителят, използвайки своята сила, направи така, че около нас да се появи странна светлина, която не осветяваше, но се виждаше и променяше отразения от човешките фигури в жълт на огнището. След като извади от ножницата своя меч, той ме докосна с него по раменете и главата и изрече следното, по силата и любовта на рамте назовавам учител и рицар на ордена от днес до края на дните ти. Р, като ред, А, като Архилюбов, М, като Милосърдие, или на латински РАМ, Р от Регнам, Ей, от Агнас, М, от Мунди. И нека, щом вземеш своя меч, той да не се задържа повече в ножницата. Тъй като там ще разтяса. А щом излезе от ножницата, нека не се прибира обратно, преди да е извършил едно добро дело, преди да е проправил път или да е пролял кръвта на неприятел. И с върха на своя меч той отръска леко челото ми. От този момент нататък повече не беше нужно да мълча. Не беше необходимо да прикривам онова, на което съм способен, нито да потувам чудесата, които се бях научил да правя по пътя на традицията. От този момент нататък аз вече бях мак. Протегнах ръка, за да взема новия си меч, от стомана, която не ръщесва, и от което земята не може да разяде. Дръжката беше в черно и червено, а ножницата – черна. А щом ръцете ми докоснаха ножницата и понечих да доближа меча до себе си, учителят се спусна към мен и яростно ме настъпи по пръстите. Извиках от болка и пуснах меча. Взрах се в него недоумяващо. Необикновената светлина беше изчезнала и от пламъците в огнището лицето на учителя ми се стори призрачно. Той ме изгледа студено, повика жена ми и върчи на нея новия меч. После се обърна към мен и каза, отдръпни ръката, която те мами. Пътят на традицията не е на малцината избрани, а е път на всички хора. Силата, която си мислиш, че притежаваш, не струва пукната пара, понеже не е сила, която може да бъде споделена с останалите хора. Ти трябваше да откажеш меча и ако го беше сторил, той щеше да ти бъде даден, защото сърцето ти щеше да е чисто. Но както се и опасявах, в решителния момент ти се похвазна и падна. Заради твоята алчност отново ще трябва да тръгнеш да търсиш своя меч. Заради твоето високомерие ще трябва да го търсиш сред обикновените хора. А заради твоето увлечение по мистичното ще трябва много да се бориш, за да постигнеш онова, което те щедро щеше да ти бъде дадено. Сякаш целият ми свят се разпадна. Все още бях на колене, вцепенен, без желание да мисля за каквото и да било. След като вече бях върнал стария си меч на земята, не може да си го взема обратно. Но след като новият не ми бе даден. Трябваше сам да го отвоювам, безпомощен и беззащитен. В деня на Върховното ми небесно посвещаване срещнах яроста на моя учител, който ме настъпи по пръстите и ме върна на земята. Водача туга си огъня, а жена ми дойде при мен и ми помогна да стана. Тя държеше в ръцете си моя нов меч, но според правилата на традицията аз не можех да го докосна без позволението на моя учител. Безмълвно прекосихме гората, следвайки фенера на водача, докато накрая стигнахме на равния селски път, където бяхме паркирали колите. Никой не се сбогува с мен. Жена ми служи мече в багажника на колата и запали двигателя. Дълго време мълчахме, докато тя караше бавно, заобикаляйки дубките по пътя, не се тревожи. Каза ми най-сетне, опитвайки се да ме окоражи малко. Сигурна съм, че ще успеш да си го върнеш. Попитах я какво и е казал учителят. Три неща. Първо, че е трябвало да си вземе топла дреха, понеже горе се оказало постудено, отколкото предполагал. Второ, че нищо не го е изненадало и че това вече много пъти се е случвало с безброй други хора, стигнали до там, докъдето и ти. И трето, че твоят меч ще те чака в уръчен ден и час на определено място от пътя, който ще трябва да изминеш. Аз не знам нито датата, нито часа. Той ми посочи единствено мястото, където трябва да го скрия, за да можеш ти да го намериш. И кой е този път, попитах нервно, о, не ми обясни много добре. Каза само да потърсиш на картата на Испания един стар средновековен път, известен като необикновения път на Сантяго. Пристигането митниче дълго гледа меча, които жена ми носеше, и попита какво смятаме да правим с него. Аз казах, че един наш приятел ще го оцени, за да го продадем на търг. Лъжата подейства и митничелят ни даде удостоверение, че сме влезли с меча през летище Бахадас и ни каза, че ако имаме проблеми с него на излизане от страната, достатъчно било да покажем документа на митницата. Отидохме до гишето за коли под найем и потвърдихме резервацията за два автомобила. Взехме си документите и преди да се разделим, влязохме да хапнем в ресторанта на летището. Бях прекарал една безсънна нощ в самолета. Някаква смесица между страх от полета и страх от онова, което предстояше да се случи занапред. Но бях съвсем бодър и изпълнен с нетърпение, не се притеснявай, каза жена ми за хиляден път, трябва да отидеш до Франция и в сен Жан пиедюпор да потърсиш мадам Урдес. Тя ще те свърже с човек, който да те води по пътя на Сантяго. Ами ти, попитах аз за хиляден път, вече знаеки отговора, ще отида там, където трябва да отида. И ще оставя онова, което ми бе поверено. После ще прекарам няколко дни в Мадрид и ще се върна в Бразилия. Смятам, че мога да се грижа за дома и така добре, както и ти, знам. Отвърнах, понеже исках да избегна темата. Загрижеността ми за работата, която оставих в Бразилия, беше огромна. Научих необходимото за пътя на Сантьяго в 15 дни, Последва ли случката в Аголяш неграш но ми бяха необходими почти седем месеца да се реша да зарежа всичко и да тръгна на път. Докато една сутрин жена ми не ми каза, че часът и датата наближават и че ако не взема някакво решение, ще трябва завинаги да забравя пътя на магията и ордена на Рам. Опитах се да й дам да разбере, че учителят ми е възложил непосилна задача, тъй като не е възможно да махна с ръка и да сваля от плещите си отговорността към всеки дневната ми работа. Тя се засме и каза, че това е глупаво извинение, понеже през изминалите седем месеца почти не съм бил правил нищо друго, освен да се питам трябва или не трябва да тръгна на път. И с възможно най-небрежен жест ми подаде двата билета с фиксирана дата на полета. Само защото ти така реши, за това сме тук. Казах аз в ресторанта на летището, не знам дали е правилно да се оставя друг човек да решава дали да тръгна последите на моя меч. Жена ми каза, че ако отново ще си говорим глупости, е по-добре да отиваме при колите и веднага да се сбогуваме, ти никога не би допуснал някое решение в живота ти да бъде взето от друг. Да тръгваме, че вече става късно, тя грабна чантата си и се отправи към колата. Аз не помръднах, продължих да седя. гледах колко небрежно носи меча, рискувайки всеки момент да и се изплъзне из потнишницата. Посредата на пътя тя спря, върна се до масата където седях и ме целуна. Дълго ме гледа, без да промови и дума. Внезапно осъзнах, че съм в Испания и че не мога да се върна назад. Дори и служа се вашата яснота, че имам много възможности да се проваля, вече бях направил първата стъпка. Тогава я прегърнах нежно, при изпълнен с обич, и докато тя беше в прегръдките ми, се молех за всичко на всички в които вярвах, молех се да ми да дадат сили да се върна при нея с меча, хубав меч, видя ли. Чух някакъв женски глас от към съседната маса, след като останах сам, спокойно, отвърна мъжки глас, ще ти купя съвсем същия. В магазините за сувенири тук, в Испания, има хиляди такива. След като карах един час, натрупаната през нощта умора започна да се проявява. Августовската жега беше така убийствена, че дори движейки се по ненатоварен път, колата започна да преглява. Реших да справя някакво градже, което според табелите по пътя беше национален паметник. Докато се катерех по стръмния склон, който водеше на там, започнах да си припомням всичко, научено за пътя на Сантяго. Така както мюсилманската традиция повеля във всеки вярващ поне веднъж през живота си да измине пътя на Мохамед от Мека до Медика. По същия начин, през първото хилядолетие на християнството са били познати три пътя, смятани за свещени и даващи благословии и опрощение на онзи, който извърви някой от тях. Първият път водал до гроба на свети Петър в Рим, поклонниците имали за символ кръст и били наричани Римопоклонници. Вторият път водал до Божи гроб в Ярусалим. Онези, които поемали по този път, имали за символ палмови клонки каквито Христос бил приветства и при влизането си в града. Съществувал и трети път, който водил към мощите на св. апостол Яков, погребан на Пиренейския полуостров, на мястото, където една нощ някакъв овчар видял ярка звезда над полето. Според легендата не само светия Яков, но и самата Дева Мария били там дълго след смъртта на Христос, разнасяйки словото на евангелиста и призовавайки хората да приемат вярата. Мястото останало да носи името Компостела, полето на звездата, и на него веднага възникнал град, който започнал да привлича поклонници от целия християнски свят. Тези поклонници, които изминавали третия свещен път, били наречени пилигрими. Техният символ била една мидена чарупка. През своя златен период, 14 век, млечният път, наричали третия път и така. Понеже нощен поклонниците се ориентирали по тази галактика, бил изминаван годишно от над надмилион души, дошли от всички краища на Европа. И до ден днешен мистици, вярващи и изследователи изминават пещ 700 км, делящи френския град сен жан Пиедюпор от катедралата в Сантяго де Компостела в Испания. Благодарение на френския свещеник Каймерик Пико, който през 1123 изминал пътя до Компостела, пътят, който днес извървяват поклонниците, е същият като средновековния, изминат от Карл Велики, Свети Франциск от Асизи, Исабел Кастилска и наскоро от Папа Йоанн 23, както и много други. Пико е написал пет книги за своето приключение, които са представени за творчество на Папа Калист 2, поклонник на Сантьяго, и познати по-късно като Кодекс Каликстинъс. В пета книга на Кодекс Каликстинъс, Липър Санктик Джесоби, Пико изброява естествените знаци, извори, болници, заслони и градове, които са край пътя. Основавайки се на бележките на Пико, едно дружество, приятелите на Сен-Жак, португалското Саутия от което отговаря на Сантяго, на френски е Сен-Жак, на английски – Джеймс, на италиански – Джакумо, а от латински е достигнало до нас, като Яков, се е заело да поддържа и до ден днешен природните обозначения и да помага на поклонниците да се ориентират. Някъде през 12 век испанците започнали да се възползват от мистиката около Светия Яков, борбата си срещу маврите, нахвули на полуострова. По протежение на пътя били създадени множество военни ордени и прахът на апостола се превърнал в силен духовен амулет за надмощие над мюсюлманите, които пъттвърдели, че носят със себе си ръката на Мухамед. Когато дошъл краят на реконкистата обаче, военните ордени били толкова силни, че започнали да застрашават страната. Католическите крале били принудени да се намесят директно, за да предотвратят опасността тези ордени да се надигнат срещу благородническата класа. Затова пътят малко по малко бил позабравен и ако не били споредичните творчески изблици като Млечният път на Бунуел или Поклонникът на Хуан Мануел Серът, в днешно време никой не би бил в състояние да си спомни, че оттам са минавали хиляди хора, които по-късно ще да населяват новия свят. Градчето! което пристигна в скула, беше съвсем пусто. След дълго търсене успях да намеря малко ресторанче в стара къща в средновековен стил. Стопанинът, който не сваляше очи от телевизора, ми каза, че е време за сиесте и че съм луд да се движа по пътя в такава жега. Поръчах си разхладителна напитка, опитах се да погледам телевизия, но не успях да се съсредоточа. Мислех единствено как след два дни, в края на 20 век, ми предстои да преживея част от болямото приключение на човечеството, същото, което е довело и от Троя, което е съпровождало Дон Кихот и Зламънча, което е натарало Данте и Орфей да сиязат в Ада, а Христофор Колумб да стигне до Америка, приключението да се пътува към неизвестното. Когато се върнах да взема колата, вече бях поспокоен. Дори да не откриех моя меч, изминаването на пътя на Сантьяго щеше ще да ми даде възможност да открия себе си сен жан пи на главната улица на сен жан пи се провеждаше парад с маскирани участници и оркестър, всичките облечени в червено, зелено и бяло, световете на френските баски. Беше неделя, цели два дни бях шофирал и не можех да си позволя да загубя дори минута на тържеството. Проправив си път сред тълпата, чух някакви обиди на френски, но успях да се добера до укреплението, което представляваше най-старата част на града. Мадам Урдес трябваше да е там. Дори и на това място в пиренеите през деня беше горещо. Измъкнав се от колата, плувнал в пот. Потрупах на вратата. Пак потрупах – нищо. Трети път – никой не отговори. Седнах на бордюра, обзет от безпокойство. Жена ми беше казала, че трябва да съм тук точно в този ден, но никой не ми отваряше. Помислих си, че мадам Урдес може да е излязла, за да погледа парада, но имаше и вероятност аз да съм пристигнал твърде късно и тя да е решила да не ме приеме. Пътят на Сантяго свършваше точно преди да е започнал. Внезапно вратата се отвори и едно детенце изкочи на улицата. Аз също станах със кок и на немного правилен френски попитах за мадам Урдес. Момиченцето се засмя и посочи навътре. Едва тогава разбрах грешката си. Вратата водеше към огромен двор, около който бяха разположени стари средновековни къщи с балкони. Вратата е била отворена, но аз не се бях осмелил дори да докосна бравата. Влязох на беглум и се отправих към къщата, която ми бе посочил момиченцето. Вътре една възрастна пълна жена нареждаше на висок глас нещо на баски на някакво хлапе с кафяви тъжни очи. Изчаках да свърши разправията. Тя наистина приключи, когато бедното момче бе изпратено в кухнята куп обиди от страна на възрастната жена. Едва тогава тя се обърна към мен и без да пита какво искам, с внимателни жестове и побутване ме заведе на втория етаж на малката къща. Горе имаше само едно тясно кабинетче, пълно с книги, вещи, статуи на Сантяго и сувенири от пътя. Тя измъкна някаква книга от татъжерката и седна зад единствената маса в помещението. А аз останах прав, ти сигурно си поклонник на Сантяго. каза без заобикалки, трябва да впиша името ти в тетрадката на Уния, които изминават пътя. Казах си името, а тя пожела да узнае дали имам Виераш. Това са големите миди, които се носят до гроба на апостола като символ на поклонението. Помагат на поклонниците да се разпознават помежду си. Преди да тръгна за Испания, бях ходил на едно място в Бразилия, а паре си да до Норте. Там бях закупил образа на света, Богородица, а паре си да върху три миди. Извадих я от раницата и я подадох на мадам Урдес. Хубаво, ама не много практично, каза тя, връщайки ми я. Може да се счупи по пътя, няма да се счупи. Аз ще я поставя върху гроба на апостола. Мадам Урдес, изглежда, нямаше много време за мен. Даде ми картичка препоръка, която трябваше да ми помогне да намеря подслон в манастирите по пътя, постави на нея печата на сен жан пие едиопор за да отбележи откъде започвам поклонението, и каза, че с Божията благословия мога да тръгвам, но къде ми е водачът. Попитах, какъв водач, отвърна тя малко изненадана, но с различен блясък в очите. Разбрах, че съм забравил нещо много важно. В желанието си да бъда прият веднага, не бях произнесал древната дума. Нещо като парола, по която се разпознават принадлежащите или принадлежалите на ордените на традицията. Незабавно поправих грешката си и я изрекох. Мадам Урдес в бързо движение измъкна от ръцете ми препоръката, която ми бе дала минути по-рано. няма да ти е необходима, каза, докато смъкваше купчи на стари вестници от една картонена на кутия, Твоят път и твоите почивки зависят от решението на водача ти. Мадам си извади от кутията шапка и на метало. Приличаха на части от старинно облекло, но бяха добре запазени. Помолиме да остана прав в средата на стаята и започна тихо да реди молитви. След това постави на металото на раменете ми, а шапката – на главата ми. Забелязах, че както на шапката, така и на раменете на металото имаше апликации от мидени черупки. Без да престава да се моли, възрастната жена взе някаква тояга отъгъла на стаята и ме накара да я хвана с гясната ръка. На тоягата закачи кратунка с вода. И ето ме, отдолу, дънкови бермуци и фланелка, на която пише Ел, Ови, Ени, Алгоре, средновековното облекло на поклонниците, поели към компостела. Жената се приближи, застана на две педи от мен. Скоро в някакъв транс, постави ръце върху главата ми и каза, «Нека светия апостол Яков, те съпровожда и ти посочи единственото нещо, което трябва да откриеш. Не дай да вървиш нито много бързо, нито много бавно, а винаги според законите на необходимото по пътя. Подчинявай се на онзи, който ще те води, дори когато нарежданията му са човекоубийствени, богохулни или безумни. Трябва изцяло да се подчиняваш на твоя водач». Заклех се, духът на старите поклонници от традицията ще те придружава по пътя. Шапката ще те пази от слънцето и от лошите мисли. На металото ще те пази от дъжд и лоши думи. Тоягата ще те пази от неприятели и лоши постъпки. Божията благословия и благословията на Дева Мария да бъдат с теб ден и нощ. Амин. След като каза това, тя възвърна обичайния си вид. Приплено и някак раздразнено прибра отново дрехите в котията, върнато ягата с кратуната въгъла на стаята и след като ми каза паролата, ме помоли веднага да тръгвам, тъй като водачът ми ме очаквал на около 2 км от Сен-Жан-Пи-Едюпур. Той не обича оркестри, каза тя, но дори и на 2 км разстояние вероятно чува музиката, пиренеите са чудесна акустична котия. И без повече приказки слезе по стълбите и отиде в ковнията да турмози горкото момче с тъжните очи. На излизане я попитах какво да правя с колата, а тя ми каза да й оставя ключовете. Ще ли да дойдат да си я приберат? Отидох до багажника на колата, взех малката си синя раница с привързан към нея спален чувал, прибрах на най-защитеното място образа на света Богородица, а паре си да змидите, метнах раницата на гръб и отидох да дам ключовете на мадам Лурдес. Излез от града все по тая улица, чак до вратата в края на градските стени. Ми за тя, когато пристигнеш в Сантьяго декомпостела, кажи една молитва и за мен. Толкова пъти съм минавала по този път, че сега се задоволявам да видя в очите на поклонниците вдъхновението, което все още е в мен, но което вече не мога да приложа на практика заради възрастта си. Разкажи това на Сантяго и му кажи също, че всеки момент ще се срещна с него по друг път, по-пряк и не толкова уморителен. Измъкнах се от градчето, минавайки отвъд стените през порт Деспан. В древността това бил любимият маршрут на римските нашественици. От тук минали също и войските на Каро Велики и Наполеон. Продължих мълчаливо, слушайки оркестъра в далечината. Внезапно, в руините на някакво селище край Сен-Жан, бях обзет от огромно вълнение и очите ми се напълниха със сълзи. Там, сред онези руини, за пръв път осъзнах, че краката ми стъпват по необикновения път на Сантяго. Ограждащите долината, пиренеи, докосвани от музиката на оркестъра и от утринното слънце, ми внушаваха усещането за нещо първично, за нещо забравено от човешкия род, но аз по никакъв начин не успявах да разбера какво е то. И все пак беше силно и необичайно усещане. Реших да ускоря крачка и да стигна възможно най-бързо до мястото, където мадам Урдес беше казала, че ще ме чака водачът. Без да спирам, свалих ланелката си и я прибрах в раницата. Каишите започнаха да се впиват в голите ми рамене, но поне старите ми маратунки бяха удобни и не ми създаваха затруднения. След около почти 40 минути, след завой, който заобикаляше огромна скала, стигнах до стар изоставен кладенец. Там един мъж на 50-ти на години седеше на земята. Беше с черна коса и с вид на циганин. Ровеше в раницата си, сякаш търсеше нещо. Джен поздравих аз на испански с онова притеснение което ме обземаше, когато ме представяха някому, ти сигурно ме чакаш. Аз съм Пауло, човекът престана да рови в раницата и ме изгледа отгоре додолу. Погледът му беше студен, но по нищо не личаше да е изненадан от моето пристигане. Аз също имах усещането, че ми се случва нещо познато, да, очаквах те, но не знаех, че ще се срещнем толкова рано. Какво искаш? Останах малко смутен от въпроса и отвърнах, че аз съм луня, когато ще води под млечния път в търсене на меча, не е необходимо, каза мъжът, ако искаш, мога още сега да ти го намеря. Но решавай веднага, разговорът с непознатия ми се струваше все постранен. Същевременно, тъй като бях дал обед за пълно подчинение, се готвех да отговоря. Да, ако можеше да намери меча, щеше ще да ми спести доста време. Аз щях веднага да се прибера в Бразилия при работата и хората, които не можеха да ми излязат от главата. Можеше и да е номер, но надали имаше нещо лошо в това да отговоря. Реших да кажа, да. Внезапно зад гърба си чух глас, който каза със силен акцент на испански, не е необходимо да изкачиш планината, за да разбереш, че тя е висока. Паролата. Обърнах се и видях мъж на около 40 години, с бермуци в цвят каки и мокра от под бяла риза. Гледаше съсредоточено към циганина, косата му беше прошарена, а кожата – загорела от слънцето. В бързината бях забравил най-елементарните правила за самосъхранение и се бях хвърлил телом и духом в ръцете на първия срещнат. За кораба е посигурно да е в пристанището, но не за това са направени корабите, казах втората реплика от паролата. Човекът не откъсваше очи от циганина. Циганинът също не откъсваше очи от него. Двамата се взираха един в друг в продължение на няколко минути, без страх и без предизвикателство. Накрая циганинът остави раницата на земята, охили се подигравателно и се отправи към Сен-Жан Пиедюпор, името ми е Петрос, казано водошлият, след като циганинът изчезна зад скалата, която бях заобиколил минути порано, друг път бъди попредпазлив. Забелязав симпатия в гласа му, различен от тона на циганина и на мадам Ордес. Той взе раницата от земята и аз видях, че отзад е излисувана мидената чарупка. Измъкна бутилка вино, отпи глътка и ми я подаде. Докато пиех, попитах кой е циганинът, този път е граничен, използва се много от контрабандисти и терористи, намерили обежище при испанските баски. Каза Петрус, тук почти не идва полиция, не ми отговаряш. Двамата се гледахте като стари познати. А и аз имам чувството, че го познавам, Затова бях толкова смел. Петро се засмя и пожела да тръгнем веднага. Взех си нещата и закрачихме мълчаливо. Но посмеха му разбрах, че и той мисли като мен. Бяхме срещнали дявола. Известно време вървяхме, без да разменим и една дума. Оказа се, че мадам урдес е имала право, на почти 3 км разстояние още се чуваха звуците на оркестъра, който не представаше да свири. Исках да задам на Петрус много въпроси – за живота, за работата и какво го е довело на това място. Знаех обаче, че ни предстои да изминем заедно цели 700 км. Щеше да дойде моментът, когато щях да имам отговор на всички тези въпроси. Но циганинът не ми излизаше от главата – Петрус, смятам, че циганинът беше демон, да, той наистина е демон. Щом подозрението ми се потвърди, изпитах някаква смесица от ужас и облекчение, но не е демонът, когато познаваш от традицията. В традицията демонът е дух, нито лош, нито добър. Смятан е запазител на по-голямата част от достъпните за човека тайни. Има власт над материалното, и тъй като е падналият ангел, се утъждествява с човешката раса и винаги е готов да сключва сделки и да размени услуга срещу услуга. Попитах каква е разликата между циганина и демона от традицията. По пътя ще срещнем и други демони. Разсмя се той. Сам ще разбереш. Но за да добиеш някаква представа, опит е се да си припомниш целия разговор с циганина. Аз си припомних единствените две изречения, които бяхме разменили. Той ми бе казал, че ме очаква и бе обещал да ми намери меча. Тогава Петро заяви, че тези две изречения идеално подхождали на някой крадец, заловен да обира раница, опит да спечели време и да набере преднина, като в същото време чертаят път за бятство. Изреченията обаче може ли да имат и по дълбок смисъл, т.е. да означават точно това, което казват, кое от двете е вярното, и двете биха могли да са верни. Докато се защитаваше, оня нещастен крадец улови във въздуха думите, които трябваше да ти бъдат казани. Смятам, че е умен и че е инструмент на повише сила. Ако беше побегнал, когато пристигнах, този разговор щеше да е излишен. Но той застана лице в лице с мен и аз прочетох в очите му името на един демон, когато ще срещнеш по пътя. Според Петро срещата бе благоприятно знамение, тъй като демонът се бе разкрил прекалено рано, сега не му бери грижата, защото, както вече ти казах, той няма да е единственият. Може да е най-важният, но не и е единственият. Продължихме. Растителността, която доскоро бе някак пустинна, се преобрази, появиха се дравчета, пръснати тук-там. Може би щеше да е по-добре да следвам съвета на Петрос и да оставя нещата сами да се случват. От време на време той правеше по някой коментар относно този или онзи исторически факт, свързан с местата, през които минавахме. Видях къщата където една кралица бе прекарала нощта, преди да умре. Видях и параки в скалите. Там имало някакъв свят човек, за когато малцинета обитатели на местността твърдяха, че можел да върши чудеса, чудесата са особено важни, не мислиш ли? Попита той, отговорих, че е така, но че никога не съм виждал големи чудеса. Обучението ми в традицията бе по-скоро интелектуално. Вярвах, че щом възвърна меча си, ще съм в състояние да правя велики неща. Като моя учител, но те не са чудеса, тъй като не променят природните закони. Моят учител използва тези сили, за да не може да довърше изречението, защото не намирах причината, поради която учителят материализира духове, мести предмети, без да ги докосва, или, неведнъж бях виждал това, отваря от пространства с синьо небе в заболени от облаци вечери. Навярно го прави, за да те убеди, че притежава знанието и силата, каза Петрус, да, възможно е, отвърнах на много убедено. Седнахме на един камък, защото Петрус мразаше да върви и да пуши. Според него иначе дробовете поемали повече никотин, а и му сега да дима: ето защо твоят учител не ти е дал меча, каза Петрус, защото не знаеш за какво той прави чудеса. Защото си забравил, че пътят на познанието е отворен за всички, за обикновените хора. По време на пътя аз ще те науча на някои упражнения и някои ритуали, които са известни като практиките на рам. Всеки човек в определен момент от живота си се е докосвал до поне една от тях. Всички те, без изключение, са достъпни за оня, който реши да ги търси търпеливо и разумно в самите уроци, давани от живота. Практиките на Рам са толкова прости, че хора като теб, свикнали прекалено да усложняват живота, често не им дават значение. Но те, заедно с още три набора практики, предоставят възможност на човека да постига всичко, съвсем всичко, което пожелае. Исус възхвалил Бог Отец, когато Неговите ученици започнали да извършват чудеса и да лекуват. Благодарил Му, понеже Той скрил тези неща от мъдреците, а ги разкрил на обикновените хора. В крайна сметка, ако някой вярва в Господ, трябва да вярва също, че Господ е справедлив. Петров беше прав. Би било Божия несправедливост, ако самоучените, разполагащи се време и пари да си купуват скъпи книги, можеха да имат достъп до истинското познание. Истинският път на знанието може да бъде разпознат по три неща, каза Петрус. Първо, трябва да има агапе, но за това ще говоря по-късно. Второ. Трябва да има практическо приложение в живота ти, иначе знанията се превръщат в нещо ненужно, което ще изгние като никога не използван меч. И накрая, трябва да е път, който всеки да може да извърви. Както сега ти ще извървиш пътя на Сантяго. Цял следобед вървяхме. Едва когато слънцето започна да се скрива зад планините, Петрос реши да спрем отново. Около нас най-високите върхове на Пиренеите още блестяха под последните лъчи на деня. Петрос помоли да разчистя малко пространство на земята и да коленича. Първата практика на Рамве да се родиш отново. Ще трябва да я изпълняваш седем поредни дни и да се опиташ да преживееш по различен начин първия си контакт с света. Ти знаеш колко трудно е да захвърлиш всичко и да тръгнеш по пътя на Сантьяго в търсене на меча. Тази трудност, обаче, идва единствено от факта, че си прикован към миналото. Вече си преживявал провала и се страхуваш да не го преживеш отново, вече си постигнал нещо и се страхуваш да не го избубиш. В същото време нещо посилно от всичко това е взело превес, желанието да откриеш меча. И ти си решил да поемеш риска. Казах, че е така, но и че все още се тревожа за нещата, които е споменал, няма значение. Упражнението малко по малко ще те освободи от бремето, с което сам си се натоварил в живота. И Петрус ми преподаде първата практика на РАМ, упражнението на семенцето. А сега го направи за пръв път, каза Петрус. Наместих главата си между коленете, поев дълбоко въздух и започнах да се отпускам. Тялото ми с готовност се подчини, може би защото бяхме вървели прекалено много през деня и аз бях крайно изморен. Започнах да се вслушвам в звуците на земята, глухи, неясни. Лека полека започнах да се превръщам в семенце. Не мислех, всичко бе тъмно, а аз бях заспал дълбоко в земята. Внезапно нещо помръдна, беше част от мен, една мъничка частица, която искаше да се пробуди, която ми казваше, че трябва да изляза, защото, там горе, има нещо. Аз смятах да спя, но тази част настояваше. Започна да движи пръстите ми, пръстите раздвижиха ръцете ми, но това не бяха ръце и пръсти. Беше малък кълн който трябваше да надвие силата на земята и да се отправи към нещото горе. Усетих как тялото започна да следва движението на ръцете. Всяка секунда ми изглеждаше като вечност, но семенцето трябваше да се роди, да разбере какво е там горе. С голямо усилие главата, а после и тялото ми започнаха да се надигат. Всичко ставаше толкова бавно, че на мен ми се налагаше да се боря срещу силата, която ме натискаше надолу, към недрата на земята. Където допреди малко бях спокоен и изпях дълбок Започнах обаче да вземам надмощие, да надвивам. Накрая пробих нещо и се изправих. Силата, която ме буташе надолу, внезапно спря да действа. Бях пробил земята и бях ограденото нова, нещо горе. Упражнение на семенцето коленичи на земята. Седни на петите си и се наведи така, че главата ти да докосне коленете. Испани назад ръце, така си като зародиш. Сега се отпусни и забрави всичко, което те напряга. Диша е спокойно и дълбоко. Постепенно ще разбереш, че си едно малко семенце, обгърнато от уюта на земята. Около теб всичко е топло и приятно. Внезапно един от пръстите ти помръдва. Кълнат не иска повече да е семенце, иска да поникне. Малко по малко започваш да движиш ръцете си. Тялото ти се надига, надига, докато накрая седнеш на петите си. Сега започваш да се изправяш. Бавно, бавно, ти си на колене на земята. През цялото време си си представял, че си покълнал семенце, което лека полека си проправя път в пръста. Настъпва моментът, когато напълно трябва да се покажеш над земята. Ти бавно ставаш, като стъпваш с единия крак на земята, а после и с другия, надмогвайки липсата на равновесие така, както един кълн търси своя път. Докато не се изправиш. Представи си полето наоколо, слънцето, водата, вятъра и птиците. Ти си къл, който започва да израства. Бавно вдигни ръце към небето. Изпани се, протягай се още и още, сякаш искаш да хванеш огромното слънце, което блести на теб и ти дава сили, и те привлича. Тялото ти заяква, всичките ти мускули се напрегат, чувстваш как растеш, растеш, растеш и ставаш огромен. Напрежението нараства все повече и повече, докато стана болезнено, нетърпимо. Когато повече не можеш да издържаш, извикай и отвори очи. Повторяй упражнението седем поредни дни в един и същи час. Нещото горе, беше полето. Почувствах топлината на слънцето, жуженето на насекомите, шума на река в далечината. Бавно станах, с затворени очи. Мислех, че всеки момент ще изгуби равновесие и ще се върна в земята, но продължавах да раста. Ръцете ми се отвориха, а тялото ми се изпъваше. И ето ме, прероден, с желание да бъда окъпан отвътре и отвън от онова огромно слънце, което блестеше и настояваше да раста още и още, да се протягам, за да го обгърна с всичките си клони. Все повече напрягах ръцете си, мускулите на цялото тяло започнаха да ме болят, но аз чувствах, че съм висок хиляда метра и че мога да обхвана множество планини. Тялото ми се разрастваше, разрастваше, докато накрая мускулната болка стана толкова силна, че не можех да издържам повече и нададох вик. Отворих очи. Петрус стоеше пред мен, усмихваше се и пушеше. Светлината на деня още не беше изчезнала, но се изненадъх, че няма слънце и че просто съм си го представял. Попитах го дали иска да му опиша усещанията си, но той не пожела. Преживяното е нещо много лично и ти трябва да го запазиш за себе си. Как бих могъл да оцени осъщанията ти? Те са твои, не мои. Петро сказа, че ще спим точно на онова място. Стътнахме малък огън, и спихме остатъка от виното в бутилката. Аз приготвих няколко сандвича с огъш и пастет, който бях купил, преди да стигна до Сен-Жан. Петрос отиде до близката река и донесе няколко риби, които опекохме на огъня. После легнахме в спалните чували. Унази първа нощ по пътя на Сантяго е сред най-вълнуващите ми преживявания. Беше студено, макар да бе лято. Все още усещах вкуса на виното, което Петров беше донесъл. Погледнах към небето. Над мен беше млечният път, чертеж дългия маршрут, който трябваше да извървим. Преди време това би ме разстроило, би ме изпълнило с ужасяващото опасение, че няма да успея, че съм твърде малък за такова изпитание. Но днес аз бях едно семенце и се бях родил отново. Бях открил, че въпреки уюта на Земята и въпреки съня, в който бях потънал, животът, там горе, е много похубав. Аз можех винаги да се възродя, колкото пъти пожелах, докато ръцете ми станат достатъчно големи, за да успея да прегърна Земята, откъдето съм дошъл. Създателят и създанието в продължение на 6 дни вървяхме през пиренеите. Изкачвахме планини и се спускахме по планини, а Петрос ме караше да правя упражнението на семенцето, все когато слънцето огряваше единствено най-високите върхове. На третия ден, пътен знак от цимент, белязан с жълта боя, ни показа, че сме преминали границата и че от този момент нататък краката ни вече стъпват по испанска земя. Петрос постепенно започна да споделя по за личния си живот. Разбрах, че е италианец и че се занимава с индустриален дизайн. Запитах го, дали не се тревожи за купищата неща, които му се е наложило да остави, за да води един поклонник. Търсаш своя меч, искам да ти обясня нещо, каза той, аз не те водя при меча ти. Единствено и само на теб се полага да го откриеш. Аз те водя по пътя на Сантяго и те обучавам в практиките на РАМ. Как ти ще ги приложиш, за да намериш меча, си е твоя работа. Не отговори на въпроса ми, докато пътуваш, ти всъщност преживяваш акта на прераждането. Изправен си пред съвсем нови ситуации, денят минава по-бавно и в повечето случаи не разбираш езика, който говорят хората. Точно като дете, което току-що е излязло от майчината отруба. И започваш да обръщаш по-голямо внимание на нещата около теб, защото от тях зависи собственото ти оцеляване. Ставаш подостъпен за хората, защото те могат да ти помогнат в трудностите. И с голяма радост приемаш милостта на боговете, и най-малката, сякаш е нещо, което трябва да се помни цял живот. Същевременно, както се случва с всичко ново, забелезваш само хубавото и животът ти е пощастлив. Затова религиозните поклонения винаги са били един от най-обективните начини за постигане на просветление. Думата «глях» на латински е «лесис» и означава недъгъв крат, който не е в състояние да извърви даден път. Начина да се превъзмогне грехът е, като се върви все напред. Напред, приспособявайки се към новите ситуации и получавайки в замяна хилядите благословии, които животът щедро раздава на потърсилите ги. Смяташ ли, че трябва да се тревожа за купищата проекти, които захварив, за да съм тук с теб? Петрус се огледа и аз проследих погледа му. Нагоре в планината пасяха кози. Една от тях, поддръска от останалите, се бе покатерила на висока скала. Стоеше върху малка издатина на скалата и ме караше да се питам как се е качила там и как може да слезе. Но щом си го помислих, козата скочи и докосвайки невидими за очите ми места, се върна при стадото. Всичко наоколо излъчваше напрегнато спокойствие спокойствието на свят който още много има да расте и да създава и който знае, че за да постигне това, трябва да продължи да върви напред, все напред. Макар понякога големите земетресения и убийствените урагани да ме навеждаха на мисълта, че природата е жестока, разбрах, че те просто са трудностите на пътя. И природата се движеше в търсене на просветлението, аз съм щастлив, че съм тук. Каза Петрус, защото работата, която оставих несвършена, вече не е от значение, докато онази, която ще свърша после, ще е много по-добра. Когато в творбата на Карлос Кастанеда, много исках да срещна стария индиански магиосник Дон Хуан. Но когато видях Петрус да гледа планините, ми се стори, че съм с някой като него. При вечер на седмия ден, след като минахме през една Борова гора, се изкачихме на висок хълм. Там Каро Велики за пръв път се молил на испанска земя. Стар паметник приканваше на латински всеки да каже по една молитва за спасение. Ние изпълнихме призива на паметника. После петро каза да направя за последно упражнението на семенцето. Всичко протече нормално до мига, в който протегнах ръце и започнах да си представям слънцето. Когато стигнах до там, където огромното слънце блестеше над мен, усетих как изпадам в дълбок транс. Човешките ми спомени лека полека започнаха да изгледняват и това, което вършех, вече не беше просто едно упражнение. Бях станал дърво, бях доволен и щастлив, слънцето блестеше и се въртеше около уста си. Такова нещо не се беше случвало предишните пъти. Останах така, с протегнати клони, с раздвижвани от вятъра листа, без изобщо да ми се иска да изляза от това състояние. Внезапно нещо ме докусна и за част от секундата ми притъмня. Веднага отворих очи, Петрус ме зашливи и ме сграбчи за раменете, не забравяй целите си, каза той дневно, не забравяй, че има още много да учиш, преди да откриеш своя меч. Седнах на земята, зазнаш от студения вятър, винаги ли така се случва, попитах, почти винаги, отвърна ми той, предимно с хора като теб. Запленяват ви детайлите и забравяте какво търсите. Петрус измъкна полувер от раницата си и го облече. Аз сложих върху айешалу еку резервната си фланелка. Дори не бях помислил, че посред лято, наречено от вестниците, най-горещото от 10 години насам може да е толкова студено. Двете фланелки все пак ме предпазваха от вятъра, но помолих Петрус да се движим по-бързо, за да се стопля. Сега пътят се спускаше надолу и беше лесно. Реших, че съм така премръзнал, понеже не бяхме яли почти нищо, само малко риба и диви плодове. Но той каза, че не е от това, и ми обясни, че е толкова студено, защото сме стигнали най-високата точка от прехода ни през планините. Не бяхме изминали и 500 метра, когато на един завой светът внезапно се преобрази. Пред ни се простираше огромна вълниста равнина, а отяво на склона, на помалко от 200 метра, ни очакваше красиво градче с пушещи коминчета. Ускорих крачка, но Петрос ме задържа, смятам че моментът е подходящ да ти преподам втората практика на Рам. Каза той и седна на земята. С жест ме накара да стоя като него. Неохотно седнах и аз. Гледката на градчето с пушещите коминчета доста ме смути. Внезапно си дадох сметка, че вече от седмица бродим из горите, без да сме видели жива душа, спим на открито и вървим по цял ден. Моите цигари бяха свършили и бях принуден да гълтам ужасния дим на свитите от Петро с цигари. Да нощувам в спален чувал и да ям без подправки ми харесваше много, когато бях на 20 години, но там, по пътя на Сантяго, това изискаше много смирение. Нетърпеливо чаках Петрус най-накрая да свие цигара и да я изпуши в мълчание. А аз мечтах за една съгряваща чаша вино в бара, който мернах на по-малко от 5 минути път. Обречен с дебел да полувер, Петрус беше съвсем спокоен и гледаше разсеяно към необятната равнина. Как ти се стори прекосеването на Пиренеите? Попита той след известно време. Прекрасно, отвърнах, за да не протакъм разговора. Не ми се приказваше, няма как да не е прекрасно, след като ни отне 6 дни, а можеше да свърши за един. Не повярвах наказаното. Той взе картата и ми показа разстоянието 17 км. Дори при най-бавно темпо, заради качването и слизането, пътят можеше да бъде извървен за 6 часа. Толкова си обсебен от меча че си забравил най-важното, трябва да стигнеш до него. С поглед, в Перен в който от тук не се вижда, ти не забеляза, че минаваме по 4-5 пъти през някои места, но под различен ъгъл. Сега, като ми го казваше, започнах да си давам сметка, че планината и чаше най-високата в района, ми беше то от ясно, то от яво. Макар, че тогава бях забелязал това, не бях стигнал до единственото възможно заключение. А то е, че няколко пъти сме минали напред-назад. Единственото, което правех, бе да те водя по различни маршрути. Възползвах се от преправените в гората пътеки на контрабандисти. Но дори и така ти трябваше да се досетиш. Това се случи, защото при теб го нямаше самото движение. Присъстваше единствено желанието да пристигнеш, а ми ако се бях досетил, според практиките на рам прекосеването на пиренеите трябва да ни отнеме 7 дни и ние все някак щяхме да ги оплътним. Но поне щеше да се насладиш на планината по друг начин. Бях толкова изумен, че за кратко забравих за студа и за градчето, когато се пътува към някаква цел. Каза Петрус, е много важно да се обръща внимание на пътя. Пътят винаги ни посочва най-добрия начин да стигнем до целта обогатявани, докато се движим по него. Сравнявайки го с сексуалната връзка, бих казал, че любовната игра определя силата на оргазма. Всеки го знае, това въжи, когато някой има цел в живота. Целта може да е по-добра или по-лоша в зависимост от пътя, който избираме, за да я достигнем, и начина, по който го изминаваме. Ето защо втората практика на Рама е толкова важна, да отделим от всичко, което сме свикнали постоянно да ни е пред очите. Тайните, които не успяваме да видим заради рутината. И Петрус ми преподаде упражнението по скорост, в града, насред всичките ни ежедневни задължения, упражнението трябва да се прави за 20 минути. Но тъй като се движим по пътя на Сантяго, ще стигнем до града за 1 час. Студът, за който бях забравил, се върна и аз отчаяно погледнах към Петрус, но той не ми обърна внимание. Стана, взе раницата си и тръгнахме по уния 200 метра отчеиващо бавно. Упражнението по скорост върви в продължение на 20 минути два пъти по-бавно, отколкото обикновено се движиш. Обърни внимание на всички подробности, хора и гледки край теб. Най-подходящото време за това упражнение е, след като си обядвал. Упражнението се повтаря в продължение на 7 дни. В началото гледах единствено към кръчмата. Стара сградичка на два етажа с дървената бела над вратата. Бяхме толкова близо, че дори се умивах да прочета годината, когато е била построена 1652 Движихме Движехме се, но ми се струваше, че не сме помръднали. Петро сместваше крак пред крак по възможно най-бавния начин. Аз повторях всичко след него. Извадих от раницата часовника и го сложих на ръката си, така дори е по зле. Каза той, защото времето не тече винаги с еднакво темпо. Ние определяме темпото на времето. Започнах да си поглеждам часовника постоянно и разбрах, че има право. Колкото по-често го поглеждах, толкова побавно се нижеха минутите. Реших да следвам съвета му и прибрах часовника в джоба си. Опитах се да обърна внимание на пейзажа, на равнината, на камъните, по които стъпвам, но все поглеждах към кръчмата и се уверявах, че не сме помръднали. Реших да си разказвам на ум разни случки, но упражнението толкова ме изнервяше, че не успявах да се концентрирам. Когато повече не издържах, извадих часовника, бяха минали едва 11 минути. Не превръщай упражнението в мъчение, защото то не е измислено с такава цел. Каза Петрус, Опитай се да извлечеш някакво удоволствие от скоростта, към която не си привикнал. Променяйки начина по който обикновено правиш нещата, ти позволяваш в теб да израсте един нов човек. В края на краищата обаче ти сам решаваш. Любезният тон на последното изречение ме по-успокои малко. Щом аз сам решавам, по-добре да извлека някаква полза от ситуацията. Поех дълбоко въздух, и се опитах да не мисля за нищо. Предизвиках вътре в себе си едно особено състояние, сякаш времето беше нещо далечно и маловажно за мен. Все повече се успокоявах и започвах да виждам с други очи за обикалящата ме среда. Въображението ми, което бе непокорно, докато бях напрегнат, започна да действа в моя полза. Гледах градчето на среща и започнах да творя неговата история, как е било построено, поклонниците, които са минали през него, радостта да срещнеш хора и да намериш подслон след студения вятър на пиренеите. В даден момент реших, че откривам някакво силно, загадъчно и изпълнено с мъдрост присъствие. Въображението ми изпълни равнината с рицари и битки. Можех да виждам блесналите под слънцето мечове и да чувам бойните викове. Градчето вече не беше просто място, където да сгрея душата си с вино, а тялото си да загърна в одеяло. Беше исторически паметник, дело на славни мъже, изоставили всичко, за да дойдат да се заселят в тази пустош. Изведнъж видях света, който ме заобикалеше, и си дадох сметка, че твърде рядко съм му обръщал внимание. Когато се осъзнах, вече бяхме пред входа на кръчмата и Петрус ме приканваше да вляза, виното е от мен. Каза той, ще си легнем рано, защото утре искам да те запозная с един голям магиосник. Спах дълбоко, без да сънувам. Штом денят започна да се промъква по единствените две улички на градчето Рон се Петрус потрупа на вратата на моята стая. Бяхме се настанили на горния етаж на кръчмата, която беше и хотел. Пихме черно кафе, хапнахме хляб с ехтини и тръгнахме. Над мястото се стелеше гъста мъгла. Разбрах, че Рон се не е точно град, както си бях представил отначало. По времето на големите поклонения това е бил най-големият манастир в областта, с влияние дори върху територии от отвъд Навара. Малкото му сгради принадлежаха на религиозно братство. Единствената – светска – Постройка беше кръчмата, в която преспахме, звездичка, звездичка, звездичка повървяхме през мъглата и влязохме в голямата църква. Вътре се молеха няколко мунаси в бели обредни одежди. Първата сутрешна служба. Останових, че не мога да схвана нито дума, тъй като литургията беше на езика на баските. Петрус се настани на една от най-удалечените пейки и ме помоли да седна до него. Църквата наистина беше огромна, пълна с безценни произведения на изкуството. Петро Стихичко ми обясни, че е построена с на крале и кралици от Португалия, Испания, Франция и Германия, като мястото предварително било определено от император Карл Велики. В отара стоеше образът на света Богородица от Ронсесвал. Цялата беше от масивно сребро, а лицето и – от скъпо дърво. В ръцете си държаше букет, чието цветя бяха от скъпоценни камъни. Мирисът на Тамян. Готическата архитектура, облечените в бяло свещеници и техните песнопения ме докарваха до състояние, подобно на транс, както по време на ритуалите на традицията, а ми магиосникът, попитах, като се сетих какво ми бе казал предишната вечер. Петру Спосочи с глава е един монах на средна възраст. Слаб, случила, седеше заедно с другите монаси на дългите пейки от двете страни на главния алтар. Магиосник, който е и монах. Изпитах желание литургията веднага да свърши, но както ми бе казал Петрус предишния ден, ние сами определяме темпото, на времето. Заради моята припреност литургията продължи повече от час. Когато свърши, Петрус не остави сам на пейката и изчезна зад вратата, откъдето бяха излезли монасите. Известно време разглеждах църквата, усещах, че трябва да се помоля, но не успявах да се съсредоточа. Образите ми се струваха далечни, привързани към минало, което никога не ще се върне, както не ще се върне и златният век на пътя на Сантяго. Петрос се появи на вратата и без да промълви и дума, ми направи знак да го последвам. Стигнахме до една вътрешна градина на манастира. Градината бе опасана от сводеста каменна галерия. В центъра имаше фонтанче, където без седнал и ни очакваше споменатият монах с очилата, отче Жорги. Ето го поклонника, каза Петрус, като ме представи. Отецът ни подаде ръка и аз го поздравих. Повече никой не проговори, Зачаках нещо да се случи, но долагах единствено далечното кукуригане на пети, както и клясъците на ястребите, литнали за всекидневния дневния си лов. Монахът ме гледаше безизразно, погледът му напомняше онзи на мадам Лурдес, след като бях произнесал древната дума. Най-накрая след дълго и притеснително мълчание от пет Жорди проговори, струва ми се, че ти, драги, твърде рано си изкачил стълбицата на традицията. Отвърнах, че вече съм на 38 години и че добре съм се справил с всяка Ордалия, освен една, последната, най-важната, каза той, като продължаваше да ме гледа безизразно, а без нея нищо от наученото не струва. Затова съм поел по пътя на Сантяго, което нищо не ти гарантира. Еласмен" Петрус остана в градината, а аз последвах отец Жорди. Прекосихме вътрешния двор, минахме през мястото, където е погребан един крал, Санчо Силния, и стигнахме до Параклис, отделено от централните постройки, съставящи манастира, Рон се свал. Вътре нямаше почти нищо, само една маса, една книга и един меч. Но не беше моят. Отец Жорди седна зад масата, докато аз останах прав. Той взе някакви треви, запали ги и всичко вътре се изпълни с аромат. Ситуацията все повече ми напомняше срещата с мадам Лурдес. Първо, ще те предупредя за нещо, казал тет Жорги: този път е само един от четирите. Това е пътят на меча, или пътят на пиката. Той може да ти донесе сила, но не е достатъчно. Кои са другите три, ти знаеш поне още два. Пътят към Ярусалим, пътят на Купата, или Граала, който дава способността да се правят чудеса. Пътят към Рим, или пътят на Спатията, който позволява контакт с отвъдните светове, остава само пътят на Карото, за да имаме всички карти от тестето. Пошегувах се аз, а отец Жорги се засня, точно така. Този е тайният път. Ако някой ден го извървиш, не бива да споделяш пред никого. За сега нека забравим за него. Къде са ти мидените чарупки? Отворих раницата и извадих мидите с образа на света Богородица Апаресида. Той ги постави на масата. Протегна ръце на тях и започна да се концентрира. Помолиме да направя като него. Ароматът във въздуха ставаше все понаситен. И двамата бяхме с отворени очи. Внезапно си дадох сметка, че се случва същото като фитетия. Мидите светеха с унази светлина, която не осветява. Сиянието стеваше все по-силно и аз чух тайнствен глас да излиза от гърлото на отец Жорди. Каза, дето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Беше цитат от Библията, гласът продължи, а където бъде твоето сърце, там ще е и второто пришествие. Като тези миди поклонникът по пътя на Сантяго е само черупка. Когато разчупи черупката, ще се появи живот и този живот се състои от Агапе. Той отдръпна на ръцете си и мидите престанаха да светят. После вписа името ми в книгата върху масата. По време на целия път аз видях едва-три книги, където записаха името ми. При Мадам Лурдес, после при Отец Жорди, а накрая и книгата на Силата, в която сам щях да се впиша. Готово, каза той, можеш да тръгваш с благословията на Девата от Рон свъл и на Свети Яков в Меджа. Пътят на Сантяго е обозначен с жълта маркировка из цяла Испания. Каза монахът, докато се връщахме към мястото, където остана Петрус, ако в някакъв момент се загубиш, потърси знаците, по дърветата, по камъните, по пътелоказателите. Така ще намериш сигурното място, аз имам добър водач, опита е се да разчиташ главно на самия себе си. За да не се налага в продължение на 6 дни да се движиш напред-назад с пиренеите. Значи отец вече знаеше за случката. Стигнахме при Петрус и се сбогувахме. От Рон се свъл излязохме на сутринта. Мъглата се беше разсеяла напълно. Пред нас се простираше равен прав път и аз започнах да забелезвам жълтата маркировка, за която отец Жорди ми бе споменал. Раницата ми беше малко по понеже си бях купил бутилка вино от кръчмата, макар Петрус да ми бе казал, че не е необходимо. След Рон се свъл по пътя тяло да има стотици градчета и ядко сме ще ли да спим на открито, Петрус? Отец Жорди ми говори за второто пришествие, сякаше нещо, което се случва, наистина се случва. Постоянно, в него е тайната на твоя меч, ти ми каза, че ще се срещна с магиосник, а аз се запознах с един свещеник. Какво общо има магията с Лическата църква? Петров каза една едничка дума, всичко. Жестокоста там, точно на онова място, бе погубена любовта, каза Старият Селенин, сочейки към че в скалите. Бяхме вървели непрестанно в продължение на пет дни. Спирахме само да ядем и да спим. Петрус все още бе твърде сдържан по отношение на личния си живот, но за сметка на това силно се вълнуваше от Бразилия и моята работа. Каза, че много обича страната ми, защото веднага си представил Христос изкупителя от Курковадо, с разперени ръце и без да е изтезаван на кръста. Искаше да знае всичко и дълго ме разпитва дали жените са така хубави както тук. Жегата през деня беше почти нетърпима. Във всички барове и градчета, в които влизахме, хората се оплакваха от сушата. Заради жегата престанахме да се движим между 2 и 4 следобед, когато слънцето е най-силно, и така придобихме испанския навик за сиеста. Понзи следобед, докато си почивахме насред една маслинова плантация, при нас дойде възрастен селенин и ни почерпи с глътка вино. Дори и при Жега обичаят с виното от векове е част от живота на жителите в района. И защо там да е била погубена любовта, запитах, понеже възрастният човек искаше да завърже разговор. Преди много векове имало една принцеса, която поела по пътя на Сантяго. Фелисия е Аквитанска, тя решила да се откаже от всичко и да заживе на това място, когато се върне от компостела. Ставало дума за истинска любов, тъй като поделила богатствата си с бедните от областта и се грижала за болните. Петрус бе запалил една от ужасните си собственоръчно свити цигари, но въпреки безизразния му поглед усетих, че е заинтригуван от историята, тогава нейният брат, дук Гилермо, бил пратен от баща им да я прибере обратно. Фелисия отказала. В отчаянието си дукът тя пробал с кинжал насред параклището, което виждате в далечината и което тя построила със собствените си ръце, за да се грижи за болните и да възхвалява Бога. След като дошъл на себе си и осъзнал какво е сторил, дукът отишъл в Рим, за да помоли папата за прошка. За наказание папата го накарал да отиде на поклонение в компостела. Тогава се случило нещо необикновено. Когато се връщал и стигнал до това място, почувствал същия порив да остане и да заживе в построение от сестра му Параклис, както и да се грижи за бедните досетния ден на дългия си живот. Това е законът за връщането, засмя се Петрос. Селянинът не схвана коментара, но а знаех какво точно казва. Докато вървяхме, бяхме влезли в дълги богословски дискусии за връзката на Господ с хората. Аз се бях аргументирал с това, че в традицията винаги има взаимовръзка с Бог. Но пътят е съвсем различен от онзи, който ние следвахме към Сантяго, с разни свещеници и магиосници, демонични цигани и светци, вършещи чудеса. Всичко това ни се струваше прекалено примитивно, прекалено свързано с християнството и без обаянието и екстаза, който ритуалите на традицията можеха да предизвикат в мен. Петрус все повтаряше, че пътят на Сантьяго е път, който всеки може да извърви, и че само такъв път води до Бог. Ти мислиш че Господ съществува. И аз мисля така, бе казал Петрус, значи за нас Господ съществува. Ако някой обаче не вярва в него, той няма да престане да съществува, нито път невярващията е в заблуждение, означава ли това, че съществуването на Господ зависи от желанието и силата на човека. Някога имах един приятел, който вечно беше пиян, но всяка вечер казваше по три пъти молитвата, «Аве Мария», понеже майка му го бе учила така. Дори когато се прибираше от дома съвсем пиян, без да вярва в Господ, приятелят ми казваше три пъти молитвата. Когато умия, при един ритуал на традицията попитал духа на древните мъдреци къде е моят приятел. Духът им ми отговори, че той е много добре, облен в светлина. Без да е бил вярващ през целия си живот, трите молитви, изричани машинално и по принуда, го бяха спасили. Господ вече е бил в пещерите и в грамотевиците на нашите предци. След като човекът открил, че това са природни явления, той се преселил в някои животни и свещени бури. Имало е период, когато е съществувал само в катакомбите на големите градове от античната история. Но той никога не е преставал да строи в сърцата на хората, проявявайки се като любов, в днешно време Господ е само едно почти научно доказано понятие. Но щом стигне до тук, историята се преобръща и всичко започва отначало. Законът за връщането, когато отец Жорди цитира думите на Христос и каза, дето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти, той говореше именно за това. Там, където ти пожелаеш да видиш Божието лице, там ще го видиш. А ако не желаеш да го зърнеш, няма значение, стига делата да ти да са праведни. Когато Фелисия Аквитанска построила параклиса и започнала да помага на бедните, тя била забравила Господ на Ватикана, ала станала негово проявление със своята мъдрост и скромен живот, т.е. чрез любовта. Поради тази причина селянината е съвсем прав да твърди, че любовта е била погубена. Селянинат обаче нямаше никакво желание да го направи, а и не беше в състояние. Законът на връщането се е задействал, когато нейният брат е бил принуден да продължи прекъснатото. Всичко е позволено, освен да се прекъсне проявата на любов. Когато се случи, онзи, който е дръзнал да я погуби, трябва да я възстанови. Обяснив, че в моята страна се казва, че човешките болести и израждания са наказание за допуснати в предишен живот грешки, глупости, каза Петрус, Бог не е отмъщение, Бог е любов. Единственото му наказание е да принуди някого, който е прекъснал дело, извършвано от любов, да го продължи. Селянинът се извини, каза, че е късно и трябва да се връща на работа. Петро сметна това за добър претекст и ние да продължим пътя си. Празни приказки, каза той, докато вървяхме през Маслиновата горичка, Господ е във всичко около нас. Той трябва да бъде предусетен, изживен, а аз се опитвам да го превърна в логическа задача, за да можеш да го схванеш. Продължавай да правиш упражнението по скорост и сам ще започнеш да съзнаваш все повече и повече Божието присъствие. Два дни по-късно трябваше да изкачим така нареченото възвишение на прошката. Изкачването продължи няколко часа. Когато стигнахме горе, бях потресен от гледката. Група туристи бяха надоли радиото в колите си, печаха се на слънце и пиеха бира. Бяха се възползвали от успоредното шосе, което води до върха. Така е, каза Петрус, или може би си мислеше, че тук горе ще срещнеш някой от войните на Елсит. Който бди за следващата атака на маврите, звездичка, звездичка, звездичка, докато се спускахме, за последен път изпълних упражнението по скорост. Бяхме пред още една необятна равнина. От двете и страни имаше синкави планини. Растителността беше ниска, пълзяща и изсушена от слънцето. Дървета почти нямаше, само камени терен страни. В края на упражнението Петрус ме попита нещо за работата ми и едва тогава си дадох сметка, че отдавна не мисля за нея. Свързаните с делата ми и тързания, тревогата за всичко, което бях престанал да върша, в действителност вече не съществуваше. Сещав се за тези неща единствено нощем, но дори и тогава не им в голямо значение. Бях доволен, че съм тук и че вървя по пътя на Сан Тяго, по някое време ще решиш да направиш като Фелисия Аквитанска, Пошегува се Петрус, след като споделих. С него какво чувствам, после спря и ме помоли да оставя раницата си на земята, огледай се и съсредоточи поглед върху нещо, каза. Аз избрах кръста върху една църква в далечината, задръж погледа си в тази точка и се опитай да се концентрираш единствено върху това, което ще ти кажа. Дори да усетиш нещо различно, не се разсъйвай. Направи каквото ти казвам, останах прав, отпуснат, съвперени в кулата очи. А Петров застана зад мен и натиснати лами с пръст. Пътят, по който вървиш, е пътят на силата и ще ти бъдат преподадени само упражнения за сила. Самото пътуване, което преди за теб бе мъчително, защото ти купнеше единствено да стигнеш до крайната точка, сега започва да се превръща в удоволствие. Удоволствието от търсенето и приключението. С това ти подхранваш нещо много важно мечтите си. Човек никога не престава да мечтае. Мечтите са храна за душата, както яденето дава храна на тялото. През живота си често виждаме своите мечти провалени, а желанията си са сипани. Но дори и тогава трябва да продължим да мечтаем, иначе душата ни ще умре и Агапе няма да проникне в нея. Много кръв се е проляла в онези поля от среща. Там са се водили едни от най ожесточените битки на реконкистата. На чия страна са били правото и правдата, няма значение. Важното е, че и от двете страни са водили справедлива битка. Справедливата битка се почва тогава, когато сърцето ни я желае. В героичните векове, във времето на страстващите рицари, е било лесно, имало е много земя за завладяване и много неща за вършене. В наши дни обаче светът доста се е променил и битката е пренесена от бойните полета вътре в нас самите. Справедливата битка е онази, която водим в името на мечтите си. Когато те избликнат в нас с цялата си сила, през младостта, ние сме безкрайно храбри, но все още не сме се научили да воюваме. С големи усилия най-накрая научаваме как да се борим, но тогава вече не сме така храбри. Затова се обръщаме срещу себе си и воюваме със себе си. Ставаме най-големия си враг. Казваме, че мечтите ни са били детински, трудни за осъществяване, плод на нашата липса на познание за истинския живот. Обиваме ги, защото ми е страх да поведем справедливата битка. Натискът от пръста на Петрус върху тила ми стана посилен. Стори ми се, че контурът на църквата се видоизменя. очертанието на кръста ми приличаше на човек с крила. На ангел, премигнах и кръстът отново стана кръст, първият признак, че убиваме мечтите си, е липсата на време, продължи Петрус, най-заетите хора, които съм познавал през живота си, винаги намираха време за всичко. Онези, които нищо не правеха, вечно бяха уморени, не разбираха колко малко трябва да свършат и по цял ден се оплакваха, че денят е прекалено кратък. В действителност те се страхуваха да поведат справедливата битка. Вторият признак за смъртта на мечтите ни е нашата самоувереност. Понеже не искаме да гледаме на живота като на едно голямо приключение, което трябва да се изживее. Смятаме се за прекалено мъдри, справедливи и прави по отношение на малкото, искано от живота. Поглеждаме отвъд стените на нашето всеки и чуваме хрущенето на прекършени копия, усещаме мирис на пот и барут, падане и жадни за победа погледи на войни. Но не разбираме радостта, безграничната радост, която носи в сърцето си всеки воюващ, защото за воюващите не са важни нито победата, нито поражението, а само да участват в справедливата битка. На последно място, третият признак за края на нашите мечти е спокойствието – мирът. Животът се превръща в неделен следобед, без да изисква от нас велики неща или нещо повече, отколкото искаме да дадем. Тогава решаваме, че сме зрели, изоставяме детските си фантазии и постигаме своята професионална и лична реализация. Изненадваме се, когато някой на нашата възраст каже, че още иска разни неща от живота. Но в действителност дълбоко в душата си съзнаваме, че сме се отказали да се борим за мечтите си, да поведем в праведливата битка. Кулата на църквата постоянно се променяше и на нейно място сякаш се появяваше ангел с разперени криле. Колкото и да мигах, ангелът си стоеше. Доща ми се да кажа на Петрус, но усетих, че той още не е свършил. Когато се откажем от мечтите си и намерим покоя, каза той след малко, имаме кратък период на спокойствие. Но умъртвените мечти започват да загниват вътре в нас, да съсипват средата, в която живеем. Започваме да се ожесточаваме с околните, Най-накрая обръщаме тази жестокост към самите себе си. Явяват се болестите и психозите. Това, което сме искали да избегнем битката, разочарованието и провала, става единствен завет на нашето малодушие. А в един прекрасен ден мъртвите ни изнили мечти правят въздуха труден за дишане и започваме да желаем смъртта, която да ни освободи от нашата самоувереност, от нашите занимания и от онова кошмарно спокойствие на неделния следобед. Сега вече бях сигурен, че наистина виждам ангел и не можех да следя думите на Петрос. Той вероятно разбра, защото махна пръста си от тила ми и престана да говори. Образът на ангела се задържа малко и после изчезна. На негово място отново се появи кулата на църквата. Няколко минути мълчахме. Петро сви цигара и запуши. Аз измъкнах от раницата бутилка вино и отпих една глътка. Беше топло, но вкусът си бе все същият, какво видя, попита той. Разказах за ангела, казах му, че когато в началото премигвах, ангелът изчезваше, и ти ще трябва да се научиш да водиш справедливата битка. Вече научи как да приемаш приключенията и предизвикателствата в живота, но все още отхвърляш необикновеното. Петрус извади от раницата си нещо маничко и ми го подаде. Беше златна карфица, това е подарък от дядо ми. Всички древни мъдреци в ордена на рам притежавали такъв предмет. Нарича се игла на жестокостта. Когато си видял ангела върху колата на църквата, си се опитал да го отхвърлиш. Понеже не е нещо, с което си свикнал. Според твоите възприятия за света църквите са църкви, а видения можеш да имаш само по време на екстазите, предизвикани от ритуалите на традицията. Аз отвърнах, че видението ми трябва да е било последица от натиска, който той упражняваше върху килами. Така е, но това не променя нищо. Факт е, че ти си отхвърлил видението. Фелисия Аквитанска навярно е видяла нещо подобно и е заложила целия си живот на него. В резултат превърнала делата си в любов. Сигурно това се е случило и с нейния брат. Същото се случва с кого ли не, всеки ден, виждаме верния път, който трябва да следваме, но вървим по пътя, към който сме привикнали. Петро стръгна и аз го последвах. Кърфицата в ръката ми блестеше под слънчевите лъчи. Единственият начин да спасим мечтите си е да бъдем щедри към самите себе си. Към всеки опит за самонаказание, колкото и невинен да изглежда, трябва да се отнасяме строго. За да знаем кога точно сме жестоки към себе си, трябва да превръщаме в физическа болка всеки опит за нанасяне на душевна болка, например чувство за вина, огрезение, нерешителност, малодушие. Преобразувайки душевната болка в физическа, ще знаем каква зло може да ни причини тя. И Петрус ми преподада упражнението по жестокост, едно време за тази цел са ползвали златна кърфица, каза той, в наши дни нещата са се променили, както се променят гледките по пътя на Сантяго. Петрус имаше право, гледана отдолу, равнината пред мен приличаше на поредица от хълмове, помисли си за нещо жестоко, което си извършил към себе си, и направи упражнението. За нищо не можех да се сетя, винаги е така. Успяваме да сме щедри към себе си единствено в малкото моменти, когато се нуждаем от суровост. Внезапно си спомних, че се бях нарекал идиот, защото изкачих с толкова мъка възвишението на прошката, при положение, че уния туристи се бяха възползвали от лесния път. Знаех, че не е вярно, че съм жесток към себе си, туристите търсеха слънце, а аз търсех своя меч. Не съм идиот, а се бях почувствал като такъв. Забих с все сила нокътя на показалеца в основата на нокътя на палеца. Усетих болка и докато се съсредоточава върху нея, чувството, че съм идиот, изчезна. Упражнението по жестокост винаги когато мисъл, смята вредна за самия теб, мине през главата ти. Ревност, самосъжаление, любовна мъка, завист, омраза и тък, на, направи следното, заби и нокътя на показалеца си в основата на нокътя на палеца. Нека болката бъде силна, съсредоточи се върху нея, тя отразява във физически аспект страданието, което изпитваш в духовно отношение. Намали натиска единствено, когато мисълта излезе от главата ти. Повтайай го колкото е необходимо, дори да е много често. Докато мисълта те напусне, тя ще се връща при теб все порядко, а накрая ще изчезне напълно. Стига да не преставаш да забиваш нокът всеки път, когато се връща. Споделих с Петро с какво съм изпитал и той се засмя, без да каже нищо. Същата нощ се настанихме в уютен хотел. Намираше се в градчето, чиято църква бях съзрел отдалеч. След вечеря решихме да се поразходим из улиците, за да улесним храносмилането си от всички начини, които човек е измислил, за да си вреди най-лошията чрез любовта. Вечно страдаме заради някого, който не ни обича, заради някого. Който ни е изоставил или който не иска да ни остави. Ако сме сами, страдаме, защото никой не ни обича, ако сме женени, превръщаме брака в робство. Ужас, добави той в лошо настроение. Стигнахме до малък площад, където се намираше църквата, която бях съзрял. Беше малка, без разни велики архитектурни приумици. Камбанарията й се извисяваше в небето. Опитах се отново да видя ангела, но нищо не се получи. Петро се взра в кръста. Мислех, че вижда ангела, но, изглежда, не беше така, защото ми каза следното, когато синът Божи сиязъл на земята, той донеса любовта. Но тъй като човечеството схващало любовта единствено като страдание и саможертва, накрая го растнали. Ако това не беше се случило, никой нямаше да повярва в неговата любов, защото всички били свикнали постоянно да страдат от страстите си. Седнахме на бордюра и продължихме да гледаме църквата. Петрос отново наруши тишината. Знаеш ли какво означава Варава, Пауло? Вара означава син, а Ава, баща. Той се бе вренчил в кръста на камбанарията. Очите му блестяха и разбрах, че е обладан от нещо. Може би от онази любов, за която толкова приказваше, но която аз все не успявах да разбера правилно. Колко мъдро е замислена Божията прослава, каза. А гласът му отъкна изпразния площад. Когато Пилат наредил народа да реши, в действителност не му е оставил избор. Показала един бичован мъж, целият франи, но също така показал и друг мъж с гордо вдигната глава Варава революционера. Господ е знаел, че народът ще осъди на смърт по слабия, за да може да докаже любовта си. И заключи, какъвто и да е бил изборът, обаче, Синът Божий накрая все е щял да бъде растнат. Пратеникът, точно тук всички пътища на Сантяго се събират в един. Стигнахме в поентаде Лърей на рано сутринта. Горните думи бяха изписани върху постамента на една статуя, поклонница средновековни дрехи, три върха шапка, плащ, украсен с мидени чарупки и тояга с укачена на нея кратона, и напомняха за епопеята на позабравения преход, който сега ние с Петрос възкресявахме. Бяхме пренощували в един от многото манастири, разположени по протежението на пътя. Монахът Портиер, който ни прие, ни предупреди, че не бива да разменим нито дума зад стените на манастира. Твърдо легло, чисти стари чаршафи, кана с вода и леген за личната хигиена. Нямаше канализация и топла вода. Графикът за хранене беше зад вратата. В улечения част слязохме в трапезарията. Заради обета за мълчание, монасите общуваха само с погледи. Имах чувството, че очите им блестят повече, отколкото на обикновените хора. Вечерята бе сервирана рано на дълги маси, където седяхме заедно с братята в кафяви одежди. По едно време Петрус ни направи знак и аз отлично разбрах какво ми казва. Умираше да си запали цигара, но очевидно щеше да прекара цялата нощ, без да задоволи това свое желание. И с мен беше така. Забих нокътя на показалеца си в основата на този на напалеца, където вече се бях разранил. Моментът бе твърде хубав, за да бъде жесток спрямо себе си. Поднесоха зеленчукова супа, хляб, риба и вино. Всички се помолиха и ние се присъединихме към молитвата им. После, докато се хранехме, монах с монотонен глас цитираше от от първо послание на апостол Павел. Алла Бог избрал нова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите, Бог избрал онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните, нареждаше безизразно мунахът, ние сме безумни зарад Христа. Станахме като измет на света, измет за всички досега. Защото Царството Божие е не в думи, а в сила. Опреците на Павел към коринтияните отекваха в стените на трапезарията по време на цялата вечеря. Влязохме в поенте Дела Рейна, обсъждайки му от предишната вечер. Признах пред Петрус, че тайничко съм пушил в стаята, притеснен до смърт някой да не усети миризмата на Тютюна. Той се засмя и разбрах, че май е направил същото. Свети Йоан Кръстител е отишъл в пустинята, но Христос се е смесил с грешниците и е живял все на път. Каза, предпочитам така. Наистина, извън времето, прекарано в пустинята, през остатъка от живота си Христос е бил сред хората, дори първото чудо на Исус не е било да спаси нечия душа, да излекува болен или да буни дявола. Първото е било да превърне водата в превъзходно вино на една сватба, понеже напитките на стопанина били свършили. Щом каза това, той внезапно спря. Движението му бе така рязко, че и аз спрях стреснат. Стояхме пред моста, чието име носи градчето. Алла Петрус не гледаше към пътя, който ни предстояше да извървим. Беше вренче очи в две хлапета. Те си играеха с бумена топка на брега на реката. Вероятно бяха 8-9 годишни и сякаш не бяха забелязали присъствието ни. Вместо да мине по моста, Петрус се спусна в долчинката и застана близо до децата. Както винаги аз го последвах, без да задавам въпроси. Децата продължаваха да не ни забелязват. Петро седна и взе да наблюдава играта, докато топката не падна близо до него. С бързо движение той я грабна и яметна към мен. Хванах бумената топка във въздуха и зачаках да видя какво ще стане. Едно от децата, ма е по голямото, се приближи. Първият ми порив бе да му върна топката, но поведението на Петров беше толкова налудничаво, че реших да се опитам да разбера какво става. Дай ми топката, господине, каза момчето. Погледнах към малката фигура на два метра пред мен. Усетих, че в детето има нещо много познато. Завладя ме същото чувство като при срещата с циганина. Детето настоя няколко пъти, но като видя, че не реагирам. Се наведе и взе един камък. Дай ми топката или ще те замеря този камък. каза то. Петрус и другото дете ме наблюдаваха мълчаливо. Агресията у хлапето ме подразни. Хвърли камъка. Отвърна. Ако ме оцелиш, да знаеш? че ще те набия. Усетих как Петров въздъхва облегчено. Нещо сякаш се опитваше да изплува от дълбините на мозъка ми. Имах ясното усещане, че вече съм преживявал случката. Детето се стресна от думите ми. Пусна камъка на земята и опита другое, че тук, в Дела Рейна, има едно ковчеже за мощи, което е принадлежало на много богат поклонник. По мидата и по раницата виждам, че и вие сте тръгнали на поклонение. Ако ми върнеш топката, аз ще ти дам ковчежето. Скрито е тук, в пясъка край реката. Искам топката. Отвърнах аз категорично. Всъщност исках ковчежето за мощи. Момчето май казваше истината. Но може тая топка да трябваше за нещо на Петрус, не биваше да го разочаровам. Той беше моят водач, Господине, на теб не ти трябва топката. Каза момчето почти разплакано. ти си силен, господине, пътуваш, познаваш света. Аз зная съм бреговете на тази река. Единствената ми играчка е топката. Върни ми я, моля те. Думите на детето ме разчувстваха. Но обстановката, странно близка, както и усещането, че вече съм чел или преживял нещо подобно, ме накараха отново да се противопоставя. Не. Аз искам тази топка. Ще ти дам пари да си купиш друга, похубава, но тази е за мен. Щом ми това, сякаш времето спя. Пейзажът наоколо се преобрази, без Петрус да натиска с пръст лами. За част от секундата ми се стори, че сме се пренесли в ужасяваща безкрайна пустиня. Там ги нямаше нито Петрус, нито другото хлопе, само аз и момчето пред мен. То беше по голямото от двете, лицето му беше симпатично и дружелюбно, но в очите му имаше блясък, който ме плашеше. Видението не продължи повече от секунда, в следващия момент отново бях в Пуенте де Рейна. Където се сливаха различните пътища към Сантяго, идващи от различните краища на Европа. Пред мен стоеше момче, което ме молеше да му върна топката. Погледът му беше благ и тъжен. Петрос се приближи, взе топката от ръката ми и я върна на момчето. Къде е скрито ковчежето, попита той момчето. Кое е ковчеже, отвърна то, като хвана приятелчето си за ръка и хлопна да бяга надалеч от нас. После се хвърли във водата. Отново се изкачихме от долчинката и най-накрая минахме по моста. Започнах да задавам въпроси за случилото се. за заведението с пустинята, но Петро смени темата и каза, че ще говорим за това, когато сме далеч от мястото. Половин час по-късно стигнахме до участък от пътя, където все още имаше запазена римска настилка и друг мост, но разрушен. Седнахме да закусим с храната, която ни бяха дали монасите. Ръжен хляб, кисело мляко и козе сирене, за какво ти беше притрябвала топката на хлапето, попита Петрус. Отвърнах, че не ми е трябвала топката и че съм поступил така, понеже той се е държал странно. Сякаш топката е била нещо много важно за него, и наистина беше. Чрез нея ти установи успешен контакт с личния си демон. С личния ми демон ли? Никога не бях чувал за подобен абсурд, през целия път. Продължение на 6 дни се бях движил напред-назад из пиренеите, бях се запознал с монах-магиосник, който изобщо не направи магия, палецът ми беше жива рана, понеже, щом се сетех за нещо жестоко спрямо мен самия, хипохондрия, чувство за вина, комплекс за малоценност, бях длъжен да забивам нокът в него. Петрус имаше право, отрицателните мисли значително бяха намалели, но това за личния демон беше нещо, за което не беше споменавал пред мен. Нямаше лесно да го прегладна. Днес, преди да минем по моста, усетих силното присъствие на някой, който се опитва да ни предупреди за нещо. Но предупреждението се отнасяше поскоро за теб, отколкото за мен. Наближава момент за сражение. Ти ще трябва да поведеш справедливата битка. Когато не познаваме личния си демон, тогава той обикновено се проявява в най-близкия до нас човек. Огледах се и видях играещите деца че сигурно там той ще даде знак за себе си. Но залагав само на предположение. Убедих се, че това е личният ти демон, едва когато ти отказа да върнеш топката. Аз угяснив, че съм поступил така, понеже съм си мислял, че той я иска, защо пък аз? Нищо подобно не съм изричал. Почувствах леко замайване, може би от храната, която поглъщах лакомо, след като почти час бях ходил гладен. Същевременно продължавах да изпитвам усещането за някаква близост с детето, твой отличен демон те пробва по трите класически начина – с заплаха, с обещания и със слабостати. Поздравявам те, ти устоя храбро. Сега си спомних, че Петров беше попитал момчето за ковчежето за мощи. Тогава си помислих, че то се е опитало да ме измами. Но навярно имаше някакво скрито там ковчеже, дяволът никога не дава лъжливи обещания. Когато момчето вече не можеше да се сети за ковчежето, то бе, защото твоят отличен демон си бе отишъл. Накрая той заяви най-невъзмутимо, време е да го повикаме обратно. Ще ти е нужен, бяхме седнали на стария разрушен мост. Петро внимателно събрал остатъците от храната и ги прибра в хартиената кесия, дадена ни от мунасите. На полето пред нас започнаха да пристигат работници, но бяха толкова далеч, че не успявах да чуя какво си казват. Теренът беше вълнообразен, обработените участъци образуваха загадъчни картини в пейзажа. Рекичката под краката ни бе почти пресъхнала. Ромонът на водата едва се чуваше, преди да тръгне по света, Христос отишъл в пустинята, за да поговори с личния си демон. Подхвана Петрус, научил каквото му било необходимо за човека, но не допуснал дяволът да диктува правилата на играта. По този начин го победил. Един поет бе казал, че никой човек не е остров. За да поведем справедливата битка, се нуждем от помощ. Имаме нужда от приятели, но когато приятелите ни не са наблизо, трябва да превърнем самотата в наше основно оръжие. Всичко, което ни заобикаля, трябва да ни помага да извървим стъпките към нашата цел. Всичко трябва да бъде проява на нашата воля и да победим справедливата битка. Ако не осъзнаем, че всичко и всички са ни необходими, ще бъдем арогантни войни. А накрая тази арогантност ще ни погуби, защото ще сме толкова самоуверени, че няма да разберем копките на битката. Историята за войни и битки отново ми напомни за Дон Хуан на Карлос Кастанеда. Зададох си въпроса дали старият индиански магиосник е имал навика да преподава сутрин, преди ученикът му да е успял да смели закуската си. Но Петрус продължи: Освен физическите сили, които ни заобикалят и ни помагат, в живота ни има и две основни духовни сили. Един ангел и един демон. Ангелът винаги бди над нас, той е дар от Бога и не е задължително да бъде призоваван. Щом погледнеш на света с добри очи, виждаш ли ка на своя ангел? Той е тази рекичка, работниците в полето, синьото небе, онзи стар мост, който ни помага да преминем водата и който е бил изграден тук от ръцете на безименни римски легионери, също е лицето на твоя ангел. Нашите дейди са го познавали като ангел-пазител или ангел-хранител. Демонът също е ангел, но е свободна, непокорна сила. Предпочитам да го наричам пратеник, понеже той е основната връзка между теб и света. В древността е бил представен чрез Меркурий, Хермес Трисмегист, Божият пратеник. Той действа само в материалното. Присъства в златото на църквата, понеже златото идва от земята, а земята е в Негово владение. Присъства в работата ни и във връзката ни с парите. Когато го оставим на свобода, той обикновено се разпилява. Когато го изгоним от себе си, губим всичко хубаво, на което той може да ни научи, тъй като добре познава света и хората. Когато сме запленени от силата му, той ни притежава и ни отдалечава от справедливата битка. Следователно, единственият начин да се преборим с нашия пратеник е да го приемем като приятел. Да се вслушваме в съветите му, да търсим помощта му, когато е необходимо, но да не позволяваме той да диктува правилата. Както ти постъпи с хлапето. За тази цел е важно, първо, да знаеш какво искаш и, второ, да познаваш лицето и името му, как да ги науча, попитах. И Петрус ни преподаде ритуала на пратеника, остави ритуала за през нощта, защото тогава е полезно. Днес, в първата ви среща, той ще разкрие името си. Това име е тайна, никой никога не бива да го знае, дори и аз, който знае името на твоя пратеник, може да го унищожи. Петро стана и тръгнахме, бързо стигнахме до полето, където селените обработваха земята. Разменихме по едно, с Диас, и продължихме по пътя си. Ако трябваше да прибегна до някой образ, бих казал, че ангелът, това са твоите доспехи, а пратеникът, твоят меч. Доспехите пазят при всички положения, докато мечът може да падне посред битка, да убие приятел, дори да се обърне срещу своя собственик. Впрочем, един меч може да послужи за какво ли не, освен за да седнеш върху него, каза той, като се изсме доволно. Спряхме да обядваме в някакво село. Мунчето, което ни обслужи, очевидно беше в лошо настроение. Не отговаряше на въпросите ни. Тръсна храната на масата, а накрая успя да разсипе малко кафе по бермудите на Петрус. Тогава видях как моят водач се преобразява, Разгневи се, повика собственика и изрази възмущението си от липсата на възпитание у момчето. Накрая отиде в туалетната да се преоблече, а собственикът изпра от кафе и простя бермудите да съхнат. Ритуала на пратеника първи – седни и се отпусни напълно. Остави съзнанието ти да буждай, е където си пожелае. Нека мисълта ти тече без всякакъв контрол. След известно време започни да си повторяш, сега аз съм отпуснат и очите ми спят сеня на света. Втори, когато усетиш, че съзнанието ти вече за нищо не се тревожи, си представи огнен стълб подясно. Направи така, че пламъците да са живи и изкръщи. Тогава кажи тихичко, заповядвам на моето подсъзнание да изплува. Да се отвори за мен и да ми разкрие своите вълшебни тайни. Изчакай малко, концентрирай се само върху огнения стълб. Ако изникне някой образ, то той ще е проявление на твоето подсъзнание. Опитай се да го задържиш. Трети, все така запазвайки огнения стълб под дясно, започни да си представяш друг огнен стълб от яво. Когато пламъците хубаво се разборят, кажи тихичко, нека силата на Агнеца, която е във всичко и във всички, да се прояви и в мен, докато призовавам пратеника. Нека, името на пратеника, да се появи пред мен сега. Четвърти. Поговори с твоя пратеник. Той ще се появи между двата стълба. Обсъди специфичния си проблем, помоли го за съвет и му дай необходимите заповеди. Пети. Когато разговорът ви приключи, отпрати пратеника със следните думи – Благодаря на Агнеца за чудото, което сторих. Нека, името на пратеника, се връща винаги когато го повикам, а когато е далеч, нека ми помага да осъществявам делата си. Забележка – При първото призоваване или при първите призовавания, в зависимост от способността за концентрация на онзи, който извършва ритуала, не се назовава името на пратеника. Казва се само, той – ако ритуалът е добре изпълнен, пратеникът веднага би трябвало да разкрие името си посредством телепатия. В противен случай настоявай, докато научиш името му, едва тогава започни да разговаряш. Колкото повече се повталя ритуалът, толкова по-силно ще е присъствието на пратеника и побързи неговите действия. В два следобед, докато чакахме слънцето да изсуши бермудите на Петрус, аз разсъждавах над всичко изприказвано сутринта. Вярно че по голямата част от нещата, които Петрус каза за хлапето, бяха основателни. Освен това без походи видение, съзря в пустиня и лице, но историята за пратеника ми се стори твърде примитивна. Живеехме в 20 век и понятията за ада, греха и дявола нямаха никакъв смисъл за никой, що годе интелигентен човек. В традицията, чието за бях следвал доста по-дълго, отколкото пътя е на Сантьяго, пратеникът, наричан дявол, и то без никакви предразсъдъци, беше дух, който владее силите на земята и винаги е в услуга на човека. Той бе използван често при магиите, но никога като съюзник и съветник във всекидневието. А Петрос искаше да ми внуши, че мога да се възползвам от приятелството си с пратеника, за да се усъвършенствам в работата и да преуспея. Освен абсурдна тази идея ми се струваше и инфантилна. Бях обаче обед за пълно починение пред мадам Лурдес. И ето, че отново ми се наложи да забия нокът в основата на нокътя на палеца, в живото месо, не биваше да кипвам, каза Петрус, след като излязохме, в края на грещата той не изля чашата върху мен, а върху света, който не навижда. Знае, че има един огромен свят отвъд границите на собствената му фантазия и че неговото участие в този свят е сведено до това да стане рано? Да отиде до хлебърницата, да сервира храна на клиентите и да се самозадоволява нощем, докато мечта е за жените, които никога не ще познае. Беше време да спрем за следобедна почивка, но Петрос реши да продължим. Каза, че това е начин да се самонакаже за невъздържаността си. Аз, който не бях извършил нищо, трябваше да го придружа под палещото слънце. Мислех си за справедливата битка и за хилядите хора, пръснати по света и заети с неща, които не са им по сърце. Въпреки, че направи от пръста ми жива рана, упражнението по жестокост ми се отразяваше добре. Беше ме накарало да разбера до каква степен съзнанието ми може да ме предаде, да ме тласне към нежелани от мен неща и безполезни чувства. В онзи момент исках Петрус да е прав, наистина да има някакъв пратеник. С когото да разговарям смислено и от когото да търся помощ за житейските си проблеми. Закупнях да настъпи нощ. Междувременно Петрус не спираше да говори за момчето. Накрая се убеди, че е постъпил правилно. За целта отново прибегна до библейски аргумент. Христос е простил на прелюбодейката, но е заклемил смокинята, която не пожелала да му даде плод. Аз също не съм длъжен вечно да бъда добър. Край, за него проблемът бе разрешен. Отново бе от Библията. Стигнахме до Естела към девет вечерта. Изкъпав се и слязохме за вечеря. Авторът на първия справочник за пътя на Сантяго, Аймерик Пико, бе описал Естела като едно благодатно местенце с вкусен хляб, чудно вино, месо и риба. Реката Ега има сладка, чиста и много хубава вода. Не пив вода от реката, нощо се отнася до трапезата. Пико продължаваше да има право, дори и след 8 века. Сервираха овнешки бут, сърцевина от ангинари и риоха от добра реколта. Дълго се задържахме на масата. Говорихме си за разни банални неща и се наслаждавахме на виното. Накрая Петро каза, че е дошъл моментът да се срещна за първи път с моя пратеник. Станахме и тръгнахме из града. Някои улички водеха право в реката, съвсем като във Венеция. На една такава уличка реших да седна. Петрос знаеше, че от тук насетне аз ще ръководя церемонията и поизостана. Дълго стоях загледан в реката. Водите и шумът започнаха да ме откъсват от света и да ми внушават дълбоко спокойствие. Затворих очи и си представих първия огнен стълб. Имаше момент на затруднение, но накрая той се появи. Изрекох ритуалните думи, и вторият стълб се появи от лявата ми страна. Пространството между двата стълба беше осветено от огъня, но оставаше празно. Дълго се взирах в него, опитвайки се да не мисля, за да може пратеника да се появи. Но вместо него се да ми се явяват екзотични картини, входът на някаква пирамида, жена, облечена в чисто злато, чернокожи мъже, танцуващи около огън. Образите бързо се сменяха, аз ги оставих да текат безконтролно, и явиха ми се много участъци от пътя който бяхме извървили с Петрус. Пейзажи, ресторанти, гори. Докато внезапно, без никакво предупреждение, сивата пустош от сутринта се разпростря между двата стълба. Там, вренчен в мен, се появи симпатичен мъж с лукав блясък в очите. Той се засмя и аз се усмихнах в транса си. Показа ми една затворена турба, отвори я и надникна в нея, но от мястото си аз не можех да видя нищо. Тогава в главата ми изкочи едно име. Астраин. Започнах да осмислям това име, да го усещам да вибрира между двата огнени стълба. Пратеникът ми кимна утвърдително. Да, бях открил как се казва. В този момент трябваше да приключа упражнението. Казах ритуалните думи и огасих огнените стълбове. Първо левия, после и десния. Отворих очи и видях пред себе си река Ега, беше доста по отколкото си го представях, рече Петрус, след като му разказах какво се е случило между стълбовете, това беше първата ви среща. Среща на взаимно опознаване и взаимно приятелство. Разговорът ти с претейника ще е позотворен, ако го призоваваш всеки ден и обсъждаш проблемите си с него. Но трябва отлично да можеш да различаваш реалната помощ от клопката. Винаги дръж в меча си при срещите и бъди готов да го използваш, но аз все още нямам меч, отвърнах, затова пратеникът не може да ти навреди много. Но дори и така е по-добре да не го улесняваш. Ритуалът беше свършил. Сбъгувах се с Петрус и се върнах в хотела. В леглото си помисли за бедното момче, което ми сервирал обеда. Изпитвах желание да се върна и да го науча на ритуала на пратеника. Искаше ми се да му кажа, че всичко може да се промени, стига да поиска. Но нямаше никакъв смисъл да се опитвам да спася света, та дори не бях успял още да спася самия себе си. Любовта да разговаряш с пратеника не означава да го разпитваш за света на духовете, каза Петрус на другия ден. Пратеникът ще ти служи за едно, да ти помага в материалния свят. От своя страна той ще ти помага, ако знаеш точно какво искаш. Бяхме спрели в някакво селище, за да пиенем по нещо. Петро си бе поръчал бира, а аз – безалкохолно. Подложката на моята чаша беше от прозрачна пластмаса. Вътре имаше отцветена вода, пръстите ми рисуваха абстрактни фигурки по нея. Бях притеснен. Ти ми каза, че пратеникът се проявил чрез хлапето, защото е искал да ми каже нещо, нещо спешно, потвърди той. Продължихме да си говорим за пратеници, ангели и демони. Трудно ми бе да приема тази толкова утилитърна употреба на мистериите от традицията. Петрос настояваше на идеята си, че винаги трябва да търсим награда, а аз и мислех за думите на Христос, че богатите няма да отидат на небето. Исус също е възнаградил човека, който успял да умножи имането на своя господар. Не съм му повярвали само заради хубавите думи. Наложи се е да се доказва с чудеса и да възнаграждава последователите си, никой да не злослови за Исус в моя бар. Прекъсна го съдържателят на бара, който се бе вслушал в разговора ни, никой не злослови за Исус. Отвърна Петрус, да се говори лошо за Исус е все едно да се извърши глях в негово име. Именно това обаче сторихте вие на площада. Съдържателят на бара се поколеба за миг, но бързо отговори, аз нямам нищо общо. Тогава съм бил дете, виновни са винаги другите, промърмори Петрос. Човекът излезе през вратата към кухнята. Попитах за какво става дума, преди 50 години, в средата на XX век, един циганин бил изборен жив тук, на площада. Обвинили го в магиосничество и в хулене на светото причастие? Случаят останал незабелязан сред новините от гражданската война в Испания. Днес никой не го помни, освен жителите на този град. А ти откъде знаеш за него, Петрус, знам, защото вече съм изминавал пътя на Сантяго. Продължихме да пием в празния бар. Навън напичаше. Беше време за сиеста. Неслед дълго съдържателят на бара се върна се норийския свещеник. Кои сте вие, попита свещеникът? Петрус посочи мидата върху раницата си. Вече от 1200 години поклонниците минаваха по пътя пред бара. Според местните обичаи, всеки поклонник трябваше да бъде зачетен и добре прият, каквото и да се случи. Свещеникът веднага смени тона, как така поклонници по пътя на Сантьяго хулят Исус, попита той, а тонът му беше някак наволчителен, тук никой не е хулил Исус. Говорехме само за престъпленията, извършени в името на Христа, като онова с циганина, изгорен на площада. Мидата върху раницата на Петров предизвика промяна и в тона на съдържателя. Този път той се обърна по-почтително към нас, проклятието на циганина продължава да тегне и до днес, каза потокорителния поглед на свещеника. Петров настоя да разбере как. Свещеникът заяви, че това са хорски приказки, не срещат никаква подкрепа от страна на църквата. Но собственикът на бара продължи. Преди да умре, циганинът каза, че неговите демони ще се вселят в най-малкото дете от селото. Когато детето пораснело, остарело и си отидало от този свят, демоните ще ли да преминат в друго дете? И така свекове, земята тук е същата като в селата наоколо, каза свещеникът, когато при тях има суша, има я и при нас. Когато там вали и реколтата е добра, и ние пълним хамбарите си. Тук не се е случило нищо, което да не се е случвало и в съседните села. Цялата история е една голяма измислица. Не ни се е случило нищо, понеже сме изолирали проклятието, каза съдържателят на бара, а ми да отидем при него, отвърна Петрус. Свещеникът се засмя и каза, че това са врели не кипели. Съдържателят се прекръсти, никой обаче не е помръдна. Петрус поиска сметката и настоя някой да ни отведе при човека, приел проклятието. Свещеникът се извини и каза, че трябва да се връща в църквата. Имал важна работа, и излезе, преди да успеем да кажем нещо. Собственикът на бара погледна ужасен към Петрус, не се притеснявай, каза водачът ми, на нас ни стига да ни посочиш дома му. Ние ще се опитаме да освободим града от проклятието. Съдържателят излезе с нас на прашната улица, блеснала под жаркото следобедно слънце. Вървяхме заедно до края на селото. Там той ни посочи една отдалечена къща край пътя, редовно пращаме храна, дрехи и каквото е необходимо, извини се той, но дори и свещеникът не ходи там. Сбогувахме се и се отправихме към къщата. Съдържателят на бара остана да чака, може би си е мислил, че ще я подминем. Петрос обаче отиде до входната врата и по Когато се обърнах, съдържателят на бара бе изчезнал. Една жена на около 60 години дойде да ни отвори вратата. До нея стоеше огромно черно куче, което изглеждаше доволно от посещението ни и махаше с опашка. Жената попита какво искаме, каза, че е заета, че Переки, че е оставила тенджери на котлона. Но не изглеждаше изненадана от посещението ми. Реших, че много поклонници, които не знаят за проклятието, вероятно са чукали на вратата и да търсят подслон. Ние сме поклонници по пътя за компостела. Нуждаем се от малко топла вода. Каза Петрус, знам, че вие няма да ми откажете. Жената ни отвори вратата доста неохотно. Влязохме в малко салонче. Беше чисто, но бедно обзаведено. Имаше едно канапе с раздрана изкуствената пицерия, бюфет, маса с пластмасов плот по два стола. На бюфета стоеше изображение на пресветото сърце Исусово, имаше статуетки на светци и разпятие, направено от парченца огледало. В салончето имаше още две врати. През едната можех да зърна спалнята. Жената преведе петрос през другата, от която се влизаше в кухнята. Имам малко вяла вода. Каза тя, ще ви я в един съд и после, ако обичате, си вървете откъдето сте дошли. Останах насаме с голямото куче. То махаше с опашка, доволно и дружелюбно. След малко жената се върна с някаква стара консервена котия, напълния с топла вода и я подаде на петрос. Готово. Вървете с Божията благословия, но Петрус не помръдна. Изведи пакет чече от раницата си, служи го в консервената котия и каза, че би желал да сподели с нея малкото, което има. В знак на благодарност за гостоприемството. Видимо ядосана, жената донесе две чаши и седна с Петрус по масата с пластмасов плод. Аз продължих да гледам кучето, заслужен в техния разговор. В селото ми казаха, че върху този дом тегне проклятие, заяви Петрус с равен тон. Усетих как очите на кучето блеснаха, сякаш и то беше разбрало се какво става дума. Възрастната жена веднага скочи на крака, това е лъжа. Старо суеверие, хайде, побързо си пийте чая, защото има много работа. Кучето усети внезапната промяна в настроението на жената и застана наш трек. Но Петрус продължи да се държи все така спокойно. Бавно наля чая в чашата. Поднесе я към устните си, после я върна на масата, без да отпие нито глътка, много е горещ. Каза, ще почакаме да изкине малко. Жената не седна повече, и явно беше обезпокоена от присъствието ни. Разкаиваше се, че е отворила вратата. Забеляза, че гледам вренчено към кучето, и го привика до себе си. Животното се почини, но щом стигна до нея, отново се загледа в мен. Ето за това, драги ми Паугол, каза Петрус, гледайки ме. Ето затова твоят пратеник се яви вчера чрез детето. Внезапно си дадох сметка, че не аз гледам кучето. Откакто бях влязъл, то ме бе хипнотизирало и приковало погледа ми към себе си. Гледаше ме и ме караше да се подчинявам на волята му. Започнах да изпадам в леност, дощ ми се да подръмна на онова съдрано на канапе. Навън беше твърде горещо и никак не ми се вървеше. Всичко това ми се струваше странно. Имах усещането, че съм попаднал в капан. Кучето ме гледаше вренчено и колкото повече ме гледаше, толкова повече ми се доспиваше. Хайде, каза Петрус, стана и ми подаде чашата чай. Пий ни малко, защото жената иска веднага да си тръгваме. Аз се олюлях, но успях да поема чашата. Горещия чай ми помогна да се съвзема. Исках да кажа нещо, да попитам за името на кучето, но от гърлото ми не излизаше глас. Нещо в мен се бе пробудило, нещо, за което Петрус не ме беше подготвил, но което започваше да се проявява. Беше някакво неконтролируемо желание да изричам странни думи, чието смисъл самият аз не познавах. Реших, че Петрус е сложил нещо в чая. Всичко започна да ми се струва далечно. Има само някакво смътно усещане, че жената казва на Петрус да си вървим. Изпаднах в еуфория и реших да изрека на глас странните думи, които ми минаваха през главата. Понятно стаята ми беше единствено кучето. Когато започнах да изричам странните, неразбираеми за мен слова, усетих как то започва да ръмжи. И явно разбираше какво казвам. Това ме превъзбуди и продължих да говоря все по-високо. Кучето скочи и се озъби. Вече не беше дружелюбното животно, което ме бе посрещнало на прага. Беше зло и застрашително, всеки момент можеше да ми се нахвърли. Знаех, че думите ме закрилят и започнах да говоря още по-високо, насочвайки цялата си сила към него. Усещах в себе си някаква различна мощ, която не му позволяваше да ме нападне. Сетне всичко мина на забавен каданс. Видях, как жената се доближава към мен с клясъци и се опитва да ме изплъска навън. Видях, че Петров хваща жената. Кучето обаче не обръщаше никакво внимание на схватката им, гледаше ме вренчено, скочи се ръмжене и оголи зъби. Опитах се да разбера странния език, който говорех, но колкото пъти спирах, за да потърся смисъла на думите, властта ми намаляваше и кучето напредваше към мен. Ставаше посилно. Започнах да крещя, без да разбирам какво, а жената се присъедини към кресъците ми. Кучето лаеше и ме заплашваше, но докато продължавах да говоря, бях в безопасност. Чувах нечи и гръмък смях, но не знаех дали смехът съществува или е плотна въображението ми. Внезапно, сякаш всичко се случваше едновременно, в къщата на хлоу вятър, кучето нададе силен вой и скочи върху мен. Аз вдигнах ръка, за да предпазя лицето си, изкръщих някаква дума и зачъка схватката. Кучето се хвърли върху мен с цялата си тежест и аз паднах върху канапето с изкуствената пицерия. За няколко секунди останахме вренчени един в друг, после то хукна навън. Заплаках неудържимо, сетих се за семейството си, за жена си, за приятелите си. Изпитвах огромен прилив на любов, някаква безгранична абсурдна радост, защото същевременно осъзнавах цялата история с кучето. Петрус ме хвана за ръката и ме поведе навън. Жената избутваше и два мани. Потърсих с поглед животното, но от него нямаше и помен. Прегърнах Петрус и продължих да плача, докато вървяхме под слънцето. Не си спомнях как сме се движили. Дойдох на себе си едва когато бях седнал до един извор. Петрос плискаше с вода лицето и килами. ми. Поисках да пие на една глътка, но той каза, че ако сега пие нещо, ще повърна. Гадеше ми се малко, но бях бодър. Бях обзет от безкрайна любов към всичко и към всички. Огледах се и видях дърветата край пътя, изворчето, където бяхме спрели, усетих свежия ветрет и чух птичите трели в гората. Виждах лицето на моя ангел, както го нарече Петрус. Попитах дали сме далеч от дома на жената. Той каза, че сме вървили около 15 минути. Сигурно искаш да знаеш какво се случи, каза той. В действителност това нямаше никакво значение. Аз бях щастлив от обзелата ме огромна любов. Кучето, жената, съдържателят на бара, всичко бе някакъв далечен спомен, който сякаш нямаше отношение към чувствата ми в момента. Казах на Петрус, че искам да походя малко, понеже се чувствам добре. Станах и отново поехме по пътя на Сантяго. До вечерта почти не продумах. Бях потънал в онова приятно усещане, което сякаш изпълваше всичко. От време на време си мислех, че Петрус се поставил някакъв наркотик в чая, но и това беше без значение. Важни бяха пламините, поточетата, светята край пътя, благородните черти на лицето на моя ангел. Стигнахме до някакъв хотел в 8 вечерта. Макар и по-слабо, все още се намирах в нова блажено състояние. Собственикът поиска паспорта ми, за да направи регистрацията, и аз му го подадох. Вие сте от Бразилия. Вече съм ходил там. Бях отседнал в един хотел на Плажа и Панема. Абсурдното му изказване ме върна към действителността. Насред пътя на Сантяго, в построено преди много векове село, имаше хотелиер, който познава Плажа и Панема. Готов съм да разговаряме. Казах на Петрос трябва да знам какво се случи днес. Всичко, блаженството бе отминало. На негово място отново се появи разумът със страха от непознатото и спешната и абсолютна необходимост отново да стъпя на земята, след вечеря, каза той. Петрус спомоли собственика на хотела да включи телевизора, но без звук. Каза, че това е най-добрият начин да го слушам, без да задавам въпроси, понеже част от мен ще да следи какво става на екрана. Попита докъде помня случилото се. Аз отвърнах, че помня всичко, освен как сме стигнали до извора. Той е без значение, каза той. По телевизията започна филм за някогашните въглекопачи. Хората бяха облечени в дрехи от началото на века. Вчера, когато усетих колко бърза твоят пратеник, разбрах, че по пътя на Сантьяго започва битка. Ти си тук, за да откриеш твоя меч и да освоиш практиките на рам. Но винаги, когато водач помага на поклонник, има поне едно обстоятелство, което обягва и на двамата. То е нещо като практически тест върху преподаваната материя. В твоя случай се оказа срещата ти с кучето. Подробностите от схватката и причината за натрупването на демонило едно животно. Ще ти обясня по-късно. Важното в момента е да разбереш, че унази жена беше свикнала с проклятието. Бе го възприела като нормално състояние и мизерията в нейния живот и се струваше нещо добро. Научила се бе да се задоволява с малко, при положение, че животът е щедър и винаги иска да ни предложи повече. Когато прогони демоните на онази нещасна женица, ти наруши баланса в нейния свят. Онзи ден си говорихме за жестокостта, която някои хора са в състояние сами да си причинят. Често, когато се опитваме да им покажем доброто, да им покажем колко ще е животът, отхвърлят идеята, сякаш идва от дявола. Те не обичат да искат много от живота, защото се страхуват от поражението. Но онзи, който реши да поведе справедливата битка, трябва да гледа на света като на неизмеримо съкровище, което трябва да бъде открито и завзето. Петрос ме попита дали зная какво търся там, по пътя на Сантьяго, търся меча си, отвърнах, а за какво ти е притребвал този меч, защото той ще ми донесе силата и познанието на традицията. Усетих, че отговорът ми не му допадна особено. Но той продължи, ти си тук, за да търсиш някаква награда. Престраши се да помечтаеш и направи всичко възможно да превърнеш мечтата си в реалност. Трябва да знаеш какво ще предприемеш с меча си и това трябва да ти се изясни напълно, преди да сме го открили. Има едно нещо в твоя полза, ти търсиш наградата. Тръгнал си по пътя на Сантяго, понеже искаш да бъдеш възнаграден за усилието. Вече установих че изпълняваш всичко, на което те уча, търсейки да постигнеш някаква практическа цел. Това е крайно положително, остава единствено да успеш да обединиш практиките на рам и собствената си интуиция. Езикът на твоето сърце ще предупредели правилния начин, по който да стигнеш до меча и да боравиш с него. В противен случай упражненията и практиките на рам ще станат част от безполезната мъдрост на традицията. Петрус и преди ми бе говорил за това, но по различен начин и въпреки че се съгласявах с него, всъщност исках да науча друго. Интересуваха ме две неща, които не можех да си обясня. Чуждият език, на който говорих, и радостното любовно чувство, след като прогони в кучето, радостното чувство дойде, защото жестът ти бе наситен с АГП. Ти често говориш за АГП, а до момента не си ми обяснил какво точно означава. Имам усещането, че става дума за някаква повише форма на любов, именно. Скоро ще дойде моментът да изпиташ тази силна любов, която ще те облада изцяло. До тогава знай, че тя се проявява свободно вътре в теб. Нека това те радва, и преди съм имал подобно усещане, но е било пократкотрайно и поразлично. Случвало ми се след професионален успех, след някое завоевание или когато съм чувствал, че късметът е щедър към мен. В същото време, когато това чувство ме обземаше, аз се затварях отвътре, вътре, страхувах се да му се отдам напълно. Сякаш радостта ми можеше да събуди завист у хората, а е възможно и да съм се смятал недостоен за щастието, преди да опознаем АГП, всички правим така, каза той с поглед, вперен в телевизора. Тогава го попитах за непознатия език, на който проговорих, това и за мен бе изненада. Не е практика от пътя на Сантяго. Става дума за харизмата и е част от практиките на Рамо пътя към Рим. Вече бях чувал нещо за харизмата, но помолих Петров да ми обясни по-добре, харизмата е дар от Светия Дух. Проявява се у хората, има голямо разнообразие, дарба за лекуване, дарба за правене на чудеса, дарба за пророкуване и други. Ти си получил дарбата за езици, същата, която се проявила у апостолите на Петдесетница. Дарбата за езици е свързана с непосредственото контактуване със светия Дух. Служи за изричане на могъщи молитви, при екзорсизъм, както в твоя случай, и когато те споходи просветление. Дните, прекарани в път, практиките на рам, а и кучето, което представляваше опасност за теб, случайно пробудиха дарбата ти за езици. Тя няма да се прояви повече, освен ако не намериш меча си и не решиш да поемеш по пътя към Рим. Във всеки случай това беше добър знак. Продължих да гледам немия телевизионен екран. Историята с каменоваглените мини се бе превърнала в поредица от мъжки и женски образи, разговарящи, спорещи, дискутиращи. От време на време по някой актьор и актриса се целуваха. Още нещо, каза Петрус, възможно е пак да срещнеш кучето, ако това стане, не се опитвай отново да пробудиш дарбата за езици, защото тя повече няма да се върне. Ще те науча на друга практика на РАМ, която ще събуди интуицията ти. Така ще започнеш да разбираш тайния език на съзнанието си. Той ще ти е полезен във всеки момент от живота. Петрус изключи телевизора точно когато предаването ме заинтригува. После отиде до бара и поиска шише минерална вода. Двамата пийнахме малко, и той взе със себе си шишето. Седнахме на открито. Известно време никой не каза нищо. Тишината на нощта ни обгърна. Млечният път на небето все така ми напомняше за моята цел, да намеря меча си. Неслед дълго Петров ми преподаде упражнението с водата. Изморен съм и ще си лягам, каза той, но ти изпълни упражнението сега. Събуди отново своята интуиция, своята тъмна страна. Не търси логика, защото водата няма да ти се остави да я овладеш лесно. Но постепенно и без насилие тя ще изгради един нов вид връзка между теб и Вселената. И преди да влезе в хотела, Петро заключи, хората не винаги получават помощ от куче. Още малко продължих да се наслаждавам на свежата тиха нощ. Хотелът бе отдалечен от града и по пътя нямаше жива душа. Сетих се за хотелиера, който познаваше и панема. За него навярно бе абсурдно, че аз съм тук, на това така сурово място, изпечено от слънцето, което всеки ден се завръщаше с нова сила. Взе да ми се доспива и реших веднага да изпълни упражнението. Излях останалата в шишето вода на цимента, веднага се образува локва. Беше безформена, не напомняше на каквото и да било, а аз се опитвах да я оприлича на нещо. Пръстите ми се заплъзгаха по студената вода и аз започнах да изпадам в хипноза, подобна на онази, която изпитваме, когато гледаме огън. Не мислех за нищо, просто си играйх. Играйх си с локва вода. Изтеглих няколко продълговати вадички в края и, и, тя сякаш се превърна в мокро слънце. Чертичките обаче веднага се разтекоха и се смесиха. Плеснах с длан в центъра на локвата. Водата се разля наоколо и разпръсна капчици по цимента, черни звезди върху сифон. Бях напълно отдаден на това абсурдно и безцелно, но доставящо ми удоволствие упражнение. Усетих, че съзнанието ми е почти заспало, което иначе постигах само с продължителна медитация и отпускане. Същевременно нещо ми посказваше, че дълбоко в мен, в най-потайните кътчета на ума ми, една сила придобива очертания и се готви да излезе наяве. Събуждане на интуицията, упражнение с вода, изле вода, за да се получи локвитка върху гладка, непропусклива повърхност. Гледай я известно време. После започни да си играеш безцелно с водата. Рисувай си нищо незначащи картинки. Изпълнявай упражнението в продължение на една седмица поне за по 10 минути. Не и да търсиш практически резултати от упражнението. То малко по малко ще пробуди интуицията. Когато тя започне да се проявява и в други моменти от деня, ти и се довери. Дълго си е играх с локвата и ми беше трудно да спра. Ако Петрос ми бе преподал упражнението с водата в началото на пътя, със сигурност щях да го приема като загуба на време. Но сега, след като вече бях говорил на непонятни езици и бях гонил демони, онази локва вода създаваше връзка, все още слаба, с млечния път над мен. Отразяваше звездите, оформяше рисунки, които не разбирах, и ми носеше усещането, че не си губя времето, а че създавам нов код за общуване със света. Тайният кот на душата, езикът, който познаваме, но в който рядко се вслушваме. Когато се опомних, вече беше доста късно. Осветлението на входа бе огасено. Влязох бе шумно в хотела. В стаята си отново призувах Астраин. Този път той се появи поясен и аз му обясних за меча и за целите в живота си. За сега нищо не ми отговаряше, но Петров ми бе казал, че входа на призуваванията Астраин ще се превърне в мощно и живо присъствие до мен. Бракът Логруно е един от най-големите градове, откъдето минават поклонниците по пътя на Сантяго. Преди него единственият голям град, който прекосихме, беше Пампуна, но ние не пренощувахме там. Алоонзи след обед, когато пристигнахме в Огроно, градът се стягаше за голямо пиршество и Петрос предложи да останам поне една нощ. Вече бях привикнал към покоя и свободата на полето, та идеята не ми допадна особено. От случката с кучето бяха минали пет дни. Всяка нощ призовавах Астраин и изпълнявах упражнението с водата. Чувствах се доста поспокоен, осъзнавах значението на пътя на Сантьяго в моя живот и бях наясно с бъдещето. Въпреки суровостта на пейзажа, въпреки сухата храна и умората от целодневния път, аз и живея в сън на яве. Всичко обаче остана някъде назад, щом влязохме в Логроно. За разлика от горещия, но чист въздух в полето тук беше прашно и пълно с коли, журналисти и телевизионни екипи. Петрос влезе в първия бар, за да разбере какво става. Ама вие не знаете ли, господине? Днес се жени дъщерята на полковник М. Отвърна човекът, ще има голямо огощение на площада и днес ще затворя порано. Беше невъзможно да си намерим хотел, затова отседнахме от възрастно семейство, което бе забелязало мидата върху раницата на Петрос. Изкъпахме се, а слабох единствения дълъг панталон, който носех, и излязохме на площада. Десетки сервитори в черни дрехи се потяха под навесите и изпипваха последните детайли в подредбата на пръснатите наветмаси. Испанската телевизия заснемаше подготовката. Минахме по една уличка, за да стигнем до енорийската църква, Сантяго Елреал, където се канеха да започнат церемонията. В църквата нахлуваше поток от официално облечени хора. Гримът на жените се бе порастекал от жегата, а децата в бели дрежки започваха да нервничат. Когато пред входа спря черна лимузина, в небето гръмнаха фойерверки. Пристигаше младоженецът. Не успяхме да влезем в претъпканата църква и решихме да се върнем на площада. Петрус отиде да пообиколи, а аз седнах на една от пейките и зачаках енчавката да свърши и да започне обощението. До мен някакъв продавач на пуканки чакаше края на церемонията, за да припечели нещо извънредно. И вие ли сте от гостите? Попита продавачът. Не, отвърнах. Ние сме поклонници на път за компостела. От Мадрид има директен влак до там. А ако го вземете в петък, имате право и на безплатен хотел. Не, ние правим поклонението пеш. Продавачът ме погледна и внимателно каза, такова поклонение е за светците. Решив да не споря. Беше възрастен човек, който започна да ми разказва, че вече е задумил дъщеря си, но че тя сега не живее с мъжа си. По времето на Франко семейството беше на поголяма голяма почет. Каза, в днешни дни никой не го зачита. Въпреки, че бях в чужда страна, където не е желателно да се обсъжда теми от политиката, не можех да подмина думите му без коментар. Казах му, че Франко е бил диктатор и че нищо от неговото време не би могло да е по-добро. Човекът по червеня, кой сте вие, че да говорите така, познавам историята на страната ви. Познавам борбата за свобода на вашия народ. Чел съм за престъпленията от времето на Испанската гражданска война, а аз пък съм участвал в тази война. Имам правото да говоря, защото в нея се е проливала кръвта на моето семейство. Историята, дето сте я чели, не ме интересува. За мен е важно случилото се със семейството ми. Аз съм се бил срещу Франко, но след като той победи, моя живот се подобри. Не съм беден и си имам количка за пукънки. Това социалистическо правителство сега не ми е помогнало да го постигна. В момента живея по зле отпреди. Сетих се за думите на Петрус, че хората се задоволяват със съвсем малко в живота. Реших да не настоявам и се преместих на друга пейка. Петрус дойде и седна до мен. Разказах му случката с продавача на пуканки, да се разговаря е много полезно, когато искаме да се убедим в думите си. Каза той, аз съм от Италианската комунистическа партия и не знаех за тая твоя профашистка на гласа. Каква профашистка на гласа? Попитав за възмущение ти си помогнал на стареца да се убеди, че Франко е бил по-добър. Може би той никога не е знаел защо. Сега вече знае, аз пък съм силно изненадан да узная, че италианската компартия вярва в светия дух. Хората се вълнуват какво ще си кажат съседите, рече той. Отново гръмнаха фойерверки. На естрадата се качи оркестър и музикантите започнаха да настройват инструментите си. Тържеството щеше да започне всеки момент. Погледнах към небето, мръкваше и се бяха появили звезди. Петрус отиде при един от келнерите и успя да издейства две пластмасови чашки с вино, на късмет е да се пи немалко преди тържеството, каза той ми подаде едната чашка, вземи, ще ти помогне да забравиш стареца с поканките, аз вече и не мисля за него, а би трябвало. Защото случилото се символизира грешното поведение. Все се опитваме да спечелим привърженици за нашето обяснение на Вселената. Смятаме, че колкото повече хора са убедени в същото, в което вярваме ние, толкова полесно то ще се превърне в реалност. А изобщо не е така. Огледай се наоколо, гутви се голям празник, предстои грандиозно тържество. Едновременно се честват няколко неща – мечтата на един баща, който е искал да задуми дъщеря си, мечтата на дъщерята, която е искала да се омъжи, и мечтата на младоженеца. Това е хубаво, защото те вярват в своята мечта и искат да покажат на всички, че са я постигнали. Празникът не е, за да убедят някого в нещо, за това е приятен. По всичко личи, че тези хора са провели справедливата битка на любовта, но ти все се опитваш да ме убеждаваш, Петрус. Ти ме водиш по пътя на Сантяго. Той ме погледна хладно, аз те уча на практиките на рам, но ти ще успеш да стигнеш до твоя меч само ако разбереш че пътят е в сърцето ти. Заедно са истината и живота. Петрос посочи към небето, където звездите вече ясно се виждаха, Млечният път показва пътя към Компостела. Няма религия, която да е в състояние да събере всички звезди, защото, ако това се случи, Вселената ще се превърне в едно гигантско празно пространство и ще се изгуби смисълът на нейното съществуване. Всяка звезда, а и всеки човек имат своите индивидуални характеристики. Има зелени звезди, жълти звезди, сини и бели, има комети, метеори и метеорити, има мъглявини и пръстени. Това, което отдолу ни прилича на съвкупност от еднакви точици, в действителност са милион различни неща, пръснати в пространство отвъд човешките разбирания. Издигна се Фойерверг и от светлината му небето притъмня за момент. В небето излигна водопад от зелени искри. Преди чувахме единствено звука, защото беше светло. Сега можем да видим и светлините, каза Петрус, едничката промяна, към която човекът може да се стреми. Булката излезе от църквата. Хората захвърляха ориз и не дадоха радостни възгласи. Беше слабичко момиче на около 17 години. Държаше за ръка момче в парадна униформа. Всички заизлизаха. Отправиха се към площада. Ето го полковник М, вижте роплята на булката. Колко е красива, викаха някакви момичета край нас. Гостите насядаха около масите, сервитьорите неляха вино и за засвири. Старецът с поканките веднага бе на от тълпа крещещи хлапета, които подаваха пари и разсеха поканките по земята. Помислих си как тази нощ за жителите на Логро на Останалият свят не съществува. Нямаше заплаха от ядра на война, нямаше безработица, убийства. Вечерта беше празнична, масите бяха на площада за хората и всички се чувстваха важни. Някакъв телевизионен екип се приближи до нас и Петро скри лицето си. Но екипът ни подмина и камерата се насочи към един от гостите до нас. Веднага го разпознах, беше Мануло, оглавяваше Испанската агитка на Световното първенство по футбол в Мексико. Когато интервюто свърши, отидох при него. Казах му, че съм бразилец, а той се престори невъзмутен и заяви, че сме им откраднали един гол на първата ни среща на Световното. Но веднага след това ме прегърна и ме успокои, че Бразилия отново ще има най-добрите играчи в света. Как успяваш да следиш мачовете, като си все съгръб към игрището, за да надахваш агитката, попитах аз. Не веднъж го бях забелезвал на екрана по време на предаванията от световното, това ми доставя радост. Да помогна на агитката да повярва в победата. И заключи мъдро, сякаш и той бе водач на поклонници, агитка без вяра може да доведе отбора до загуба на сигурен мач. Приятелите на Мануло го повикаха да иде при тях, но аз продължих да разсъждавам върху думите му. Въпреки, че никога не бе изминавал пътя на Сантяго, той също знаеше какво означава да водиш справедливата битка. Петрус бе избягал в края на площада, искрено обеспокоен от присъствието на телевизионните екипи. Едва когато прожекторите огаснаха, той се измъкна иззад дърветата и се поотпусна. Поискахме си още две чаши вино. Аз си напълних една чиния с хапки, а Петрус намери маса, където се сместихме до други гости. Младоженците разрязаха огромна торта и се чуха още посилни възгласи. Те и се обичат, предположих на висок глас. то е ясно, че се обичат, каза някакъв господин в тмен костюм, седнал на нашата маса. Виждали ли сте някой да се жени заради друго? Запазих отговора за себе си, спомняки си думите на Петрус относно продавача на пуканки. Водачът ми обаче не остави репликата без коментар, за какъв вид любов говорите, господине, за Ерос, Филос или агапе? Мъжът го погледна неразбиращо, Петро стана, напълни отново чашата си и пожела да се поразходим, на гръцки има три думи за назоваване на любовта, подхва на той, днес ти видя проявлението на Ерос, любовта между двама души. Младоженците се усмихваха пред светкавиците и приемаха поздравления, те май се обичат. Каза той за двойката. И смятат, че любовта е нещо, което расте. Скоро ще започнат сами да се борят с живота, ще изградят дом и ще станат съучастници в едно приключение. От това любовта нараства и се облагородява. Той ще продължи кариерата си в армията, тя ще трябва да може да готви и да бъде добра домакиня, понеже от дете е възпитавана така. Ще го последва, ще имат деца и ако чувстват, че градят заедно нещо, той е, защото водят справедливата битка. Така, въпреки всички спънки, щастието им никога няма да секне. А в историята, която ти разказвам, може внезапно да настъпи обрат. У него може да се зароди усещането, че не е достатъчно свободен да проявява целия ерус, цялата любов, която има и към други жени. В нея може да се роди усещането, че е пожертвала кариера и бляскав живот, за да следва мъжа си. Тогава на мястото на съвместния градеж, всеки по-своему ще се чувства ограбен. Ерос, обединяващият ги дух, ще започне да показва единствено лошата си страна. И онова, което Господ е отредил на човека като най-више чувство, ще се превърне в извор на омраза и разруха. Погледах се, Ерос присъстваше у много двойки. Упражнението с водата бе пробудило у мен езика на сърцето и аз виждах хората по различен начин. Може да беше поради самотните ми дни в гората, може да се дължеше на самите практики на рам. Но аз чувствах присъствието на добрия и не лошия Ерос, точно както ми го бе описал Петрус, виждаш ли колко е странно, каза Петрус, говоряки за същото, независимо дали е добър или лош, лицето на Ерос никога не е еднакво хората. Също като звездите по небето, за които говорих преди половин час. И никой не може да избяга от Ерос. Всички се нуждаят от присъствието му, въпреки че Ерос често ни кара да се чувстваме изолирани от света, пленници на самотата. Оркестърът засвири свири Ваус, хората танцуваха на циментовата площадка пред естрадата. Градусът започваше да се покачва и всички бяха позапотени и поразвеселени. Забелезах момиче, облечено в синьо, което навярно бе очаквало сватбата най-вече заради Валса. Вероятно искаше да танцува с някого, когато е копняло да прегърне, откакто е пораснало. Следаше с очи едно момче със светъл костюм. То бе заобиколено от приятелите си. Всички те разговаряха весело и не обръщаха внимание на Валса. Не бяха разбрали, че застаналото на близо момиче в синю настойчиво гледа към един от тях. Замислих се за малките градчета, за мечтаната от детството женитба с избрания младеж. Момичето в синьо забеля за погледа ми, и се дръпна от дансинга. Точно тогава младежът я потърси с очи, щом видя, че е с други момичета, продължи оживения си разговор с приятелите. Насочих вниманието на Петрос към двамата. За известно време той следи играта на погледи, после се върна към виното си, държат се, сякаше срамно да покажат любовта си, това беше единственият му коментар. Едно момиче пред нас ни гледаше съсредоточено. Вероятно беше на половината на нашите години. Петрус вдигна към него чашата вино. Момичето се за засрамено и посочи родителите си в търсене на извинение, че не се приближава, тази страна на любовта е некрасивата, каза Петрус. Любовта? която отправя предизвикателства, любовта на двама по възрастни непознати, които са дошли отдалеч, а утре ще си тръгнат. Ще тръгнат към един свят, който това момиче също иска да види. По гласа на Петрос разбрах, че вече е на градус, днес ще говорим за любовта, каза моят водач доста грамогласно, ще говорим за онази истинска любов, която нараства и нараства, и движи света, и прави от човека мъдрец. Една спретната жена близо до нас сякаш не обръщаше ни най-малко внимание на тържеството. Обикаляше от маса, на маса и подреждаше чашите, чиниите и приборите. Виж, унази жена, която не престава да подрежда, рече Петрус, както ти казах и преди, Ерус има много лица. Това е едно от тях. Любовта, претърпяла разочарование. Такава любов намира реализация в чуждото нещастие. Ще целуне булката и младоженеца, но вътрешно ще мърмори, че единият не е подходящ за другия. Опитва се да въведе ред в света, понеже нейният живот е в безпорядък. А там, посочи той друга двойка, жената беше с тежък грим и сложна прическа, виждаш, Ерос, прият по принуда. Любов за обществото, но без каптица емоции. Тя е приела ролята си и е прекъснала всички връзки с света и справедливата битка, много си безкомпромисен. Петрус. Никой ли от присъстващите тук няма да се спаси, о, напротив. Момичето, което ни гледаше. Танцуващите младежи, които познават добрия Ерус. Ако не се оставят да бъдат повлияни от лицемерната любов, която е завладяла предишното поколение, светът със сигурност ще е поразличен. Той посочи възрастни мъж и жена, седнали на една маса, онези двамата също. Не допускат да бъдат заразени от лицемерието като много други. Ако се съди по външността им, цял живот са работили на полето. Гладът и нуждата са ги принудили да се трудят заедно. Освоили се практиките, които ти учиш, без никога да са чували се чували за рам. Понеже са извлекли силата на любовта от самия труд. Тамерос разкрива най-красивото си лице, тъй като е свързан с филос. Какво е филос? Филос е любов под формата на приятелство. Онова, което аз чувствам към теб и към другите. Когато огънят на Ерос не може да гори повече, Филос помага на двойките да останат заедно, а ми Агапе. Днес не е ден да говорим за Агпе. Агапе и в Ерос и в Филос, но това е само едно изречение. Нека се забавляваме на днешното тържество, без да засягаме все поглащащата любов. И той нали още вин в пластмасовата чашка. Около нас имаше някаква заразителна радост. Петрус започваше да се напива и отначало това ме шокира. Но си спомних думите, които ми каза един следобед, че практиките на рам ще имат смисъл само ако могат да бъдат извършени от обикновения човек. Тази нощ Петрус не изглеждаше човек като всеки друг. Беше другар, приятел, който тупеше хората по герба и разговаряше с всички наоколо. Не след дълго бе така замаян, че се наложи да го хвана по ръка и да го заведа до хотела. По пътя си даду сметка за ситуацията. Аз водех моя водач. Осъзнах, че през целия ни път Петрус не се беше опитвал да се изкара по мъдър, по свят или по добър от мен. Всичко, което бе направил, бе да ми предаде опита си, свързан с практиките на Рам. А и искаше да покаже, че е най-обикновен човек, който изпитва Ерос, Филос и Агапе. Това ме накара да се почувствам посилен. Пътят на Сантяго принадлежаше на обикновените хора. Вдъхновението, да говоря всички езици човешки и дори ангелски, да имам пророчески дар, и такава силна вяра, че да мога и планини да премествам, щом любов нямам, нищо не съм. Петрус отново се позоваваше на апостол Павел. Според него Павел бе великият окултен преводач на Христовото послание. Този следобед решихме да ловим риба, след като цяла сутрин бяхме вървели. Рибата не кълвеше, но водачът ни изобщо не обръщаше внимание на това. Според него риболовът бе нещо като символ на връзката между човека и света. Знаем какво искаме и ако сме настоятелни, ще го постигнем. А времето за постигане на целта зависи от Божията помощ. Много е важно да се прави нещо спокойно, преди да се вземе важно житейско решение, каза той. му наси слушат как растат скалите. Аз предпочитам да ловя риба, но в този момент. При тази жега, дори червените лениви риби, почти на повърхността на водата, не обръщаха внимание на куката. Дали влакното е потопено, или не, все същият резултат. Реших да се откажа и да се поразходя. Отидох до едно старо изоставено гробище край реката. Портата на гробището бе напълно несъразмерна с останалата част. Върнах се при Петрус. Разпитах го за гробището. Портата е от стара болница за пилигрими. Каза той, но е била изоставена и на някого му хрумнало да използва фасадата и да построи гробище, което също е изоставено. Така е, нещата в този живот са съвсем краткотрайни. Казах, че е бил твърде суров предната вечер, докато е съдил хората на тържеството. Петру се изненадал думите ми. Увери ме, че разговорът ни не е бил нищо повече от това, което вече ни се е случвало в личния живот. Всички сме се втурнали да търсиме рус. А когато Ерос се опита да се превърне във Филос, решаваме, че любовта не ни е необходима. Без да си даваме сметка, че именно Филос ще ни отведе до повищата форма на любов, до АГП. кажи ми нещо повече за АГП. помолих. Петро се отвърна, че за АГП не може да се говори, трябва да бъде изживяна. Ако сме имали шанс, той ще да ми покаже още този следобед едно от лицата на АГП. Но за тази цел трябва уселената, както е при Риболова. Да действа, за да може всичко да върви добре, Пратеникът ще ти помогне, но има нещо, което е отвъд възможностите му, отвъд желанията и отвъд самия теб, какво е то, божествената искра. Онова, което хората наричат късмет. Когато слънчевите лъчи престанаха да са така горещи, пък тръгнахме да вървим. Пътят на Сантяго минаваше през някакви лузия и ниви, които бяха съвсем пусти по това време на деня. Пресякохме главния път. Също пуст и се върнахме в гората. В далечината виждах връх Сан Лоренсо, най-високата точка на Кастилия. Доста неща се бяха променили в мен, откакто за пръв път срещнах Петро с Жан Пиедюпор. Бразилия и работата, която имах да върша, почти напълно се бяха изличили от съзнанието ми. Единствено жива бе моята цел, и аз всяка нощ я обсъждах застрайн, който ми се явяваше все по-ясно. Винаги го виждах седнал до мен, знаех. Че има нервен тик на дясното око и че се усмихва презрително, щом започна да му повторям нещо, за да се уверя, че ме е разбрал. Преди няколко седмици, особено през първите дни, бях започнал да се притеснявам, че никога няма да стигна до края на пътя. Докато минавахме през Рон Сесвал, бях обзет от силна досада и изпитвах желание веднага да стигна до Сантяго, да взема меча си и да се върна, за да поведа така наречената от Петро справедлива битка. Но сега привързаността ми към цивилизацията, която с такава мъка изоставих, бе почти забравена. В този момент единствените ми грижи бяха слънцето над моята глава и желанието да изживея Агапе. Спуснахме се в една долчинка и прекосихме някакво сухоречно корито. После с мъка се изкачихме на отвъдния бряг. В миналото тук навярно бе имало буйна река, която сбучене бе дълбала земята, за да търси нейните тайни. Сега беше пресъхнала и лесно можеше да се прекоси, но долината, която бе създала, все още беше там и ме принуждаваше да полагам големи усилия, за да я премина. Нещата в този живот са съвсем краткотрайни, бе казал Петров преди няколко часа. Петрус, ти много пъти ли си обичал? Въпросът ми дойде съвсем спонтанно и дори се изненадах от дързостта си. До момента бях запознат само в най-общи черти с личния живот на моя водач, имал съм много жени, ако това питаш. И съм обичал силно всяка от тях. Но Агапе съм изживявал само с две. Споделих пред него, че също съм обичал много жени и че започвам да се тревожа, тъй като все не успявах да създам сериозна връзка. Ако продължавах така, щях да бъде сам самичък в старостта си, от което много се страхувах, най-ми си гледачка. Засния се той, в края на краищата не вярвам да търсиш в любовта удобен пристан. Наближаваше 9, когато започна да се стъмва. Лузята бяха останали назад. Намирахме се на постещ склон. Погледах се и успях да различа паракли в една скала, подобно на много други, покрай които бяхме минали. Вървяхме още малко и се отклонихме от жълтата маркировка. Отправихме се директно към малката постройка. Щом се озовахме достатъчно близо, Петрус извика едно име, което не разбрах, и спря, за да чуя отговора. Наострихме слух, но не доловихме нищо. Петрус извика повторно, но път не последва отговор – «Нищо, да вървим», – каза той. И ние тръгнахме. Параклището се състояше от четири въросани стени. Вратата беше отворена. Поточно, нямаше врата, а само висока половин метър портичка. Крепеше се не. на едната си панта. Вътре имаше камено огнище и няколко струпани на пода тенджери. Две от тях бяха пълни с жито и картофи. Седнахме мълчаливо. Петрос си запали цигара и каза да почакаме малко. Усетих, че краката ме болят от умора, но нещо в паракиса ме напрягаше, вместо да ме накара да се отпусна. Бих изпитал дори ужас, ако не беше Петрос, който живее тук. Къде спи? Попитах като наруших тишината, от която вече бе започнало да ми става зле, там, където си седнал, каза Петрус и посочи голия път. Понечих да се преместия, но той ме помоли да остана точно където съм. Температурата май е беше паднала малко, защото ми стана студено. Чакахме почти цял час. Петрус още два пъти извика странното име и се отказа. Когато вече мислех, че си тръгваме, той заговори, тук присъства едно от проявленията на Агапе. Каза, докато гасаше третата си цигара, не е единственото, но е едно от най-чистите. Агп е съвършената любов, любов, която поглъща онзи, който я изпитва. Който познава и изпитва Агп, разбира, че всичко друго в живота е без значение, важното е да обича. Такава любов е изпитва Исус към човечеството. Толкова силна била, че разтърсила звездите и променила хода на човешката история. Самотният му живот е постигнал това, което крале, империи и армии не са могли да стоят. През хилядолетната история на цивилизацията безброй хора били обземани от всепоглъщащата любов. Те имали толкова много, което да дадат, а животът изисквал толкова малко, че били принудени да потърсят пустините и самотните места, понеже любовта била огромна и ги преобразявала. Превърнали се в свеци от шелници, такива ги знаем днес. На мен, на теб, които изпитваме друг вид агъпе, такъв живот ни изглежда суров, ужасяващ. Всепоглъщащата любов обаче прави така, че всичко, абсолютно всичко, да стане маловажно. Тези хора живеят единствено, за да бъдат погълнати от любовта си. Петрос ми разказа, че на това място живее човек на име Алфонсо. Бил се запознал с него по време на първото си поклонение, докато беел плодове. Водачът му, доста попросветен от него, бил приятел на Алфонсо и тримата заедно извършили ритуала на АГП, упражнението с синята сфера. Петрус заяви, че то било едно от най-важните преживявания в живота му. И до ден днес Шен, когато го изпълнявал, винаги си спомнял за параклиса и за Алфонсо. В гласа му звучеше вълнение, каквото долу за първи път. Агапе е съпогълщащата любов. Повтори отново, сякаш думите му най-точно определяха тази странна форма на любов. Мартин Лутер Кинг е казал, че Христос ни е учил да обичаме враговете си. Става дума именно за АГП. Според него било невъзможно да харесваме враговете си, унези, които ни вредят и които се опитват да принизят и страданото ни ежедневие. Но АГП е много повече от харесване. То е чувство, което обзема всичко, прониква във всички пролуки и превръща в прах всеки опит за агресия. Ти се научи да се прераждаш, да не бъдеш жесток към самия себе си, да разговаряш с твоя пратеник. Но всичко, което предприемаш от тук на Сетне, всичко, от което извадиш полка по пътя на Сантяго, ще има смисъл единствено ако бъде докоснато от всепоглъщащата любов. Припомних на Петрус как ми каза, че има две форми на АГП. Допуснах, че той навярно не е живел тази, първата, тъй като не е станал отшелник, имаш право. Ти, аз, както и по голямата част от поклонниците по пътя на Сантьяго посредством практиките на Рам изпитваме Агапе в другата и форма – вдъхновението. За древните мъдреци вдъхновението е транс, екзалтация, връзка с Бога. Вдъхновението е Агапе към идея, към нещо. Всички сме го преживявали. Когато обичаме и от дъното на душата си вярваме в нещо, се чувстваме посилни от света, отзети сме от спокойствие. Той идва от убеждението, че нищо не може да сломи нашата вяра. Тази необикновена сила ни дава възможност да вземаме правилните решения в точния момент. Когато постигнем целта си, се изненадваме от собствените си способности. По време на справедливата битка нищо друго няма значение. Към крайната цел ни води вдъхновението. Вдъхновението обикновено се проявява най-силно през първите години на живота. Все още сме силно свързани с Божественото и с такова вълдушевление се хвърляме към играчките си, че куклите дори оживяват, а уловните войничета маршируват. Когато Исус е казал, че на децата е Царството Небесно, е имал предвид вид АГП под формата на вдъхновение. Децата стигат до там, без да ги е грижа за чудесата, мъдростта, фарисеите и апостолите. Отиват с радост, движени от вдъхновението си. Разказах на Петрус, че му този следобед съм разбрал, че съм напълно обзет от пътя на Сантяго. Дните и нощите на Испанска земя почти ме бяха накарали да забравя за меча и се бяха превърнали в неповторимо преживяване. Всичко останало беше без значение. Днес следобед се опитахме да ловим риба, но рибата не кълвеше. Каза Петрус, обикновено оставяме вдъхновението да ни се изплъзне по край тия дреболии, толкова незначителни на фона на величието на всяко съществование. Губим вдъхновението си заради нашите нищожни, но необходими загуби по време на справедливата битка. И понеже не знаем, че то е по велика сила, насочена към крайната победа, допускаме да ни се изплъзне между пръстите, без да си даваме сметка, че оставяме да ни се изплъзне и истинският смисъл на живота ни. Обвиняваме света за отекчението, което изпитваме, и за провала си и забравяме, че ние сами сме позволили да ни напусне тази могъща сила, която придава смисъл на нещата, проявлението на АГП под формата на вдъхновение. Пред очите ми отново изник на гробището до рекичката. Онзи странен портал, несъразмерно голям, беше съвършеният образ на изгубения смисъл. Зад портите, само мъртъвци, звездичка, звездичка, звездичка сякаш на мислите ми, Петро е отвори дума за нещо подобно. Преди няколко дни навярно остана изненадан, че кипнах заради няколкото капки кафе, което онова нещастно момче разля върху бермудите ми и без бездругом мръсни от прахоляка по пътя. В действителността се ядосах, защото, прочетох в очите на момчето, че вдъхновението му си отива така, както изтича кръв от прелязани вени. Видях, как това младо и жизнеспособно момче е започнало да умира, понеже вътре в него всяка минута умира по малко АГП. Вече доста съм живял и съм се понаучил да се справям с тия неща, но онова момче, неговото поведение и добрите неща, които усетих, че би могло да даде на човечеството, ме шокираха и наджиха. Обеден съм, че моята агресия го е поразтърсила и поне за известно време ще забави смъртта на АГП. Когато прехвърли демона в кучето на унази жена, ти изпита Агапе в най-чист вид. Това беше един благороден жест и ме накара да се почувствам щастлив, че съм с теб и съм ти водач. За пръв път и аз ще взема участие в упражнението заедно с теб. И Петро е ми преподаде ритуала на Агапе, упражнението с синята сфера, ще ти помогна да пробудиш вдъхновението си, да породиш сила, която като синя сфера да обхване планетата. Каза той, за да ти засвидетелствам уважението си към твоето търсене и към това, което си. До момента Петро е не бе изразявал нито положително, нито отрицателно мнение за това как изпълнявам упражненията си. Беше ми помогнал да осъзная първия си сблъсък с пратеника, беше ме извадил от транса при упражнението на семенцето, но така и не се поинтересува за постигнатите от мен резултати. Често го питах защо не проявява интерес към моите усещания. А той ми казваше, че единственото му задължение е като водач е да ми покаже пътя и практиките на Рамо. На мен се полагало да оползотворя или да пренебрегна резултатите. Ритуал с синята сфера седни удобно и се отпусни. Помачи се да не мислиш за нищо. Първи, усети колко хубаво е да си жив. Нека сърцето ти се почувства свободно, дружелюбно, над и отвъд древнавите проблеми, които се опитват да го засегнат. Запей някоя детска песничка, тихичко. Представи си как сърцето ти започва да расте, да изпълва стаята, а после и къщата с наситена и искаща синя светлина. Втори, щом стигнеш до тук, усети приятелското присъствие на светците, в които си вярвал като дете. Осъзнай, че те са до теб, прииждат от всякъде, усмихват ти се и тека рад да вярваш в живота. Трети, със съзнанието си накърай светците да се приближат, да поставят ръка върху главата ти и да ти пожелаят любов, мир и единение със света. Причастието на светците Четвърти, когато тяхното присъствие стане силно, почувства и как синята светлина е поток, който влиза и излиза от теб, как се движи и искри като река. Тази синя светлина започва да се разпространява в дома ти, после в квартала ти, в града, в страната. Обгръща целия свят и той става една огромна синя сфера. Тя е проявление на висшата любов, която е отвъд борбата за ежедневието. Тя те прави посилен, дава ти жизненост, енергия и спокойствие. Пети. Задръж колкото се може по-дълго светлината около света. Сърцето ти е отворено и разпръсква любов. Този етап от упражнението трябва да продължи поне 5 минути. Шести. Малко по малко излез от транса и се върни към действителността. Светците ще останат наблизо, а синята светлина все така ще обгръща света. Този ритуал може и трябва да бъде изпълняван с повече от един човек, когато е наложително. В такъв случай участниците трябва да се държат за ръце. Когато каза, че ще участва заедно с мен в моето упражнение, внезапно се почувствах недостоен за похвалите му. Той познаваше грешките ми, а и аз често бях проявявал съмнение по отношение на способността му да ме води по пътя. Искав да му го кажа, но той ме прекъсна, преди да започна. Не бъди жесток към себе си или може би не си научил урока, който ти преподадох. Бъди добър, приеми похвалата, която заслужаваш. Очите ми се напълниха със сълзи. Петрус ме хвана за ръка и излязохме. Нощта беше тъмна, потъмна от обикновено. Аз седнах до него и забяхме. Музиката излизаше дълбоко от мен, без да полагам усилия. Започнах леко да пляскам, докато тялото ми се поклащаше напред-назад. Заплесках посилно, а музиката свободно се лееше от мен, в саун в чест на тъмното небе, на пустата равнина и безжизнените скали. Съзлях светците, в които вярвах, когато бях дете, и които животът бе отдалече от мен, понеже и аз бях погубил голяма част от АГП. Но сега все поглощащата любов се връщаше благосклонно към мен и светците се усмихваха от небето, точно както ги виждах в детството си, с същите лица и усмивки. Разперих ръце, за да може агапе да застрои. Един загадъчен поток отискаща синя светлина започна да влиза и излиза от мен. Окъпа цялата ми душа и опрости греховете ми. Светлината се разпроста първо върху пейзажа, а после обгърна света и аз заплаках. Плачех. Защото отново усетих вдъхновението, бях дете пред живота и в този момент нищо не можеше да ме нарани. Усетих нечие присъствие наблизо, някой седна от ясната ми страна и аз си представих, че е моят пратеник и че той е единственият, който е в състояние да види тази толкова силна синя светлина, която влиза и излиза от мен и обгръща света. Светлината ставаше все посилна и почувствах, че обхваща целия свят. Прониква през всяка врата, във всяка уличка и поне за част от секундата докосва всяко живо същество. Усетих, че някой държи отворените ми протегнати към небето длани. Точно тогава синята светлина стана невероятно ярка и аз си помислих, че ще припадна. Успях обаче да я задържа още няколко минути, докато стигна до края на песента, която бях завял. Тогава се отпуснах. Бях напълно изтощен, но с същото време свободен и доволен от живота и от преживяното. Ръцете, които държаха моите, ме пуснаха. Видях, че едната е на Петрус, а със сърцето си почувствах, чия е другата. Отворих очи и съзрех до мен монаха Алфонсо. Усмихна се и каза, «Добра вечер». Аз също се усмихнах, пак хванах ръката му и силно я притиснах към гърдите си. Той ме остави да направя това и после внимателно ме пусна. Никой от трима ни не промълви. След известно време Алфонсо стана и отново се отправи към скалистата равнина. Аз го проследих с поглед, докато тъмнината го погълна напълно. Малко по-късно Петрос наруши мълчанието. Не спомена нищо за Алфонсо. Прави това упражнение винаги, когато имаш възможности, и постепенно Агапе ще се върне в теб. Повтаряй го, преди да се захванеш с нови планове. Първите дни на всяко пътуване или когато почувстваш, че нещо силно те е развълнувало. Ако има начин, прави го с някого, когато харесваш. Хубаво е то да бъде споделено. И ето го пък стария Петрус, практичен, напътстващ, водач. За този Петрус знаех толкова малко. Вълнението, което бе проявил в парающето, вече бе отминало. Когато обаче докусна ръката ми по време на упражнението, може да усетя величието на неговата душа. Върнахме се в бялата обител, където бяха вещите ни. Стопани на днес няма да се прибере, смятам, че можем да преспим тук, каза Петрус и си легна. Аз разганах спамния си чувал, пинах глътка вино и също легнах. Бях изтощен от се любов, но в умората ми отсъстваше напрежението. Преди да затворя очи, си спомни за монаха, беше с брада, съвсем слаб. Спомни си, как ми бе казал, «Добра вечер», и бе седнал до мен. Някъде навън този човек сега бе погълнат от божествения пламък. Може би за това нощта беше толкова тъмна, защото той бе събрал в себе си цялата светлина на света. Смъртта, вие поклонници ли сте, попита възрастната жена, която ни сервираше закуската. Бяхме в Асофра, място с малки къщи, на чието фасади имаше средновековни гербове, и се изворче, където преди минути си бяхме напълнили манерките. Аз потвърдих и очите на жената се изпълниха с уважение и гордост. Когато бях дете, от тук на ден минаваше поне по един поклонник на път за компостела. След войната и след Франко не зная какво стана, но сякаш поклоненията спряха, вероятно са направили шосе. В днешно време хората обичат да пътуват с кола. Петрус не каза нищо. Беше се събудил в лошо настроение. Аз се съгласих с жената и си представих едно ново асфалтирано шосе, което минава през планини и долини. Представих си коли с върху бюроците мидени черупки и магазинчета за сувенири на входа на манастирите. Току-що бях привършил кафето с мляко и филията с зехтин. Погледнах в справочника на Аймерит Пико, изчислих, че след обед би трябвало да пристигнем в Санто Доминго дела Кълсъда и възнамерявах да пренощувам в Парадор Насионал. Харчех доста по-малко от предвиденото, въпреки че се хранех по три пъти на ден. Време беше да си позволя тази ексцентричност и да даря тялото си със същото отношение, каквото имах към стомаха си. Бях се събудил със странна припреност и с желание незабавно да стигна до Санто Доминго, усещане, което само преди два дни. Докато вървяхме към параклиса, бях сигурен, че повече не ще изпитам. Петрос също беше по-сърнал, фотобикновено. от обикновено. Не знаех дали не е заради срещата с Алфонсо преди два дни. Много ми се щеше да призова Астраин и да си поговорим, но никога не го бях викал сутрин и не знаех дали ще има ефект. Отказах се от идеята. Приключихме с закуската и тръгнахме. Минахме покрай средновековен дом с герб на фасадата, покрай руините на Стархан за поклонници и край малък парк на изхода на града. Тък му когато се канех отново да потана в полета, усетих силно присъствие от лявата си страна. Продължи да вървя, но Петров ме възпря, няма смисъл да бягаш, каза, спри и се изправи срещу това. Опитах се да се отскубна от Петрус и да продължа напред. Чувството беше неприятно, нещо като колики в коремната област. За миг ми се прииска да повярвам, че е от хляба с зехтин, но и преди го бях усещал и не можех да се заблуда. Напрегнатост, изнервеност и страх, погледни назад. В гласа на Петро звучеше паника. Погледни назад, преди да е станало късно. И азко се извърнах. яво имаше малък запустел дом с отгорела от слънцето растителност. Едно маслиново дръвче протягаше кривите си клони към небето. А между дръвчето и къщата, с поглед, вперен в мен, Стоеше куче. Черно куче, същото, което преди няколко дни бях прогонил дома на жената. Забравих за присъствието на Петрус и се вренчих в очите му. Нещо в мен, може би гласът на Астрейн или на моя ангел-пазител, ми подсказваше, че ако отклоня поглед, то ще ме нападне. Останахме така, взирахме се очи в очи незнайно колко дълго. Чувствах, че след като съм изпитал всепоглъщащата любов, отново съм изправен срещу неизменните ежедневни заплахи на съществуванието. Чудех се защо кучето ме е последвало толкова надалеч. В крайна сметка какво искаше, та да аз бях един поклонник, тръгнал да търси своя меч, никак не ми беше до столкновение с хора и животни по пътя. Опитах се да изразя това случай, припомняйки си монасите, които разговаряха с погледи, но кучето не помръдваше. Гледаше ме все така вренчено и безизразно, но готово да ме нападне, ако се расея или покажа страх. Страх. Усетих, че това чувство се е изпарило. Положението ми се струваше прекалено глупаво, за да се страхувам. Стомахът ми се беше свил и ми се гадеше от напрежение, но не се боях. Нещо ми подсказваше, че иначе очите ми ще ме издадат пред животното и то отново ще ме повали, както бе сторило предишния път. Не биваше да отмествам поглед дори и когато усетих, че по пътеката отясно приближава някаква фигура. Фигурата спря за момент, после тръгна право към нас. Пресече линията на погледа ми и каза нещо, което не можех да разбера. Гласът принадлежаше на жена, чието присъствие беше добре дошло, приятелско и полезно. В частта от секундата, когато фигурата застана между моите очи и тези на кучето, стомахът ми се отпусна. Аз имах могъщ приятел, който ми се притече на помощ в тази толкова абсурдна и ненужна схватка. Когато фигурата отмина, кучето бе свело очи, скочи и изтича зад запустялата къща. Изгубих го от поглед, едва тогава усетих, че сърцето ми ще се пръсне от ужас. Сърцебиенето бе така силно, че ми се зави свят и помислих, че ще припадна. Докато всичко се въртеше пред очите ми... Погледнах към пътя, откъдето двамата с Петрос бяхме минали минути порано. Търсех фигурата, която ми бе помогнала да надвия кучето. Една монахиня. Беше с гръб и се движеше в посока към асофра. Не може да видя лицето й, но си припомни гласа и реших, че е най-много на 20 и няколко години. Погледнах натам, откъдето бе дошла. Пътека, която не водеше на никъде. Това е тя, тя ми помогна. Промърморих. А световъртежът ми се усили, не дай да раждаш още фантазии в тоя и без друго толкова необикновен свят, каза Петрус, като се приближи и ме хвана по ръка. Тя е от един манастир в Каняс. Намира се на около 5 км от тук. И ясно е, че няма как да го видиш. Сърцето ми продължаваше да бие ускорено и имах чувството, че ще припадна. Бях прекалено стреснат, за да мога да говоря или да поискам някакво обяснение. Седнах на земята, а Петрус плисна малко вода на лицето и врата ми. Спомних си, че постъпих по същия начин и когато излязохме от дома на жената, само че тогава плачех и се чувствах добре. Сега усещането беше точно обратното. Петрус ме остави да си почина за известно време. От водата се посъвзех и гаденето взе да минава. Постепенно се връщах към нормалното си състояние. Когато се почувства добре, Петрус предложи да повървим малко и аз се починих. След петнайсети на минути умората се върна. Седнахме в основата на средновековна колона с кръст на върха. Такива колони служеха да оказват участъци от пътя на Сантьяго, паниката ти навреди много повече от кучето, каза Петрус, докато си почивах. Исках да разбера причината за тази абсурдна среща. В живота и по пътя на Сантяго има някои неща, които се случват независимо от волята ни. Още при първата ни среща ти казах, че в очите на циганина съм прочел името на демона, с когото ще се сблъскаш. Много се изненадах, когато разбрах, че демонът ще е куче, но тогава не ти споменах нищо. Едва когато стигнахме в дома на жената и ти за първ път изпита се погръщащата любов, видях твоя враг. Когато пробони кучето на онази жена... Ти не го постави на определено място. Нищо не се губи, всичко се трансформира, нали? Ти не направи като Исус, конто е позволил на бесовете да влязат в стадо свине и те се скочили в пропаста, ти просто прокоди кучето. Сега тази сила няма определена посока и върви по дирите ти. Преди да намериш меча си, трябва да решиш дали искаш да бъдеш роб или господар на силата. Умората ми взе да минава. Поев дълбоко въздух, сгърба си усети студения камък на колоната. Петро Смит даде още малко вода и продължи, случаите на обсебване се появяват, когато хората губят властта си над земните сили. Проклятието на циганина е всяло страх у жената, а страхът е отворил пролука, през която да се промътне пратеникът на умрелия. Това не е обичайно, но не е и ядко явление. Много е важно как ще реагираш на чуждата заплаха. Този път аз се сетих за откъс от Библията. В книга на Йов пише, защото онова, от което се боях, случи ми се, една заплаха сама по себе си не може да доведе до нищо, ако не бъде приета. Докато водиш справедливата битка, никога не забравяй това. Така както не бива да забравяш, че да нападнеш или избягаш е част от битката. Но не и да се вцепениш от ужас. В никакъв случай, тогава аз не изпитвах страх. Бях изненадан от себе си. Споделих го с Петрос. Разбрах. Иначе кучето щеше да те нападне. И е почти сигурно, че щеше да те надвие. Защото то не се страхува. Най-забавно беше идването на монахинята. Предусещайки положително присъствие, твоето богато въображение реши, че някой ти се притичва на помощ. Тази твоя увереност те спаси, макар и основана на нещо напълно безпочвено. Петрос имаше право. Той се разсмя звучно и аз се присъединих към смеха му. Станахме, за да продължим напред. Вече ми беше улегнало и бях в добро настроение. Има обаче нещо, което трябва да знаеш, каза Петрус, докато вървяхме, двубоят с кучето може да свърши с победа за единия от двамата. То отново ще се появи и следващия път се опитай да доведеш схватката до края. В противен случай призракът му ще те тормози през остатъка от дните ти. При срещата с циганина Петрус бе е споменал, че знае името на демона. Попитах го какво ето, легион, каза, тъй като бесовете в него са много. Вървяхме през земи, които селените подготвяха за сеидба. Тук там напояваха нивите с допотопни водни помпи в извечната борба с сухата почва. От двете страни на пътя на Сантяго бяха натрупани камъни, като непрекъсната стена, която се сливаше с висунъка на полето. Помислих си за дългите векове не спирен труд по тези земи, но винаги изникваше някой камък който трябва да бъде отстранен, камък, който може да щупи острието на ралото, камък, от който конят е би окоцел и който оставя мазоли по ръцете на земеделеца. Тази борба се подновяваше година, след година и никога не свършваше. Петрос бе помълчалив от обикновено и аз си дадох сметка, че от сутринта почти не е продумвал. След разговора край средновековната колона той се бе затворил в себе си и не отговаряше на повечето ми въпроси. Исках да науча още за «многото бесове». Преди ми беше казал, че човек има само по един пратеник, ала сега не беше в настроение да разговаря и реших да изчакам някой по подходящ момент. Изкачихме малко възвишение, откъдето се виждаше кулата на църквата в Санто Доминго де Ла Калсада. Оживих се от гледката. Започнах да си мечтая за удобствата и магията на парадор на Сионал. От това, което бях чел, знаех, че сградата е построена от самия Свети Доминго, за да подслонява поклонниците. Там нощтовал веднъж и Свети Франциск от Асизи на път за компостела, всичко това ме въл душеви. Трябва да наближаваше седем вечерта, когато Петрос ме накара да спрем. Сетих се за бавното забавното ни придвижване, когато толкова се нуждаех от чаша вино в студа. Притеснив се, че ми е подготвил нещо такова. Един пратеник не може да ти помогне да победиш друг пратеник. Те не са нито добри, нито лоши, както ти казах преди, но притежават някакво чувство за лоялност помежду си. Не разчитай на Астраин да победиш кучето. Точно сега не ми се говореше за пратеници. Искаше ми се час по-скоро да се озова в Санто Доминго. Пратениците на мъртвите могат да се влеят в нечия обзато от страх тяло. Затова в случая с кучето те са много. Дошли са по покана на страха на жената. Не само онзи на убития циганин, но и други, най-различни пратеници, влуждаещи из пространството в търсене на някакъв начин да влязат в контакт с силите на земята. Едва сега отговаряше на моя въпрос. Но нещо в му ми се стори изкуствено, сякаш не му се приказваше за това. Инстинктът ми ме накара да застана наш трек. Какво искаш? Петрус, попитах леко раздразнен. Водачът ми не отговори, излезе от пътя и отиде до едно старо дърво, почти без листа. Намираше се на десетина метра навътре в полето и беше единственото дърво на хоризонта. Понеже не ми беше дал знак да го последвам, аз останах на пътя и присъствах на необичайна сцена. Петров започна да обикаля дървото. Говореше нещо на висок глас, гледайки към земята. Когато свърши, ми помаха да се приближа. Седни тук, каза. В тона му имаше нещо различно, но не можех да разбера дали е съчувствие или нежност, що останеш тук. Утре ще се срещнем в Санто Доминго де Лакалсада. Преди да успея да кажа каквото и да било, Петров продължи, тия дни, увеявам те, че няма да е днес. Ти ще трябва да се изправиш срещу най-големия си враг по пътя на Сантяго, кучето. Когато този ден дойде, бъди спокоен. Аз ще съм до теб и ще ти давам необходимата сила в схватката. Но днес ще трябва да се изправиш срещу друг един враг, един нереален враг, който обаче може да те погуби или да ти бъде най-верен другар – смъртта. Човекът е единственото създание в природата, което осъзнава, че ще умре. За това, само за това, дълбоко уважавам човешкия род. Вярвам, че ще има по-добро бъдеще от настоящето. Макар да знае, че дните му са преброени и че всичко ще свърши. Когато най-малко очаква, човекът води с живота борба, достойна за безсмъртните. Онова, което хората наричат суета, да оставят след себе си дела, деца, да увековечат името си, аз смятам за най-виша проява на човешко достоинство. Става така обаче, че бидейки крехко създание, човекът все се опитва да скрие от себе си своята твърда обеденост, че ще умре. Не си дава сметка, че именно смъртта го кара да извършва най-добрите постъпки в живота си. Страх го е от преминаването в мрака, тай и дълбок ужас от непознатото. Единственият начин да се пребори с страха си е да забрави, че дните му са преброени. Не разбира, че с ясното съзнание за смъртта ще има кораж за много повече, ще се осмели да отида много по-надалеч от завоеванията на битието. Защото няма да има какво да губи, тъй като смъртта е неизбежна. Възможността да прекарам нощта в Санто дом му започна да ми изглежда все по неосъществима. Следяв с нарастващ интерес думите на Петрус. И слънцето умираше зад хоризонта пред нас. Може би и то беше чуло нези думи, смъртта е наш верен другар, защото так му тя придава истински смисъл на живота ни. Но за да можем да видим същинското и лице, трябва да познаваме всички чувства и страхове, които дори само споменаването им може да предизвика у кое е да е живо същество. Петрус седна под дървото и ме накара да стоя същото. Каза че малко преди това е обиколил няколко пъти Дънера, защото се е сетил за всичко, случило се с него по време на пътя му към Сантьяго. После извади от раницата си два сандвича. Беше ги купил на обяд, на това място за теб няма никаква опасност, каза, докато ми подаваше сандвичите, няма отровни змии, а и кучето ще те нападне едва след като забравита с сутрешния си провал. Наоколо няма и престъпници, тук си на сигурно място. Единствената заплаха е твоят страх. Петрус ми каза, че преди два дни съм изпитал нещо толкова силно и яростно, колкото е и смъртта, все любов. Каза, че и за момент не съм се поколюбал или опушил, тъй като не съм имал предразсъдаци, що се отнася до тази любов. А във всеки от нас е имал предразсъдаци, свързани с смъртта, без да си дава сметка, че тя е просто още едно проявление на АГП. Аз отвърнах че за всичките тези години, когато съм упражнявал магии, на практика съм изгубил страха си от смъртта. В действителност повече ме плашеше начинът, по който ще умра, отколкото самата смърт. В такъв случай тази нощ ще изпиташ най-ужасния начин да умреш. И Петрус ми преподаде упражнението да бъдеш погребан жив, трябва да го направиш само веднъж, каза той, докато си припомнях подобен театрален етюд. Важно е да го превърнеш в съвсем истинско преживяване, да събудиш у себе си целия необходим страх, за да може упражнението да излезе от дъното на душата ти. Нека падне маската на ужаса, която прикрива нежното лице на твоята смърт. Петрус стана и аз видях силуета му да се очертава на фона на пламналото от залеза небе. Тъй като продължавах да седя, фигурата му изглеждаше внушителна и огромна. Петрус, имам още един въпрос. Какъв тази сутрин ти беше мълчалив и странен? Усети преди мен появата на кучето. Как стана това? Когато се преживяхме в сепоглащащата споделихме абсолютното. Абсолютното показва на хората какво са в действителност, огромна мрежа от причинно-следствени връзки, където и най-малкият жест на един дава отражение върху живота на друг. Тази сутрин къщето абсолютно все още бе твърде живо в душата ми. Аз разбирах не само самотък, но и всичко на света, без ограничения във времето и пространството. Сега вече ефектът е доста по-слаб. Ще се усили отново следващия път, когато направя упражнението на се поглъщащата любов. Сетих се за лошото настроение на Петро сутринта. Ако това, което казваше, бе вярно, значи светът изживяваше лош момент, ще те чакам в парадор на Сионал, каза той, отдалечавайки се, ще оставя името ти на рецепцията. Проследих го случи, докъдето можах. В полето, вляво от мен, селените бяха приключили работа и си тръгваха. Реших да направя упражнението, когато съвсем се мръкне. Упражнение е да бъдеш погребан жив легни на земята и се отпусни. Кръстоса и ръце върху гърдите си, както правят спокойниците. Представи си всички детайли от погребението, сякащо ще бъде извършено сутринта. Единствената разлика е, че теб ще те погребат жив. Докато действието напредва, църквата, погребалното шествие, спускането на ковчега, червеите в земята, ти все повече ще напрегаш мускулите си в отчаян опит да помръднеш. Но не дей, когато повече не можеш да издържаш, движение, което да включва цялото ти тяло, строши дъските на ковчега, захвърли ги настрани и си поеми дълбоко въздух, свободен си. Движението ще доведе до по-голям резултат, ако е с Вик, излязал от дълбините на тялото ти. Бях спокоен, за пръв път, откакто бях поел по необикновения път на Сантяго, оставах сам. Станах и се поразходих наоколо, а нощта се спускаше бързо и реших да се върна под дървото, за да не се изгубя. Преди да падне пълен мрак, мислено изчислих разстоянието от дървото до пътя. Дори в тъмнината бих могъл да го намеря и да стигна до Санто Доминго, воден единствено от лунния сърб, който започна да се очертава на небето. До момента ни най-малко не ме беше страх. Дори смятах, че ще трябва доста да напрегна въображението си, за да си представя ужаса от кошмарната смърт. Няма обаче никакво значение на колко години е човек. Щом падне нощта, тя донася със себе си страхове, скрити в душата от най-ранна детска възраст. Колкото потъмно ставаше, толкова неуютно се чувствах. Бях сам насред полето и ако започнах да викам, нямаше кой да ме чуе. Сетих се как на сутринта едва не колабирах. Никога порано сърцето ми не бе туптяло така неукротимо. Ами ако бях умрял, животът щеше ще да свърши, това е най-логичният извод. По време на пътя си в традицията вече бях разговарял с множество духове. Бях напълно убеден в задгробния живот, но така и не ми беше хрумвало да се запитам как става преходът. Сигурно е ужасно да преминеш от едно измерение в друго, колкото и да си подготвен психически. Ако бях умел тази сутрин, примерно, пътят на Сантьяго би бил съвсем безсмислен, както и годините ми на обучение, носталгията по семейството, скритите в колана ми пари. Сетих се за растението, което стоеше на бюрото ми в Бразилия. То щеше да продължи да съществува, както и останалите растения, автобусите, зързавъчията на ъгъла, който винаги продаваше по-скъпо, телефонистката, която ме информираше за номерата извън указателя. Всичките тези дреболии, които щяха да изчезнат, ако бях умлял тази сутрин, изведнъж станаха неимоверно важни за мен. Тъкмо те, а не звездите и непознанието, ми казваха, че съм жив. Вече бе тъмна нощ. Съзирах на хоризонта бледите светлини на града. Легнах на земята и се въгледа в клоните на дървото на главата ми. Започнах да чувам разни странни шумове, всякакви звуци. Нощните животни излизаха на лов. Петрос не можеше да знае всичко, та да, и той беше човек като мен. Каква беше гаранцията ми, че наистина няма отровни змии? Ами вълците, не беше ли възможно? Подушили миризмата ми, да решат да наминат насам тая нощ? Един посилен звук ме стресна, нещо като пукотот от счупен клон. Сърцето ми отново задумка, напрежението ми се усилваше. Най-добре да направя упражнението веднага и да вървя в хотела. Започнах да се отпускам и скръстих ръце на гърдите си, като покойник. Нещо до мен помръдна. Скочих и се изправих на крака. Нямаше нищо. Нощта бе завзела всичко и бе донесла със себе си човешките страхове. Пак леднах, този път решен да превърна страховете си в стимул за упражнението. Усетих, че въпреки захладняването се пътя. Представих си затворения ковчег и завинтените болтове. Бях неподвижен, но бях жив и изпитвах желание да кажа на семейството си, че виждам всичко, че ги обичам, но от устата ми не излизаше нито звук. Баща ми, разплаканата ми майка, приятелите ми наоколо, а аз бях сам. От всичките тези любими хора никой не можеше да разбере, че съм жив, че още не съм направил в живота всичко, което съм искал. Отчаяно се опитвах да отворя очи, да дам знак, да потрупам по капака на ковчега. Но нищо в тялото ми не помръдваше. Усетих как ковчегът се пъкваща, носеха ме към гроба. Можех да чуя как стържат халките на стоманените дръжки, стъпките на хората отзад, гласове, които си разменят реплики. Някой каза, че по-късно ще има вечея, друг изкоментира, че съм починал твърде рано. Започнах да се задушавам от аромата на цветята около главата си. Спомних си, как се бях отказал да ухажвам две-три жени от страх да не ме отхвърлят. Сетих се за случаите, когато бях отложил за по-късно нещата, които исках да направя. Изпитах огромно самосъжаление, не само защото са ме погребали жив, а защото ме е било страх да живея. За какво е бил страхът от едно потенциално, не, защо е трябвало да оставя нещо за после, щом най-важното е пълноценно да се насладим на живота. Ето ме сега, затворен в ковчек, и вече е късно да се върна назад и да проявя необходимия кораж. Ето ме сега, аз съм Юда, предал самия себе си. Ето ме сега, без да мога да движа мускулите си. Главата ми крещи за помощ, а хората отвън са потопени в живота, загрижени за заниманията си до вечера, гледат статуи, и сгради, които аз повече не ще видя. Обземе чувство за огромна несправедливост, погребан съм, а останалите продължават да живеят. Щеше да е по-добре, ако се беше случила голяма катастрофа и всички заедно, на един кораб, пътувахме към мрачното място, на където ме бяха понесли сега. Помощ аз съм жив, мозъкът ми продължава да работи. Поставиха ковчега ми на ръба на трапа. Ще ме погребат, жена ми ще ме забрави, ще се омъжи за някой друг и ще похарчи парите, които сме се мъчили да съберем през всичките тези години. Но какво значение има това? Аз искам да съм с нея в момента, защото съм жив. Чувам плач, усещам как от очите ми също се търкуват две сълзи. Ако сега отворят ковчега, ще ме видят и ще ме спасят. Но усещам единствено как той се спуска в гроба. Внезапно всичко потъва в тъмнина. Преди имаше малък светъл процеп по ръба на ковчега, но сега е пълен мрак. Лопатите на гробарите ме засипват с пръст, а аз съм жив. Заравят ме жив. Усещам как въздухът натежава, ароматът на цветя е непоносим, чувам как стъпките на хората се отдалечават. Ужасът е пълен, не мога да мръдна. Те ще си отидат сега, скоро ще настъпи нощта и никой няма да чуе как блъскам по ковчега си. Стъпките се отдалечават, никой не чува как крещя в мислите си, сам съм в мрака, задушно е, ароматът на цветя започва да ме подлугява. внезапно чувам някакъв шум. Червеите, червеите, които идват, за да ме изядат жив. С все сила се опитвам да раздвижа някоя част от тялото си, но всичко е безжизнено. Червеите започват да пълзят по тялото ми. Хлъзгави, студени, разхождат се по лицето ми, влизат в панталоните ми. Един от тях прониква в аноса ми, друг започва да се пъха в ноздрата ми. Помощ, изяждат ме жив, а никой не ме чува, никой нищо не ми казва. Червеят, който се пъхна в ноздрата, започна да се спуска по гърлото ми. Усещам как друг влиза в ухото ми. Трябва да изляза от тук. Къде си? Боже, та не отговаряш. Започнаха да ядат гърлото ми, повече няма да мога да викам. Проникват от всички страни, през ушите, през на устата, през отвора на пени сами. Чувствам му ми е лигави, хлъзгави гадини в себе си. Трябва да изкръщя, трябва да се освободя. Заустен съм в тоя тъмен и студен гроб, не ми достига въздух, червейте ме проеждат. Трябва да се раздвижа, трябва да строша този ковчег. Господи, помогни ми да събера всичките си сили, защото трябва да се раздвижа. Аз трябва да изляза от тук. Трябва, аз ще се раздвижа, ще се раздвижа. Успях, дъските на ковчега се разхвърчаха навсякъде, гробът изчезна, а аз изпълних гърдите си с чистия въздух на пътя на Сантьяго. Тялото ми трепереше от глава до пети, бях погизнал от път. Размърдах се леко и усетих, че съм се изпуснал. Но всичко това беше без значение. Аз бях жив. Продължавах да трепере и не полагах никакво усилие да се овладея. Изпълни ме чувство на огромно спокойствие. Усетих нещо като присъствие до себе си. Погледнах и видях лицето на смъртта си. Не беше смърт, каквато минути преди това бях изпитал, родена от страховете и въображението ми. Беше моята истинска смърт, дружелюбна и напътстваща ме. Тя нямаше да допусне да бъда страхливец нито за миг в живота си. От сега нататък щеше да ми помага повече, отколкото ръката и съветите на Петрус. Нямаше да ми позволи да отлагам за бъдещето онова, което мога да преживея в настоящето. Нямаше да ме остави да бягам от сраженията в живота и щеше да ми помогне да поведе справедливата битка. Никога повече, в никой момент, нямаше да се чувствам смешен, че правя нещо. Защото тя беше тук и ми казваше, че когато ме поведе за ръка към други светове, аз няма да понеса със себе си най-големия от всички грехове – съжалението. Уверен в присъствието й, взирайки се в милото и лице, бях сигурен, че ще пия жадно от живата вода на съществуванието. Нощта вече не криеше тайни и страхове. Беше хубава, спокойна нощ. Когато треперенето ми премина, станах и се отправих към водните помпи на полето. Изпрах бермудите си и сложих другите, които бяха в раницата мя. После се върнах при дървото и изедох двата сандвича, които Петрус ми беше оставил. Това беше най-вкусната храна на света, тъй като бях жив и смъртта вече не ме плашеше. Реших да спя точно там. В края на краищата мракът никога не ми се бе струвал по безопасен. Личните пороци бяхме в огромна нива, равна житна нива, която се простираше чак до хоризонта. Само една указваща пътя на поклонниците средновековна колона с кръст на върха нарушаваше еднообразието. Когато стигнахме до колоната, Петро остави раницата си на земята и коленици. Поткани ме да направя като него, да се помолим. Ще се молим за единственото, което може да провали поклонника, намерил своя меч – личните пороци. Колкото и добре да са го научили големите учители да борави с меча си, едната му ръка винаги ще е най-лошият му враг. Нека се помолим. В случай, че успеш да намериш меча си, да го държиш винаги в ръката, която няма да ти навреди. Беше два следобед, не се чуваше никакъв шум, и Петро започна. Господи, смили се над нас, защото сме поклонници по пътя на Сантяго и това може да е порук. Бъди милостив и не позволявай да насочим познанията си срещу нас самите. Смили се над тези, които се себе си и се смятат за добри, но унаправдани в живота, защото не се заслужавали да им се случи каквото им се е случило, те никога не ще дръзнат да поведат справедливата битка. Смили се и над унези, които са жестоки към себе си, виждат само лошото в своите действия и се смятат виновни за несправедливостите по света. Защото те не познават твоя закон, който гласи, дори космите по главата ти са всички преброени. Смили се над тези, които заповядват, и над другите, които прекарват много часове в труд и се жертват в името на едната неделя, когато всичко е затворено и няма къде да се отиде. Но има и милост и към онези, които смятат усилията си за свещени и отиват отвъд своята лудост и свършват като длъжници или разплати на кръста от своите братя. Понеже те не познават твоя закон, който гласи, бъди мъдър като змия и незвоблив като гълъб. Смили се, защото човек може да победи света, но така и да не поведе справедливата битка със самия себе си. Но прояви милостта си и камонези, които са спечелили справедливата битка със себе си и сега са из улиците и баровете на живота, защото не са успели да победят света. Защото те не познават твоя закон, който гласи, който слуша моите думи, трябва да си съгради къщата на камък. Смили се над тези, които не смеят да вземат перото. Четката, инструмента или сечивата, защото вярват, че друг преди тях вече го е правил по-добре и се смятат за недостойни да влязат в чудния храм на изкуството. Но има и милости към другите, които вече са държали перото, четката, инструмента или сечивата и са превърнали вдъхновението си в занаят, ала се чувстват по-велики от останалите. Те не познават Твоя закон, който гласи: Няма нищо скрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае. Смили се над тези, които ядат, пият и са презадоволени, но са нещастни и самотни в своето охолство. Но повече милост има и към другите, които постят, порицават, забраняват, които се чувстват светци и ще проповядват името ти по площадите. Понеже те не познават твоя закон, който гласи, ако аз свидетелствам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Смили се над тези, които се боят от смърта и не познават многото царства които вече са били, и многото смърт, през която вече са преминали. Те са нещастни, защото мислят, че един ден всичко ще свърши. Но повече милости има и към другите, които вече са видели много смърт и смятат себе си за безсмъртни, понеже те не познават Твоя закон, който гласи, ако някой не се роди свише, не може да види Царството Божие. Смили се над тези, които се зарубват в името на купринената връзка на любовта и смятат себе си за нечи и господари, ревнуват, тровят се, измъчват се, защото не разбират, че любовта е променлива като вятъра и като всичко останало. Но повече милост има и онези, които се страхуват да обичат и отхвърлят любовта в името на някаква по-голяма любов, която не им е известна, понеже не познават твоя закон, който гласи, който пие от тая вода, повече жажда няма да изпита. Смили се над тези, които се опитват да сведат космоса до едно обяснение Господ, до някакъв вълшебен еликсир а човека до същество са елементарни нужди, които трябва да бъдат задоволявани, понеже те никога няма да чуят божествената музика. Но повече милост прояви към другите, които ся последват вярата си и в лаборатории превръщат живак в злато, оградени с книги за тайните на Таро и силата на пирамидите. Понеже те не познават Твоя закон, който гласи, който не приеме царството Божие като дете, няма да влезе в него. Смили се на тези, които освен себе си нищо не виждат и за които останалите представляват просто далечен и неясен сценарий, докато те самите минават по улиците в своите лимузини или се затварят в прохладните си кабинети на високите етажи и мълчаливо страдат от самотата на властта. Но има и милости към онези, които от всичко са се отказали и са щедро състрадателни, и се опитват да надвият злото само с любов, понеже те не познават твоя закон, който гласи, който няма меч, да продаде дрехата си и да си купи. Смили се над нас, Господи, че сме дръзнали да търсим меча, който ни обеща, а и защото сме грешен, но свят народ пръснат по целия свят. Защото не познаваме себе си и често се мислим за облечени, а се оказваме голи, мислим си, че сме извършили престъпление, а в действителност сме спасили някого. И в милостта си не забравяй всички нас, които сме хванали меча с ръката на ангел и с ръката на демон. Защото ни има на света и ще продължим да живеем в този свят и да се нуждаем от теб. Винаги ще ни е необходим твоят закон, който гласи когато ви пратих без кесия и без торба и без обувки, останахте ли лишени от нещо? Петрос престана да се моли. Беше все така тихо, очите му обхождаха житната нива около нас. Завоеванията един следобед стигнахме до руините на Стар замък, принадлежал на Ордена на тамплиерите. Седнахме да си починем. Петрос запали една от неизменните си цигари, а аз пийнах малко вино, беше ми останало от обеда. Огледах се няколко селски къщи, кулата на замъка, вълнистата разора на земя, готова за се идба. Неочаквано вясно от мен мина овчар. Идваше от към полето и водеше овцете си. Небето беше червено, а вдигнатият от животните прахолят замаги пейзажа. сякаш беше сън, вълшебно видение. Пастирът ни помаха за поздрав. И ние му помахахме. Овцете минаха пред нас и продължиха по пътя си. Петро стана. Сцената го бе впечатлила, да тръгваме веднага, каза той, защо, защото така. Не мислиш ли, че вече твърде дълго сме все по пътя на Сантьяго? Но нещо ми подсказваше, че се е разбързал заради магическата сцена с пастира и неговите овце. След два дни стигнахме близо до планините на юг, които нарушаваха еднообразието на житните ниви. Пътят бе добре трасиран с жълтата маркировка на отец Жорди. Петрос обаче, без да ми обяснява каквото и да било, започна да се отклонява от жълтата маркировка и да отива все по-на север. Обърнах му внимание върху този факт, но той ми отвърна доста сухо, че е мой водач и знае накъде ме води. След почти половин час ходене, започнах да долавям някакъв шум, като отпадаща вода. Наоколо имаше само изгорели от слънцето поле и се зачудих от какво може да е, но докато напредвахме, звукът се усилваше и накрая нямаше място за съмнение, че става дума за водопад. Странно бе единствено това, че колкото и да гледах наоколо, не виждах нито планина, нито водопад. Точно тогава прихвърлихме едно малко възвишение и пред очите ми се разкри невероятно природно творение, в пропаст, в която би се побрала пететъжна сграда. Право към центъра на Земята се спускаше водна завеса. По краищата на гигантската дубка имаше пищна растителност, съвсем различна от местната. Беше като рамка на падащата вода да се спуснем тук каза Петрос. Започнахме да се спускаме и аз се сетих за Шлумберн, защото има в чувството, че пътуваме към центъра на Земята. Спускането беше стръмно и трудно. За да не падна, ми се налагаше да се хващам за бодливи клони и режещи камъни. Когато стигнах до дъното на пропаста, целите ми ръце и крака бяха издрани. Прекрасно творение на природата, каза Петрос. Съгласих се, оазисна сред пустинята, буйна растителност и капчици вода, образуващи дъга, толкова красиво беше да се види отдолу нагоре, на това място природата показва своята сила, продължи той, така е, съгласих се, и ни дава възможности ние да покажем силата си, да изкачим водопада, каза моят водач, през водата. Отново погледнах пред себе си. Вече не виждах красив оазис и причудив природен каприз. Стоях пред стена, висока повече от 15 метра, откъдето водата падаше с оглушителна сила. Езерцето, образувано от водопада, не беше подълбоко от човешки ръст, тъй като реката, също така оглушително изтичаше в дубка, която навярно водеше към земните недра. По стената нямаше места, където да се хвана, а и в езерцето липсваше дълбочина, която да умекоти падането. Бях изправен пред непосилна задача. Сетих се за една случка от преди пет години, за крайно опасен ритуал, който също като този изискваше катерене. Учителят ми позволи да реша дали искам да продължа или не. Аз бях по-млад, бях очарован от силата му и от чудесата на традицията и реших да продължа. Трябваше да докажа, че съм смел. След почти едночасово катерене в планината, когато бях в най-тежкия участък, внезапно излезе силен вятър. За да не полетя надолу, трябваше да се вкопча с все сила в малката площадка, на която се бях закрепил. Затворих очи в очакване на най-лошото, а ногтите ми бяха все така забити в скалата. Как само се изненадах, когато след миг установих, че някой ми помага да съм в по-удобно и стабилно положение. Отворих очи и учителят се оказа до мен. Махна във въздуха и вятърът веднага спря. С необяснима ловкост, която на моменти дори приличаше на чисто упражнение по левитиране, той се спусна долу и ме накара да стоя същото. Последвах го с разтреперани кръка и възмутено попитах защо не е спрял вятъра, преди да стигне до мен, защото аз го накарах да духа, отвърна той, за да ме убие ли? За да те спаси, ти нямаше да успеш да се изкатериш по тая планина. Когато попитах дали искаш да се качиш, не проверявах твоята смелост. Проверявах твоята мъдрост. Ти роди заповед, каквато не съм ти давал, Каза учителят, ако умееше да левитираш, нямаше да има проблеми. Ти обаче реши да бъдеш смел, а беше достатъчно да проявиш интелигентност. Същия този ден той ми разказа за полудели в процеса на посвещаването магове, които стигнали до там да не могат да различават собствените си умения от тези на учениците си. Животът ме срещна с велики мъже, отдадени на традицията. Запознав се с трима велики учители, включително с моя собствен, които бяха в състояние да упражнят властта си над физическия свят върху ситуации отвъд човешките представи. Видях чудеса, съвсем точни пророчества за бъдещето, познания върху минали прераждания. Учителят ми говори за войната на Малвинските острови два месеца преди аржентинците да ги нападнат. Описа ми всичко с подробности и ми обясни причините за конфликта от гледна точка на астрологията. Но от този ден нататък започнах да забелезвам, че освен всичко останало има и магове, както каза учителят, полудели в процеса на посвещаването. Те напълно приличаха на учителите, дори и във властта, която имаха. Виждал съм как един от тях при пълна концентрация кара Семенце да покълне за 15 минути. Но същият този мъж, плюс още някои, вече са докарали много свои ученици до гордостта и отчаянието. Имаше случай с хора, свършили в психиатрична клиника, както и поне един потвърден случай на самоубийство. Тези хора бяха в така наречения черен списък на традицията. Ала бе невъзможно да се контролират и знам за доста, които и до днес продължават да действат. Цялата тази история мина през главата ми за част от секундата при вида на невъзможния за изкачване водопад. Помислих си за дългото време, откакто с Петрус се движехме заедно, сетих се за кучето, което ме е нападна, но на него не се нахвърли, за проявената невъздържаност спрямо в служващото ни момче, за пиянството му на събеното тържество. Само такива неща успявах да си спомня. Петрус, не искам да се катея по водопада, защото ще падна. Знам че няма да умра, тъй като когато видях лицето на моята смърт, видях също и деня, когато тя ще ме застигне. Но може да падна и да остана съкът за цял живот. Пауло, Пауло, погледна ме той и се усмихна. Изцяло се бе променил, в гласа му се долавяше нещо от се любов. Очите му блестяха, ще кажеш ли, че нарушавам клетвата за подчинение, дадена, преди да поема по пътя, не нарушаваш никаква клетва. Теп не те е страх и не те мързи. И едва ли сняташ, че ти давам безсмислена заповед. Ти не искаш да се качиш, понеже по всяка вероятност си спомняш за черните магове. Да се възползваш от правото си на решение не означава да нарушиш клетвата. Това право никога не е било отнемано на поклонниците. Погледнах към водопада и отново към Петрос. Преценявах възможностите за изкачване, но не виждах реални. Обърни внимание, продължи той. Аз ще се покатаря пръв, без да ползвам никоя дарба. И ще успея. Ако аз успея само, защото съм знаел къде да поставя краката си, и ти ще трябва да сториш същото. По този начин ще отменя правото ти на решение. Ако ти откашеш, след като си бе видял да се качвам, вече ще означава, че си нарушил клетвата. Петро започна да събува маратонките си. Беше понес 10 години по възрастен от мен и ако успееше да се изкачи, аз нямаше да имам повод да откажа. Погледнах водопада от водопада и усетих студ в корема си. Той обаче не помръдна. Въпреки, че беше бос, продължи да седи. Загледа се в небето и каза, на няколко километра от тук, през 1502 втори на един овчар му се явила девата. Днес е нейният празник, денят, на девата на пътя. Аз ще посветя успеха си на нея. Съветвам те да направиш същото. Да и посветиш успеха си. Но не и посвещавай болката в краката си, нито раните по ръцете си. Всички даряват само болката от изстраданото. Това не е осъдително, но вярвам, че тя би била щастлива, ако освен с болката, хората я даряват и с радостта си. Не ми се говореше, Продължавах да се съмнявам в способността на Петрос да се изкатери по стената. Реших, че всичко е просто фарс и че той ме опита в приказките си, за да ме накара после да направя каквото не искам. Затворих очи и за миг се помолих на девата на пътя. Обещах, че ако с Петрус успеем да се изкачим по стената, някой ден ще се върна на това място, всичко, което си научил до момента, има смисъл единствено ако може да бъде приложено някъде. Спомни си как ти казах, че пътят на Сантяго е пътят на обикновените хора. Казвал съм го хиляди пъти. По пътя на Сантьяго, както и в живота, познанието има смисъл само ако послужи на човек да преодолее някое препятствие. Чукът не би имал смисъл в живота, ако не съществуваха пироните, които да закове. Но дори на тогава чукът би бил безполезен, ако само си мислеше, аз мога да забия унези пирони с два удара. Чукът трябва да влезе в действие, да се отдаде на ръката на своя притежател и да бъде използван по предназначение. Спомни си думите на учителя Фитатияя, който има меч, трябва непрекъснато да го поставя на изпитание, за да не разляса в ножницата. Водопадът е място, където ще можеш да приложиш всичко, научено до момента, каза моят водач, има нещо, което е в твоя полза. знаеш датата на смъртта си. Така страхът няма да те вцепени, когато се наложи бързо да решиш къде да потърсиш опора. Но помни че ще боравиш с вода и трябва да извлечеш от нея всичко необходимо. И не забравяй да забиеш нокът в палеца си, ако те завладеят лоши мисли, и най-вече, че във всеки момент от катеренето трябва да се оповаваш на все всепоблащащата любов, защото тя ще те води и ще оправдава стъпките ти. Петрус млъкна, свали ризата и бермуците си и остана съвсем гол. После влезе в студената вода на езърцето, намокри се целият ти разпери ръце към небето. Видях колко му е приятно да чувства свежеста на водата и да гичките от капчиците край себе си. Още нещо, каза той, преди да се скрие зад водната завеса. Този водопад ще те научи как да бъдеш учител. Аз ще се кача, но между теб и мен ще има водна завеса. Ще се кача, без ти да можеш да видиш къде точно поставям ръцете и краката си. Така както ученикът никога не е в състояние да повтори стъпките на своя водач. Защото всеки има свой собствен поглед върху живота и свой собствен начин да преодолява трудностите и да постига успехите. Да обучеваш означава да покажеш, че нещо е възможно. Да научаваш е да го направиш възможно за себе си. Повече нищо не каза, влезе под водопада и започна да се катери. Аз можех да видя единствено силуета му като през мътно стъкло. Но беше ясно, че се катери. Бавно и непоколебимо той напредваше към върха. Колкото поблизо беше до него, толкова повече се страхувах, защото щеше да настъпи моментът и аз да направя същото. Накрая дойде и най-ужасният момент, да се покаже от водопада, без да се подпира с ръце на скалата. Силата на водата вероятно го тласкаше надолу. Главата му обаче изникна отгоре и падащата вода стана неговият сребрист плащ. Гледката трая съвсем кратко, тъй като той бързо изпуска цялото си тяло нагоре. Някак успя да се вкопчи в платото, но все още беше във водния поток. За миг го изгубих от поглед. Най-сетна Петрус се появи на брега. Беше мокър и тялото му блестеше под слънчевата светлина. Хайде, извика, ръкомахайки, сега е твой ред, сега беше мой ред, или навеки трябваше да се откажа от меча си. Свалих всички дрехи и отново се помолих на девата на пътя. После се гмурнах в шава във водата. Беше ледена и тялото ми се скова, но веднага след това изпитах приятно усещане – бях жив. Без много да му мисля, се запътих към водопада. Водата върху главата ми ме върна към абсурдния смисъл на реалността, който прави човека по-слаб, когато вярата и силата са му най-необходими. Усетих, че водопадът е доста помощен, отколкото ми се струваше. Ако ме блъснаше в гърдите, ще да ме събори, дори и да съм стъпил с двата крака стабилно на дъното на езерото. Минах през водата и се озувах между нея и скалата, в ниша, където тялото ми се вместваше, ако бе прилепено към камъка. Тогава установих, че задачата е полека, отколкото си мислех. Водата не биеше там и онова, което отвън бях взел за добре загладена стена, се оказа в действителност пълен с кухин и камък. Зави ми се свят, като се сетих как, оплашен от гладката повърхност, можеше завинаги да се простя с меча си. Та тук ставаше дума за вид скала, по каквато се бях катерил десетки пъти. Сякаш чувах гласа на Петрус, който ми казва, виждаш ли. След като се реши един проблем, се оказва, че е бил смайващо лесен. Започнах да пълзя нагоре с долепено до мократа скала лице. За 10 минути бях изминал почти целия път. Оставаше едно, финалът, мястото, откъдето водата минаваше, преди да се устреми надолу. Постигнатата при катаренето щеше да е безпредметна, ако не успех да преодоля малкия участък, който ме делеше от простора. Беше опасно, а аз не бях видял как Петрос успя да се справи с това препятствие. Отново се помолих на девата на пътя, за която преди не бях чувал нищо, но към която в момента бяха насочени цялата ми вяра и надежда за триумф. Много внимателно започнах да вмъквам косата, а после и цялата си глава във водния поток, който ревеше над мен. Водата изцяло ме погълна и замъги погледа ми. Усетих сблъсъка и здраво се вкопчих в скалата. Наведох глава, за да се получи въздушен джоб, където да дишам. Напълно се довелявах на ръцете и краката си. Ръцете ми вече бяха държали един стар меч, а краката ми бяха вървели по пътя на Сантяго. Бяха мои другари и ми помагаха. Но дори и така бученето на водата в ушите ми беше оглушително. Стана ми трудно да дишам. Реших бързо да провра главата си през водната стена и за момент ми причерня. С всичка сила се борех да се закрепя с крака и ръце върху издатините, но ми се струваше, че ревът на водата ме отнася някъде другаде, на загадачно и далечно място, където нищо няма значение и където мога да стигна, ако се отдам на стихията. Свръхчовешките ми напани да задържа краката и ръцете си вкопчени в скалата вече щяха да са ненужни. Всичко щеше да е мир и покой. Моите крака и ръце обаче не се подчиниха на внезапния импулс да се предам. Бяха устояли на смъртно изкушение. Главата ми бавно започна да се показва отгоре, точно както и се бе потопила. Почувствах колко обичам тялото си. Тато ми помагаше в това безумно приключение, да мина през водопад в търсене на меча си. Щом главата ми изцяло се показа, видях слънцето да свети отгоре и си поех дълбоко въздух. Отново се изпълних с сила. Огледах се и на сантиметри от себе си и открих платото, по което се движехме преди. То беше краят на прехода. Изпитах мощен импулс да се хвърля и да се вкопча в него, но отпадащата вода не можех да намеря в Импулсът беше огромен, но все още не бе настъпил победоносният миг. Трябваше да се контролирам. Бях в най-сложното положение на катеренето. водата ме блъскаше в гърдите и заплашваше да ме повали на земята, от която бях дръзнал да тръгна, воден от мечтите си. Не беше подходящо да мисля за учители и приятели. Не може да погледна настрани и да разбера дали Петров ще е в състояние да ме спаси, ако се подхлъзна. Той по всяка вероятност вече хиляди пъти се е качвал отук, минами през ума, и знае, че сега отчаяно се нужда от помощта му. Но ето, че ме изостави. Или не ме е изоставил и е зад мен, но аз не мога да извърна глава, защото ще загубя равновесие. Трябва да направя всичко сам. Трябва сам да постигна своя успех. Двата ми кръка и едната ми ръка продължаваха да са псе така вкопчени в скалата, докато другата ми ръка се пусна и се опита да влезе в хармония с водата. А водата нямаше да окаже съпротива, тъй като вече бях вложил максимума от силите си. Ръката ми усещаше това и се превърна в риба, която се подчинява, но знае къде иска да отиде. Сетих се за разни филми от детството. Бях гледал как сионгите скачат нагоре по водопадите. Те имаха цел и трябваше да я достигнат. Като мен, ръката ми бавно се плъзгаше нагоре, използвайки силата на водата. Най-накрая успях да я освободя и сега изцяло на нея се падаше да открие опора и да определи съдбата ми. Като съмгите от филмите на моето детство, тя отново се гмурна във водата в търсене на място върху платото, където да намеря опора за финалния скок. Ала камъкът тук беше гладък и хлъзгав от водата, лееща се отгоре му векове наред. И все пак трябваше да има някаква пролука. Щом Петрус успя, аз също щях да успея. в силна болка, защото знаех, че сега съм на крачка от края. Точно в такъв момент силите напускат човека и той престава да вярва в себе си. Случвало ми се е в живота да губя в последния момент. След като съм преплувал цял океан, да се удавя в прибоя. Но сега вървях по пътя на Сантяго и това не биваше да се случва повече. В този ден трябваше да победя. Свободната ми ръка се плъзгаше по гладката скала. Натискът ставаше все по-силен. Чувствах, че няма да издържа повече и скоро ще получа гърчове. Водата биеше и в слабините миги волката беше много силна. Внезапно обаче свободната ми ръка откри процеп в камъка. Не беше голям и се намираше в страни от мен, но можеше да послужи за опора на другата ръка. Когато дойдеше нейният ред, мислено си набелязах процепа и свободната ми ръка пак тръгна да търси начин за моето спасение. На няколко сантиметра от първата проволка ме чакаше втора опора. Ето! Ето го мястото, което векове наред бе служило за опора на поклонниците по пътя на Сантяго. Почувствах това и с все сила се вкопчих в него. Пусна се с другата ръка, силата на потока я затегли назад, но тя описа широка дъга и попадна на мястото, което я очакваше. Тялото ми веднага се устреми по пътя, отворено от ръцете, и аз се изтлъсках нагоре. Голямата, последната крачка бе направена. Цялото ми тяло премина през водата, и в следващия момент бойният водопад беше просто струйка, почти неподвижна. Довляко се до брега и се предадох на умората. Слънцето огряваше тялото ми, стопляше ме и ми напомняше, че съм победил и че съм все така жив, както и преди, когато стоях в езерцето долу. Въпреки тътена на водата, чух как Петрос се приближава. Исках да стана, за да изразя радостта си, но изтощеното ми тяло, отказа да се почини. Стой спокойно, почивай, каза той, опите се да дишаш бавно. Направих го и съм заспал дълбоко, без да сънувам. Когато се събудих, слънцето се беше изместило, а Петрус, напълно облечен, ми подаде дрехите и заяви, че трябва да продължим. Много съм уморен. Казах, не се притеснявай. Ще те науча как да извличаш енергия от всичко край теб. И Петрус ми преподаде упражнението по дишане. Правих го в продължение на 5 минути. Станах, облекох дрехите си и взех храницата. Ела, каза Петрус. Отидох до края на платото. Под краката ми бучеше водопадът. От тук изглежда доста по-лесно, отколкото когато си долу. Казах, точно така. И ако ти бях показал гледката преди това, ти щеше да се окажеш измамен. Щеше погрешно да прецениш възможностите си. Все още се чувствах слаб и повторих упражнението. Малко по малко цялата вселена влезе в хармония с мен и проникна в сърцето ми. Попитах защо не ми е преподал упражнението по дишане порано. Нали много пъти по време на пътя на Сантяго бях изпитвал лености и умора, защото никога не си го показвал. Каза той пресняв и ме попита дали имам още от тези вкусни маслени бисквити, които купих в Астурга. Упражнение по дишане, изпосни всичкия въздух от дробовете си, изпразни ги колкото се може повече. После бавно вдишвай, като вдигаш ръце нагоре. Докато вдишваш, се концентрирай, за да нахлуе в теб любов и мир и да постигнеш хармония със света. Задръждаха си и вдигнатите си ръце колкото се може по и се наслаждавай и на вътрешната и външната хармония. Когато стигнеш границата на възможностите си, лязко изпусни въздуха, като същевременно произнасяш думата ⁇ рам ⁇ Повталяй и в продължение на 5 минути. В доста от три дни правихме непрекъснато силен преход. Петрос ме будеше преди изгрев слънце и спирахме едва към девет вечерта. Единствените позволени почивки бяха колкото да хапнем. Водачът ми бе отменил сиестата. Изглежда, следваше някаква загадъчна програма, за която не ми обясни нищо. Петрос изцяло бе променил поведението си. Отначало помислих, че е заради колебанието ми при водопада, но после разбрах, че не е така. Беше раздразнителен с всички и през деня честитко поглеждаше часовника си. Припомних му как ми е казал, че сами изграждаме понятието за време. Съв всеки изминал ден поумняваш, каза той, ще видим дали ще успеш да приложиш цялата си мъдрост, когато ти се наложи. Един следобед бях пях толкова уморено темпото на прехода, че просто не можех да стана на крака. Тогава Петрус ме накара да сваля ризата и да опра гръбнака си в едно дърво наблизо. Стоях така няколко минути и веднага ми стана по-добре. Той започна да ми обяснява, че растенията, особено старите дървета, са в състояние да предават хармония, когато някой облигне нервните си центрове на ствола. Няколко часа държа реч за физическите, енергийните и духовните свойства на растенията. Тъй като вече бях в чел нещо по въпроса, не се потрудих да си водя бележки. Речта на Петрос обаче ми помогна да се освободя от впечатлението че му е умръзнал с мен. Започнах да гледам на мълчанието му с повече уважение, а той, може би е отгътнал тревогата ми, се опитваше да е помил, когато вечното му лошо настроение позволяваше. Една сутрин стигнахме до огромен мост, напълно несъразмерен с плиткия поток, който течеше отдолу. Беше неделя, съвсем рано, и кръчните и баровете в околностите на градчето все още бяха затворени. Седнахме да закусим, хората и природата проявяват твърде сходни капризи, казах аз, опитвайки се да поведа разговор, ние строим хубави мостове, а тя решава да отклони реките, това е от сушата, каза той, приключвай бързо с сандвича, че се налага да продължим. Реших да го попитам защо бързаме толкова, вече прекалено дълго съм по пътя на Сантяго. нали ти казах. Много недовършени неща оставих в Италия, трябва скоро да се върна. Отговорът не успя да ме убеди. Може и да бе вярно, но това не беше единствената причина. По-нечив да го попитам пак, но той смени темата. Какво знаеш за този мост? Нищо. Отвърнах, но независимо от сушата той пак си е несъразмерен. Обеден съм, че реката е променила течението си. Нямам представа, каза той. Мостът е познат по пътя на Сантяго като брод на честа. Тези поля наоколо са били сцена на кръвопролитни битки между Свеви и Вестготи, а по-късно и между войниците на Алфонсо 3 и маврите. Може би мостът е толкова голям, та кръвта да изтече, Вест да ви града. Беше някакъв опит за черен хумор. Не се засмях. на него му стана малко криво, но продължи, но това име не е в чест нито на войските на Вестготите, нито на победните викове на Алфонсо 3. Идва от една история за любов и смърт. През първите векове на пътя на Сантьяго, когато от всички краища на Европа се стичали поклонници, свещеници, благородници и дори крале, които искали да отдадат почита си на светеца, дошли и престъпници и бандити. В историята има много случаи, когато са убирани цели кервани поклонници, както и чудовищни престъпления спрямо пътуващи самотници. Всичко се повтаря, помислих си аз, затова някои благородни рицари решили да осигурят защита на поклонниците. Всеки един от тях се заел да брани в участък от пътя, но така както реките променят течението си, и човешкият идеал подлежи на промяна. Освен че плаше изло странстващите рицари взели да спорят кой е най-силен и храбър на пътя на Сантьяго. Не след дълго започнали да воюват помежду си, и бандитите отново се върнали безнаказано по пътищата. Това продължило дълго, докато през 1434 благородник от Леон не се влюбил в една жена. Казвал се Дон Суеро де Кинюнес. Бил богат и силен и по всевъзможни начини се опитал да спечели сърцето на своята любима. Но дамата, историята не е съхранила нейното име, не искала и да знае за огромната му страст и го отхвърлила. Аз изгарях от любопитство да разбера каква връзка може да има между някаква любовна драма и странствашките рицари. Петрус забеля за интереса ми и заяви, че ще ми разкаже останалата част от историята само ако веднага доям сандвича си и незабавно продължим по пътя. Държиш се като майка ми, когато бях дете, отвърнах, но глътнах и последната хапка, взех храницата си и поехме през заспалото градче. Петрус продължи. Нашият трицър с наранените чувства решил да постъпи точно така, както би постъпил всеки отхвърлен мъж, да започне своя война. Обещал пред себе си, че ще извършиш толкова велик подвиг, че дамата никога да не забрави името му. В продължение на месеци той търсил благородния идеал, на който да посвети отхвърлената си любов. Когато, не щеш ли, една нощ чута разказите за битките по пътя на Сантяго и му хрумнала идея. Събрал 10 свои другари, настанили се в градчето, през което минаваме, и наредил да разгласят сред поклонниците по пътя на Сантяго, че е готов да остане 30 дни и да прекърши 300 копия, за да докаже, че той е най-силният и дързък от всички рицари по пътя. Разположили лагера си с всичките му знамена, флагове, пажове и слуги и зачакали някой да ги предизвика. Представих си какъв безкрайен празник е настанал. Печени прасета и вино, се себе спир, музика, веселба, битки. Съзнанието ми се появи една съвсем жива картина, докато Петрос продължаваше да разказва историята. Битките започнали на 10 юли с идването на първите рицари. Кинюнес и другарите му се биели през деня, а нощем организирали големи празненства. Битките били все на моста, за да не може да избяга никой. Веднъж дошли толкова кандидати, че се наложило да запалят огньове по цялата дължина на моста, та битките да продължат до сутринта. Всички победени рицари трябвало да се закълнат, че повече няма да се бият един срещу друг и че за напред тяхна мисия ще е да защитават поклонниците, тръгнали към компостела. За няколко седмици славата на Кинюнес се разнесла издяла Европа. Освен рицари заприиждали генерали, войници и бандити, за да се изправят срещу него. Всеки знаел, че който успее да победи храбрия рицар от Леон, плутът си ще стане известен и ще се покрие с слава. Но докато другите преследвали единствено славата, Киню не си имал по благородна цел – любовта на една жена. Този идеал му помогнал да спечели всички битки. На 9 август битките приключили и Дон Суеро де Кинюнес бил признат за най-храбрия от всички рицари по пътя на Сантяго. От този ден нататък никой повече не се осмелил да се хвали с куража си. Така благородниците отново започнали да се бият само срещу общия враг бандитите, които нападали поклонници. Тази епопея по-късно положила началото на военния орден на Сантьяго де ла Еспада. Току-що бяхме прекосили градчето, а аз имах желание да се върна и отново да погледна брода на честа, моста, където всичко това се бе е случило. Но Петро сме помоли да продължим, а какво е станало с Дон Кинюнес, отишъл до Сантяго де Компостела и в ковчежето за мощи оставил един златен накид. Той до ден днешен краси бюста на Сантьяго Менур. Питам дали се е оженил за дамата. Не зная. Отвърна Петрос по това време историята се е пишала само от мъже. А при толкова битки кой би се интересувал от края на една любовна драма? След като ми разказа историята за Дон Суеро Кинюнес, водачът ми отново потъна в обичайното си мълчание и в продължение на два дни се движихме тихо, почти без да спираме за почивка. Но на третия ден Петрос започна да върви по-бавно от обикновено. Каза че се чувства леко изморен от усилията през последната седмица и че вече не е на възраст да продължава с това темпо, а и няма желание. И този път бях сигурен, че не говори истината, лицето му не изразяваше умора, а силна загриженост, сякаш предстоеше да се случи нещо много важно. В съшия следобед стигнахме до Фонсебадон, голямо селище, но цялото в руини. Каменните къщи бяха с разрушени от времето покриви от чисти. Подпорните гради бяха изгнили, едната страна на селището гледаше към пропаст, а пред нас, зад някакъв хълм, беше едно от най-важните обозначения по пътя на Сантяго Железният кръст. Този път нямах търпение да стигна веднага до странния паметник, който представляваше огромен, близо 10 метров стъл, с железен кръст на върха. Кръстът е останал от времето на нашествието на Цезар, издигната е в памет на Меркурий. Следвайки езическия обичай, поклонниците по пътя на Сантяго поставят в основата му по един донесен отдалеч камък. Възползвах се от огромното количество камъни в изоставения град и взех от земята парче от чиста. Едва когато реших да ускоря ход, установих, че Петров върви съвсем бавно. Оглеждаше рухналите къщи, побутваше разни паднали клони и разпокъсани книги. Накрая реши да поседнем насред площада на селището. Там имаше дървен кръст, да си отдъхнем малко, каза той. Свечеряваше се, но дори да останахме там цял час, пък щеше да има време да стигнем до Железния кръст, преди да се стъмни. Седнах до него и се загледах в безлюдния пейзаж. Както реките променят теченията си, така и хората се местят от едно място на друго. Къщите бяха солидни и сигурно бе минало доста време, докато рухнат. Мястото беше красиво, отзад се издигаха планини, а отпред се простираше долина. Запитах се какво е накарало толкова хора да напуснат подобно място, смяташ ли, че Донсуеро Суеру де Кинюнес е бил от, попита Петрус. Вече не си спомнях кой е Донсуеро и му се наложи да ме подсети за брода на честа. не мисля, че е бил от, отвърнах. Но малко се съмнявах в собствения си отговор. Напротив, бил е. Както и Алфонсо, монахът, с когото се запозна. Също както и аз съм луд. Моята лудост се проявява в дизайна, с който се занимавам. Ти също си луд, търсиш своя меч. У всеки от нас пламти и ни изгаря свещеният пламък на лудостта, подхранвана от АГП. Не е необходимо да искаш да покориш Америка или да разговаряш с птиците, като свети Франциско Тасизи. И в продавача на зеленчуци отъгъла на улицата може да се разгори свещеният пламък на лудостта, ако е доволен от това, което прави. Агапе съществува отвъд човешките разбирания и е заразна, тъй като светът се нуждае от нея. Петро Смит беше казал, че мога да събождам Агапе с помощта на синята сфера, но за да можеше да процъвки тя, не биваше да се страхувам да променя живота си. Ако нещата, в които се занимавах, ми харесваха много добре. Но ако не ми харесваха, никога не бе късно да променя това положение. Ако допуснах промяната, щях да се превърна в благодатната пъчва, където творческото въображение да посее своето семе. Всичко, на което съм те научил, включително агапе, има смисъл само ако си доволен от себе си. В противен случай освоените упражнения неизбежно ще те доведат до желание за промяна. А за да не се обърнат срещу теб всички тези освоени упражнения, трябва да позволиш промяната да се осъществи. Това е най-трудният момент в живота на човека. Когато вижда справедливата битка, а не намира сили за нея и за промяната, тогава познанието ще се обърне срещу оня, който го притежава. Погледнах към град Фонсебадон, може пък всички хора колективно да са почувствали необходимост от промяна. Попитах Петрос дали нарочно е избрал мястото, за да ми каже всичко това, не знам какво се е случило тук, рече той, хората често са принудени да приемат промяната, наложена им от съдбата, но аз не говоря за това. Говоря за доброволен акт, за конкретното желание да надвиеш онова, което не те удовлетворява във всекидневието. По своя житейски път често се натъкваме на труднорешими проблеми, примерно като това да преминеш през водопад, без да полетиш надолу. В такъв случай трябва да оставиш да се развихри творческото въображение. При теб въпросът стоеше на живот и смърт и нямаше много време да избираш. Агапе ти посочи единствения път. Но в живота има и проблеми, при които трябва да изберем между един или друг път. Проблеми от всекидневието, като този да вземеш решение в службата, да се разделиш с някого, да се срещнеш с друг. Всяко от тези мънички решения които ни се налага да вземаме почти ежеминутно по пътя ни, би могло да е събоносно. Когато сутрин излизаш от дома си, за да отидеш на работа, можеш да избереш превозното средство, което ще те остави пред входа на работата ти жив и здрав, или друго, което ще катастрофира и пътниците в него ще загинат. Ето ти е един крайен пример как някакво проститко решение може да засегне фатално човека. Докато Петров говореше, аз се замислих за себе си. Бях избрал да тръгна по пътя на Сантяго и да търся меча си. Сега мечът беше най-важното нещо и аз на всяка цена трябваше да го намеря. Трябваше да взема правилното решение. Единственият начин да вземеш правилното решение е да знаеш кое е погрешното, каза той, след като споделих тревогата си, трябва да проучиш другия път, без страх и малодушие, и после да решиш. И тогава Петрус ми преподаде упражнението на сенките, твоят проблем е мечът. Каза той, след като ми обясни упражнението. Упражнение на сенките отпусни се. В продължение на 5 минути гледай сенките на хората и предметите край теб. Опитай се да разбереш точно коя част на човека или предмета хвърля сянката. В следващите 5 минути продължавай да правиш същото, но междувременно установи проблема, конто искаш да разрешиш и потърси всички погрешни негови решения. Последно, още пет минути наблюдавай сенките и си помисли какви правилни решения са останали. Едно по едно ги отхвърляй, докато накрая откриеш единственото вярно решение на проблема. Съгласих се, в такъв случай не прави упражнението още сега. Ще отида да се поразходя. Знам, че като се върна, вече ще имаш вярното решение. Сетих се колко бързаше Петро с тия дни. Спомних си и целият ни разговор в запостелия град. Сякаш печелеше време за някакво свое решение. Оживих се и започнах да изпълнявам инструкциите му. Първо направих упражнението по дишане, за да вляза в хармония с околната среда. После засекох 15 минути по часовника и се загледах в сенките наоколо. Сенки на рухнали къщи, на камък, на дърво, на стария кръст зад мен. Гледайки сенките, осъзнах колко трудно е да се определи с точност честа, чиято е сянката. Никога не се бях замислил за това. Няколко прави гради приличаха на правоъгълни предмети, а един камът с неправилна форма изглеждаше овален в сянката си. Правих това през първите 10 минути. Не ми беше никак лесно да се концентрирам, тъй като упражнението запленяваше. Тогава започнах да мисля за неправилните решения по намирането на моя меч. Имах безброй хрумвания. От това да взема автобус до Сантяго, до онова да звънна на жена си и чрез емоционално изнудване да узная мястото, където го е скрила. Когато Петру се върна, аз се усмихвах. Попита той, разбрах как Кагата Кристи пише криминалните си романи, пошегувах се. Тя превръща най-малко вероятната хипотеза в вярната. Сигурно е била запозната с упражнението на сенките. Петрус с попита къде е мечът ми, първо ще ти опиша най-погрешния извод, до който стигнах, гледайки сенките, че мечът не е по пътя на Сантяго. ти си гений. Разбрал си, че от толкова време вървим последите на твоя меч. Мислех, че са ти го казали още в Бразилия, при това на сигурно място, продължих, където жена ми няма достъп. Допуснах, че е открито. Вероятно така успешно се вписва в средата, че не се вижда. Този път Петрус не се засмя. Аз продължих, и тъй като най-абсурдно ми се стори да е на някое многолюдно място, значи се намира на почти пусто място. А за да е възможно и малкото хора, които го виждат, да не могат да го различат от типичните испански мечове, трябва да е някъде, където никой не разпознава стиловете. Мислиш ли, че е тук, попита той? Не, не е тук. Най-неподходящо би било да правя упражнението там, където е мечът. Тази хипотеза отхвърлих още на мига, но сигурно е в град, който прилича на този. Не може да е в запустел град, тъй като меч в запустел град би привлекал вниманието на поклонници и пътуващи. Скоро би увиснал да краси стената на някой бар. Много добре, каза той и забелязах, че се гордее с мен или с упражнението, което ми преподаде. Има и още нещо, казах аз. Какво най-погрешно би било мечът на един мат да е на светско място? Трябва да е на някое свещено място. В църква, примерно, където никой не би се осмелил да го открадне. С две думи, в някоя църква в малък град край Сантяго, пред очите на всички, но добре вписващ се в средата, там е моят меч. От сега нататък ще влизам във всички църкви по пътя, няма да е необходимо, каза той. Когато моментът дойде, ти ще го усетиш. Бях успял. Слушай. Петрус, защо бързахме толкова, а сега се заседяваме в този запустял град, коя би била най-погрешната хипотеза? Бързо погледнах сенките, той имаше право, бяхме тук заради нещо, слънцето се скризат зад планината, но още беше доста светло, за да се снята, че денят е свършил. Мислех си, че сега навярно слънцето е някъде при Железния кръст, който толкова исках да видя и който беше едва на неколко стотин метра от мен. Исках да знам какво чакаме. Цяла седмица се движихме бързо. Единственото обяснение според мен беше, че е трябвало да стигнем на това място точно в този ден и час. Опитах се да подхвана разговор, за да убия времето, но доувих, че Петро се е напрегнат и съсредоточен. Вече не един път го бях виждал в лошо настроение, но не помнях да е бил напрегнат. Ненадейно се сетих, че съм го виждал така веднъж. По време на закуска в едно градче, чието име дори не помня, малко преди да се натъкнем на. Погледнах настрани. ето го, кучето, свирепото куче, което веднъж ме повали на земята, страхливото куче, което втория път избяга. Петрос беше обещал да ми помогне при следващата ни среща и аз се обърнах към него. Ала до мен нямаше никого. Вторачих се в очите на кучето, докато мозъкът ми трескаво търсеше начин да се справи с положението. Никой от два мани не помръдна, и аз за миг се сетих за кълбойските филми и дуелите в запустели грачета. Никога никому няма да хрумне да накара човек да влезе в схват с куче, прекалено невероятно е. И все пак сега аз бях в такава ситуация и в наявен нещо, което и на филм би изглеждало абсурдно. Това е легион, понеже библейските бесове, демоните в него, са много. До мен имаше една постеща къща. Ако се втурнех, можех да се кача на покрива и Легион нямаше да ме последва. Беше затворен в тялото и възможностите на едно куче. Бързо отхвърлих идеята, Продължавах да не отделям очи от него. По пътя на Сантяго често се опасявах от този момент. Сега той беше настъпил. Преди да открия меча си, трябваше да се срещна с врага и да го победя или да бъда победен от него. Единственото, което можех да направя, беше да се изправя срещу него. Ако побегнах, щях да попадна в капан. Кучето можеше и да не се върне повече, но аз щях да съм в постоянен ужас до Сантяго де компостела. А и после по цели нощи щях да го сънувам в очакване то да се появи в следващата минута. Щях да живея в страх до края на дните си. Докато разсъждавах, кучето тръгна към мен. Веднага престанах да мисля се изцяло се съсредоточи върху предстоящия двобой. Петрос си Бях сам. Хвана ме страх. Аз щом му усетих страха, кучето бавно започна да напредва към мен, като в същото време ръмжеше тихо. Сдържаното ръмжене беше много позастрашително от високия лай. Страхът ми се усили. Прочело ужаса в очите ми, кучето се хвърли върху мен. Сякаш камък ме удари в гърдите. Бях повален на земята и то започна да ме атакува. Мина ми някакъв бегал спомен за това, че познавам смъртта си, че няма да е по такъв начин, но страхът в мен растеше и аз не успявах да го контролирам. Започнах да се боя, за да предпазя лицето и врата си. Силна болка в крака ме накара да се свия на кълбо. Усетих, че месото ми е разкъсано. Свалих ръцете си от главата и врата и посегнах към раната. В този момент едната ми ръка напипа някакъв камът до мен. Веднага го грабнах и започна с цялото си отчаяние да налагам кучето. То леко се отдръпна, по-скоро изненадано, отколкото ранено. Успях да стана. Кучето продължи да отстъпва. изцъпаният с кръв камък ми даде кураж. Прекалено много велича в е силата на врага си, а това беше клопка. То не можеше да е по-силно от мен. Можеше да е по-пъргаво, но не и по защото аз бях по-тежък и поедър от него. Страхът ми намаля, но бях изгубил контрол и започнах да крещя с камъка в ръка. Кучето отстъпи още малко и най-неочаквано спря. Сякаш четеше мислите ми, в отчаянието си се чувствах силен и смешен, че се бие скуче. куче. Внезапно в мен нахлу усещането за мощ. Някакъв топъл ветрет задуха из-за град. Този двубой започна да ми омразва. Щеше да е достатъчно да го ударя по главата с камъка и щях да съм победител. Искаше ми се незабавно да приключа с случката, да видя раната на крака си и веднъж завинаги да сложа край на тази абсурдна история с мечове и пътища на поклонници. Беше поредният капан, кучето скочи и отново ме повали на земята. Този път то ловко успя да избегне удара с камъка, като захапа ръката ми и ме принуди да го изтърва. Започнах да го бия с голи ръце, но не му навреждах особено. Успявах единствено да се предпазя от повторно ухапване. Острите му ногти започнаха да разкъсват дрехите и ръцете ми. Внезапно чух вътрешния си глас, който ми нашепваше, че ако кучето ме надвие, битката ще свърши и ще бъда спасен. Победен, но жив. Кръкът ме болеше, цялото ми тяло гореше от разкутините. Гласът настояваше да прекратя боя. Тогава го разпознах, беше Астрейн, моя пратеник, който говореше с мен. Кучето спря за момент, сякаш и то беше чуло гласа. Отново ми се прииска да прекратя цялата история. Астраин ми казваше, че много хора по света не са успели да открият своя меч, но какво от това? Аз исках да се прибера от дома, да бъда с жена си, да имам деца и да правя каквото ми харесва. Стига с тия двубой с куче и изкачване на водопади. За втори път си помислих това, но този път желанието ми бе посилно и бях сигурен, че в следващата секунда ще се предам. Някакъв шум в изоставения град привлече вниманието на животното. Погледнах в страни и видях как един овчар прибира овцете си от пъша. Сетих се, че вече съм виждал същата сцена при руините на Стар замък. Штом кучето забеляза овцете, скочи от мен и се приготви да ги нападне. Това беше моето спасение. Овчалят се развика и от всички страни заприиждаха овце. Преди кучето да хукне към тях, реших да устоя още секунда. Колкото да дам време на животните да избягат. Хванах го за единия крак. Връхлетя ме абсурдната мисъл, че овчелят може да ми се притече на помощ, и за миг се върна надеждата за меча и силата на рам. Кучето се опитваше да се откупчи от мен. Вече не бях враг, а натръпник. Сегато искаше овцете, но аз продължавах да го държа за крака. Чаках овча, който не идваше, и овце, които не бягаха. Тази секунда спаси моя живот. В мен започна да се надига огромна сила. Вече не беше иллюзията за мощ, която предизвиква досада и желание да се откажеш. Астрен отново зашепна, но този път казваше нещо друго, казваше ми, че винаги трябва да се лопълчвам на света с същото оръжие, с което съм бил предизвикан. С едно куче може да се справя само ако се превърнах в куче. Това беше лудостта, за която Петрус ми бе говорил същия ден. И аз започнах да се изживявам като куче. Оголих зъби и тихо заръмжах. Омразата строеше през звуците, които издавах. Мярна в стреснатото лице на овчаря. А овцете, и те се страхуваха от мен точно колкото от кучето. Легион разбра и се оплаши. Тогава му нанесох удар. За пръв път в двубоя. Нападнах го с зъби и ногти, като се опитвах да го захапя за врата. Това, което ме беше страх да не направи с мен. Усещах единствено желанието за победа. Нищо друго не беше от значение. Хвърлих се върху псето и го повалих на земята. То се бореше да се измъкне изпод тежеста на тялото ми, ногтите му се забиваха в кожата ми, но и аз хапех идеях. Разбрах, че ако се измъкне изпод мен, пък ще избяга, а не исках това да се случи. Днес щях да го победя, щях да надвия. Животното ме гледаше с ужас. Сега аз бях куче, а то сякаш се бе превърнало в човек. Предишният ми страх бе завладял него, и то така силно, че успя да се измъкне, но аз пак го прикрещих в дъното на една от празните къщи. Зад малка стена от се намираше пропаста. То нямаше къде да бяга и там щеше да види лицето на своята смърт. Внезапно почувствах, че нещо не е вред, бях прекалено силен. Мисълта ми започна да се замъглява. Привидя ми се лицето на някакъв циганин и разни други неясни образи около него. Аз бях Легион, оттам дойде моята сила. Демоните бяха напуснали нещастното оплашено куче, което всеки момент щеше да падне в пропаста. Сега бяха в мен, изпитах ужасяващото желание да разкъсам беззащитното животно. Ти си князът, а те са Легион, прошепна Астраин. Но аз не исках да съм княз. Отдалеч се вслушах в гласа на моя учител, който настойчиво повтаряше, че трябва да стигна до меча си. Налагаше се да устоя още мънитко. Не биваше да убивам кучето. Бързо извърнах очи към овчаря. Неговият поглед потвърди мислите ми. Страхът му сега беше свързан повече с мен, отколкото с кучето. Зави ми се свят. Не биваше да припадам. Ако припаднах, щеше да означава, че легион е победил. Налагаше се да намеря решение. Усетих, че краката ми се подвиват и се подплетна една стена, която поддаде под тежестта ми. Строполих се по лице на земята сред камъни и дъски. Земята. Легион беше земята, плодовете на земята. Хубавите и лошите плодове на земята, но на земята. Там беше думът му. Оттам владееше света или биваше управляван от света. Агъп е избухна в мен и аз все сила забих ногти в пръста. Започнах да вия по начин, подобен на Оня, който чух от кучето при първата ни среща. Усетих как легион минава през тялото ми и се спуска в земята. В мен имаше Агапе, а Легион не желаеше да бъде смукан от всепоглъщащата любов. Това беше моята воля, която ме караше със сетни сили да се боря срещу припадъка, волята, която Агапе вложи в душата ми, и аз устоях. Цялото ми тя трепереше. Легион със сила слизаше в земята. Започнах да повръщам, но чувствах, че това е Агапе, която расте и излиза през всичките ми пори. Тялото ми продължи да трепери дълго, след като почувствах, че Легион се е върнал в своето царство. Опомних се, когато до последната си частица премина през пръстите ми. Седнах на земята, ранен и смазан. Пред очите ми имаше абсурдна сцена, едно разтървавено куче с подвига опашка и един оплашен овчар, който ме гледаше. Трябва да е от храната, каза овчаят, който не можеше да повярва на очите си, но щом си я повърнал, ще ти мине. Киннах в знак на съгласие. Той ми благодари, че съм окрутил моето куче и продължи по пътя си заедно с овцете. Петрус се появи, но не каза нищо. Откъсна парче от ризата си и с него пристегна крака ми, който кървеше силно. Накараме да се размърдам и каза, че нищо сериозно не се е случило. Изглеждаш доста окаяно. Усмихна се той, беше в добро настроение, което се случваше рядко, така няма да можем да посетим железния кръст. Там сигурно има много туристи и ще се стреснат. Беше ми все едно. Станах, изтупах прахта и установих, че мога да вървя. Петрос предложи да направя дишането на рам и в зереницата ми. Направих упражнението по дишане и отново бях в хармония със света. След половин час с тях, да съм при Железния кръст. А някой ден Фонсебадун щеше да се възроди от руините. Легион остави там много мощ. Заповед и починение стигнах до Железния кръст с помощта на Петрус, тъй като кракът не ми позволяваше да вървя изправен. Когато той разгледа раните ми, реши, че се налага да си почина, за да се възстанови и да мога да продължа по необикновения път на Сантьяго. Наблизо имаше едно село, което служеше за обежище на поклонници, застигнати от нощта, преди да прекосят планините. Петрус намери две стаи в дома на Ковача и ние се настанихме там. Към моята стая имаше балконче, революционна архитектурна новост, принадлежаща на това село, която по-късно, през 8 век, бе намерила разпространение из цяла Испания. От балкончето виждах планинската верига, която рано или късно трябваше да пресека, за да стигна до Сантяго. Проснах се на леглото и се събудих едва на другия ден. Имах лека треска, но се чувствах добре. Петрос донесе вода от някакъв извор, наречен от жителите на селото, бездънния кладенец, и проми раните ми. Следобед се върна с една старица, която живеела в околностите. Двамата наложиха раните и дръскотините ми с разни треви, а бабата ме накара да пия горчив чай. Помня как Петрус всеки ден ме караше да си ближа раните, докато заздравеят напълно. Аз всеки път усъщах мия сладника вкусна кръвта и ми се гадеше, но водачът ми твърдеше, че слюнката е мощен дезинфектант и ще ми помогне да пребоя евентуалната инфекция. На втория ден, пак ме вътресе, Петрус и бабата отново ми дадоха чай и наложиха раните ми билки, но треската, макар и не много силна, не минаваше. Тогава водачът ми се отправи към една военна база наблизо, за да потърси превръзки тъй като в цялото село нямаше марля и лейкопласт, с които да покрием раните. След няколко часа Петрос се върна с превръзките. С него дойде и един млад военен лекар, който настояваше да види кучето, което ме е ухапало. По вида на раната смятам, че е бясно, с сериозен тон заяви той, нищо подобно, отвърнах, беше игра, която малко загрубя. Познавам това куче отдавна, лекарят не беше убеден в думите ми. Настоя да ми сложи ваксина против бяс. Бях принуден да се съглася да ми инжектират поне една доза, защото той ме заплаши, че в противен случай ще ме вкара в лазарета на базата. После попита къде е животното, което ме е охапало, във Фонсебадон, отвърнах. Фонсебадон е разрушен град. Там няма кучета, заяви той дълбокомислено, сякаш надушваше лъжа. Аз започнах престорено да стена от болка и Петров го изведе от стаята. Остави на нобаче обаче всичко, от което се нуждаехме – чисти превръзки, лейкопласт пласт и някакъв мехлем за рани. Петрус и бабата не използваха мехлема. Покриха раните с много билки и мърля. Зарадвах се, защото нямаше повече да ми се налага да ближа хапаните от кучето места. Вечерта двамата коленичиха до леглото ми и с протегнати на тялото ми ръце се молиха на висок глас. Попитах Петрус какво става и той ми мимоходом спомена нещо за харизмата и за пътя към Рим. Настоях за поподробно обяснение, но той все едно не ме мечо. След два дни бях напълно възстановен. Отидох до прозореца и видях как някакви войници претърсват къщите в града и близките хълмове. Попитах един от тях какво става, наоколо самота е бясно куче, отговори той. Същия следобед ковачът, у когото бяхме отседнали, Ме помоли да напусна града, щом бъда в състояние да ходя. Слухът плъзнал сред жителите на селото и те се страхували да не би да имам бяз и да ги заразя. Петрус и бабата започнаха да спорят с ковача, но той бе непреклонен. В даден момент дори започна да твърди, че е видял от на устата ми да потича пяна, докато съм спял. С никакъв аргумент не можехме да го убедим, че когато спим, с всеки от нас може да се случи подобно нещо. Тази нощ моят водач и бабата останаха да се молят дълго спротегнати на тялото ми ръце. А на другия ден, леко накуцващ, аз отново бях по необикновения път на Сантяго. Попитах Петрус дали се е притеснявал за моето възстановяване. По пътя на Сантяго има правило, за което не съм ти споменавал досега, отговори и той. Огласи, тръгнеш ли на поклонение, единственото извинение е да го прекъснеш преждевременно може да е някоя болест. Ако ти не беше успял да се справиш с раните и треската ти беше продължила, това щеше да е знак, че трябва да спрем до тук. Но добави си известна гордост, че молитвите му били чути. А аз бях убеден, че и той се нуждае от смелост, както и аз. Сега пътят се спускаше, Петрус ми обясни, че ще е така поне още два дни. Отново бяхме влезли в обичайния си ритъм, с сиеста, когато слънцето бе най-силно. Заради превръзките той носеше раницата ми. Вече не бързахме, уречената среща се беше състояла. Настроението ми се подобряваше с часове, а и се гордеех с себе си. Бях се изкачил по един водопад и бях победил демона на пътя. Сега оставаше най-важната задача – да намеря меча в това с Петрус, победата си я биваше, но ти пропусна най-важното, каза той, като писна кофа студена вода върху мен. Кое е то, да разбереш кога, ще е битката. Наложи ми се да вървя по-бързо, да ускоя ход, а ти все си мислеше, че търсим меча. За какво ти е меч, щом не знаеш къде е врагът ти? Мечът е инструментът на моята сила. Отвърнах, ти си прекалено сигурен в силата си, каза той. Водопадът? Практиките на рам и разговорите с твоя пратеник те накараха да забравиш, че трябва да победиш врага си. И че имаш урече среща с него. Преди да се научи да върти меча, ръката трябва да може да открие врага. Трябва да знае как да го посрещне. Мечът само нанася удара. Преди този удар обаче ръката вече е победила или е претърпяла поражение. Ти успя да надвиеш легион без меча. В търсенето има една тайна. Която все още не си разкрил, но без нея никога няма да стигнеш до търсеното. Замълчах. Всеки път, когато си мислех, че съм близо до целта, Петров ми повтаряше, че съм един обикновен поклонник и че все нещо не ми достига, за да открия онова, което търся. Радостта ми от преди няколко минути изчезна напълно. Отново поемах по необикновения път на Сантьяго и това ме обезкуражи. Там, където стъпваха краката ми, в продължение на 12 века бяха минавали милиони в едната и другата посока. В техния случай беше единствено въпрос на време да стигнат за където са тръгнали. Що се отнасяше до мен, уловките на традицията поставяха нови препятствия за преодоляване и нови изпитания, в които да се докажа. Заявих, че съм изморен, и седнахме на сянка под едно дърво. От двете страни на спосташтия се път имаше големи дървени кръстове. Петрус остави раниците на земята и продължи да говори. Врагът представлява нашата слаба страна. Може да е страх от физическата болка, но може да е и преждевременно усещане за победа или желание да напуснеш битката, понеже си решил, че е безсмислена. Врагът ни започва битката само защото знае, че може да ни засегне. И то тъкмо там, където гордостта ни кара да мислим, че сме недосегаеми. Докато се борим, все се опитваме да браним слабата си страна. Тогава врагът ни нанася удар по незащитеното място, там, където вярваме, че сме силни. И ни побеждава, защото се случва онова, което не е трябвало да се случи, допуснали сме врагът да води битката по своя начин. В двобоя миско, чето всичко бе станало точно така. Аз отхвърлях идеята, че имам врагове, като в същото време бях принуден да се боя с тях. Когато Петрус говореше за справедливата битка, все си мислех, че има предвид борбата за живот, прав си, но справедливата битка не е само това. Да воюваш не е грях, каза той, след като споделих съмненията си, да воюваш е проява на любов. Врагът ни помага да се развиваме, но усъвършенстваме, както стори с теб кучето, но все ми се струва, че си недоволен. Все нещо липсва, сега пък ми говориш за тайната на меча. Петро каза, че това е трябвало да го знам, преди да поема по пътя. И продължи да ми говори за врага. Врагът е частица от АГП. Идва, за да изпита ръката и волята ни, също и как боравиш с меча. Той навлиза в живота ни и ние в неговия с някаква цел. Тази цел трябва да бъде постигната. Затова да избягаш от битката е най-лошото, което можеш да направиш. Полошо е, отколкото да загубиш, защото и да загубиш, все нещо ще научиш. Чрез бягството не се научава нищо. Само признаваш победата на своя враг. Аз казах, че съм изненадан, задето говори по такъв начин за насилието при положение, че мире е изглеждал силно пристрастен към Исус. Помисли си, колко необходим ли бил юда на Исус. Каза той, трябвало е да има враг, иначе борбата му на земята не би се увенчала със слава. Дървените кръстове по пътя разкриваха как е била постигната тази слава. С кръв, предателство и липса на вярност. Станах и казах, че съм готов да продължа. Докато вървяхме, попитах кой е най-силният момент в битката, на който човек би могъл да се опре, за да срази врага си, настоящето. Човек би могъл да намери не опора в това, което прави в момента, защото там е агапе, желанието да победиш с вдъхновение. Искам да е ясно още едно нещо, врагът ядко представлява злото. Той винаги съществува, защото меч, който не се използва, ръжляс в ножницата. Сетих се как веднъж, докато строяхме вила, жена ми ненадейно реши да промени разположението на стаите. На мен се падна неприятната задача да уведом я Зидаря за намеренията й. Повиках го, беше около 60 годишен, и му ги съобщих. Той огледа строежа, помисли и предложи много по-добро решение, което включваше и вече стена. Жена ми много хареса идеята му. Може би Петро се опитваше по заобиколен начин да ми каже как трябва да се използва силата в настоящите ни действия за победа над врага. Разказах му случката с зидаря. Животът може да ни научи повече, отколкото необикновеният път на Сантьягол, отвърна той, но ние не се доверяваме много на житейските уродци. Кръстовете бяха по целия път на Сантьяго. Навярно бяха творение на поклонник със свръхчовешка сила, щом бе успял да вдигне и закрепи тежкото, масивно дърво. На всеки 30 метра имаше кръстове, които се редяха, докъдето стигаше погледът ми. Попитах Петрус какво означават кръстовете, стари и вече отхвърлен инструмент за изтезание, каза той, но защо са издигнати, сигурно заради някакъв обед. Откъде да знам, спряхме пред един от тях. Беше повален, може би дървото е изгнило, казах аз, дърво като всяко друго. Никой от кръстовете не е изгнил, значи не е бил забит стабилно. Петро спря и се огледа. Остави раницата на земята и седна. Само до преди няколко минути бяхме почивали и не ми стана ясно защо го направи. Инстинктивно се озърнах и потърсих с поглед кучето. Ти победи кучето, каза той, сякаш отглед на умислите ми, не се страхувай от призраците на мъртвите. Тогава защо спряхме? Петрус ми даде знак да млъкна. Стояхме безмолно няколко минути. Пак изпитах предишния страх от кучето. Реших да остана прав, докато го чакам да проговори. Какво чуваш? Попита той е след малко. Нищо. Тишината. Дано получим просветление, да чуваме тишината. Но за сега сме хора и не можем да чуем дори собствените си братвежи. Ти така и не ме попита как съм предугадил идването на Легион. Сега аз сам ще ти кажа, със слуха си. Звукът дойде няколко дни порано, когато още бяхме в Астурга. Оттам започнах да се движа побързо, тъй като по всичко личеше, че пътищата ни ще се пресекат във Унсебадон. Ти си чул същите звуци, но не си ги послушал. Всичко е записано в звуците. Миналото, настоящето и бъдещето ни. Ако човек не умее да слуша, няма как да чуе съветите, които животът ни дава всяка секунда. Само конто се вслушва в звуците на настоящето, може да вземе правилното решение. Петро сме помоли да седна и да забравя за кучето. После каза, че ще ми препода да една от най-лесните, но важни практики по пътя на Сантяго. И ми обясни упражнението послушане. Направи го сега, веднага, каза той. Започнах да изпълнявам упражнението. Заслушах се във вятъра, в някакъв далечен женски глас, в даден момент чух, как се чупи клонче. Наистина не беше трудно, лекотата му ме очарова, долепих уходо земята и се вслушах в глухите шумове на земята. Лека полека започнах да разграничавам звуците, трептене на листа, глас в далечината, шум от крилена птица. Избрух я някакво животно, но не можах да определя какво е. 15-та минути на упражнението отлетяха неусетно, с течение на времето ще видиш как това упражнение ще ти помага при вземане на правилното решение, каза Петрус, без да пита какво съм чул. Агапе говори чрез синята сфера, но говори също и чрез зрението, допира, аромата, сърцето и слуха. След седмица, ако не е и по-рано, ти ще започнеш да чуваш гласове. Отначало те ще са плахи, но постепенно ще започнат да ти казват разни важни неща. Само внимавай е с пратейника, защото ще се опита да те обърка. Но тъй като познаваш неговия глас, той няма да представлява опасност за теб. Петрус ме попита дали съм чул радостния възглас на някой враг, поканата на жена или тайната на моя меч. Чух само някакъв женски глас отдалеч. Казах аз. Беше Селенка, която викаше сина си. В такъв случай погледни кръста пред теб и го вдигни с мисълта си. Упражнение послушане отпусни се. Затвори очи. В продължение на няколко минути се концентрирай върху звуците около теб, сякаш става дума за оркестър и всички инструменти в него. Лека полека започни да ги разграничаваш. Съсредоточи се върху всеки звук по-отделно, сякаш вири само един инструмент. Опитай се да отстраниш от съзнанието си останалите звуци. Ако изпълняваш ежедневното това упражнение, ще започнеш да чуваш гласове. Първо ще ти се стори, че те са плотна въображението ти. Покъснув ще откриеш, че са гласовете на хора от миналото, настоящето и бъдещето, които представляват част от памета на времето. Упражнението трябва да се извършва само ако вече познаваш гласа на твоя пратеник. Минимална продължителност – 10 минути. Попитах за какво упражнение става дума, за това да повирваш в мисълта си, отговори той. Седнах на земята в йогистка поза. Знаех че след всичко постигнато, кучето, водопада, ще успея и сега. Вренчено загледах кръста, представих си, че излизам от тялото си, хващам кръста за двете рамена и го повдигам със странното си тяло. По пътя си в традицията вече бях извършвал някои от тия древни чудеса. Можех да чупя чаши и порцеланови фигурки, да местя предмети по масата. Това беше лесен маглюснически трик и въпреки че не означаваше сила, Помагаше при обеждаването на «неверниците». Никога преди не бях помръдвал такъв голям и тежък предмет, но Петров ми бе заповядал да го направя и щях да успея. Как ли не опитвах в продължение на половин час? Приложих Астрелен полет и вношение. Сетих се как учителят управляваше гравитацията и се опитах да повторя извичаните от него в такъв случай думи. Нищо не стана, бях напълно концентриран, а кръстът не помръдваше. Призуваха Астраин, той се появи между огнените стълбове, но щом му заговори за кръста, каза, че не ненавижда този предмет. Накрая Петрус ме растърси и ме извади от транса, хайде, взе да става прекалено досадно, каза той, щом не можеш смисълта си, изправи кръста с ръце, с ръце, подчини се. Стреснах се, внезапно пред мен се озова един суров човек, съвсем различен от онзи, който се грижеше за раните ми. Не знаех нито какво да кажа, нито какво да стоя, подчини се, повтори той, това е заповед. Ръцете ми бяха превързани заради схватката с кучето. Въпреки упражнението послушане ушите ми отказваха да повярват на чутото. Без да продумам, му показах превръзките. Но той продължи да ме гледа все така студено и безизразно. Чакаше да му се подчиня. Водачът, който ме бе придружавал през цялото време, който ми бе преподал практиките на рам и разказал красивите истории по пътя на Сантяго. вече го нямаше. На негово място виждах само един човек, който ме гледа така, сякаш съм роб, и ме кара да извърша някаква глупост. Какво чакаш, попита той. Сетих се за водопада, спомних си как тогава се бях усъмнил в Петрус и как той се показа благосклонен към мен. Разкри ми любовта си и ми попречи да се откажа от меча. Не разбирах защо такъв добър човек сега е той груп. Беше олицетворение на всичко онова, което човешкият род се опитва да запрати в небитието, тиранията над ближния. Петрус, аз, почини се, или пътят на Сантьяго свършва тук. Страхът се завлакрна. В този миг се боях от него повече, отколкото от водопада, повече, отколкото от кучето, което така дълго ме плашеше. Отчаяно започнах да се моля природата да ми даде някакъв знак, да видя или чуя нещо, което да оправдае безсмислената заповед. Ала наоколо всичко беше тихо. Трябваше да се подчиня на Петрус или да забравя за меча си. Още веднъж вдигнах превързаните си ръце, но той седна на земята и зачака да изпълня заповедта. Тогава реших да се подчиня. Отидох при кръста и се опитах да го бутна с кръг, за да преценя колко е тежък. Едвам помръдна. Дори ръцете ми да бяха здрави, би ми било безкрайно трудно да го вдигна. Допуснах, че с превръзките задачата ще е почти неизпълнима. Но все пак щях да се подчиня. Щях да умра там, отпред, ако се наложеше, от порите ми щеше да излиза кръв, както от Исус е текла кърва пот. когато е трябвало да носи същия товар, но той щеше да види моето достоинство, може би щеше да се трогне и да ме освободи от изпитанието. Кръстът се бе пречупил в основата, но все още се крепеше на части от дървото. Нямах джобно нощче, за да ги прережа. Стисках зъби, прегърнах го и се опитах да го измъкна от прекършената основа, без да използвам дланите си. Някои от раните ми се допряха до дървото и аз извиках от болка. Погледнах към Петрус, но той бе все така безучестен. Решив повече да не викам. От този момент нататък виковете щяха да умират в сърцето ми. Останових, че важното бе не да разкощам кръста, а да го освободя от основата му. После да изкопая дубка в земята и да го пъхна в нея. Избрах един полостър камък, пренебръгна в болката и започнах да блъскам и търкам дървото. Но болката растеше с всяка изминала секунда, а дървото бавно поддаваше. Трябваше веднага да приключа, преди раните ми да се отворят наново и да стане непоносимо. Реших да изпълнявам задачата внимателно, та да, да мога да я свърша, преди болката да ме надвие. Свалих фланелката си, омутах ръката си с нея и поднових работата, малко по-добре защитен. Идеята се оказа сполучлива, успях да протрия дървото на едно място, после и на второ. Камъкът се изтъпи и потърсих друг. Всеки път, щом спирах да отдъхна, имах чувството, че няма да мога да продължа. Събрах няколко остри камъка и ги използвах един след друг. Топлината, на работещата ръка трябваше да притъпи болката. Навсякъде друга да успях да отцепя дървото с изключение на едно място, най устойчивото Болката в ръката ми се усилваше и аз изоставих първоначалния си план да действам бавно. Започнах да работя трескаво. Знаех, че ще дойде момент, когато болката ще е непоносима. Този момент беше близо и аз трябваше да оползотвале оставащото до него време, за да успея. Търках, удвях, чувствах, че нещо лекаво под превръзката започва да затруднява движенията ми. Кръв навярно, казах си, и се опитах повече да не мисля. Стиснах зъби, внезапно ми се стори, че и на най-здравото място дървото поддава. Бях толкова изнервен, че веднага станах и горитнах с все сила. Ритнах ствола, който ми причиняваше толкова страдания. Кръстът шумно падна на една страна, освободен от основата си. Радостта ми трая само няколко секунди. Ръката ми започна да пулсира жестоко, а аз едва започвах. Погледнах към Петрус, той спеше. Известно време се опитвах да измисля как мога да го измамя и да изправя кръста, без той да разбере. Но пък нали той так му това искаше, да изправя кръста. Нямаше как да го измамя, понеже задачата зависеше само от мен. Погледнах земята, беше жълта и суха, и този път камъните щяха да са единственият ми изход. Повече не можех да работя с дясната си ръка, тъй като ме болеше прекалено силно, а и отвътре беше онова, лепкавото, което много ме тревожеше. Бавно свалих в ланелката, която покриваше превръзките, марлята бе напоена с кръв при положение, че раната беше почти зараснала. Петрус не беше човек. Потърсих друг вид камък, потежък и поздрав. Омутъв вънелката лявата си ръка и завълскъв по земята. Копаех пред кръста. Отначало ми се стори, че напредвам бързо, но скоро стигнах до твърда и прекалено суха почва. Копаех ли копаех, а дубката сякаш си беше все толкова дълбока. Реших да не я правя много широка, за да може кръстът да се вмести, без да е нестабилен в основата. Но така ми стана потрудно да вадя пръста от дъното. Болката в дясната ръка бе изчезнала, но със сирената кръв ме притесняваше и ми се гадеше. Тъй като не бях свикнал да работя с лева ръка, камъкът постоянно се изплъзваше от пръстите ми. Копах дълго време, всеки път когато камъкът удляше земята, всеки път когато ръката ми се пъхаше в дупката, за да извади пръста, аз мислех за Петрос. Наблюдавах спокойния му сън и го мразех от дъното на душата си. Но, изглежда, нито шумът, нито омразата ми го смущаваха. Може би Петрус има някакви основания, мислех си, но не успявах да проумея нито отношението му към мен като към Роб, нито защо ме бе унижил така. Тогава почвата заприличваше на неговото лице и аз удрях с камъка. Гневът ми помагаше да стигам все по-дълбоко. Сега вече беше само въпрос на време, рано или късно щях да успея. Щом престанах да мисля за това. Камъкът удари в нещо твърдо и аз отново го изпуснах. Беше так му каквото се опасявах. След толкова копане се бях натъкнал на друг камък, който беше прекалено голям, за да мога да продължа. Станах, обърсах под от лицето си и започнах да разсъждавам. Нямах достатъчно сили да местя кръста другаде. Не можех да започна всичко отначало, защото лявата ми ръка, сега, когато вече спрях, започна да губи чувствителност. Това беше понеприятно от болката и ме разтревожи. Погледнах пръстите си и видях, че все още могат да се движат по моя команда, но инстинктът ми подсказваше, че не бива да жертвам повече ръката си. Погледнах дубката. Не беше достатъчно дълбока да задържи кръста с цялата му тежест. Погрешното решение ще ти посочи правилното. Спомних си упражнението на сенките и думите на Петрус. В същото време той все повтаряше, че практиките на РАМ имат смисъл само ако мога да ги приложа при ежедневните предизвикателства, отправени ми от живота. Дори и при такова абсурдно положение практиките на РАМ трябваше да ми послужат за нещо. Погрешното решение ще ти посочи правилното. Невъзможно бе да завлека кръста някъде другаде, няма сили за такова нещо. Невъзможно бе да продължа да копая и да проникна понадолу в пръста. Тогава, щом грешният път е да дълбая понадолу в пръста, значи правилният е да издигна пръста. Но как? Внезапно цялата ми любов към Петрус се върна. Той имаше право, аз можех да издигна пръста. Започнах да събирам камъните край мен и да ги редя около дубката. Смесвах ги си с изкопаната пръст. С големи усилия повдигнах леко долната част на кръста и подпъхнах под нея камъни, за да не опира в земята. След половин час пръста беше по-висока, а дупката достатъчно дълбока. Сега ми оставаше единствено да пъхна кръста в дупката. Последното усилие трябваше да успея. Едната ми ръка беше безчувствена, другата ме болеше. И двете бяха превързани, но гърбът ми беше здрав. Имаше само няколко дръскотини. Ако се пъхнах под кръста и го повдигах малко по малко, щях да успея да го плъзна в дупката. Легнах на земята, усетих прах в устата и очите си. Безчувствената ми ръка направи едно последно усилие и леко повдигна кръста. Легнах отдолу, много внимателно се наместих така, че той да застане върху гръбнака ми. Усещах тежеста му, беше голям, но не беше невъзможно да го издържа. Спомнив си упражнението на семенцето и съвсем бавно започнах да заемам формата на ембрион, като се старах да запазя в стабилно положение кръста на гърба си. На моменти ми се струваше, че ще падне, но аз се движех много бавно, можех да предусетя загубата на равновесие и да коригирам положението на тялото си. Най-накрая заех формата на ембрион. Коленете ми бяха напред, а кръстът лежеше на гърба ми. За момент основата му се заклати върху копчината камъни, но не излезе от мястото си. Добре, че не се налага да спасявам света, помислих си, смазан от тъжеста на кръста и всичко онова което той олицетворяваше. Завладя ме дълбоко религиозно чувство. Спомних си, как някой вече го е носил на гърба си и как изранените му ръце не са могли да избягат от болката и дървото, също като моите. Религиозно чувство, пропито от страдание. Алъто бързо ме напусна, защото кръстът на гърба ми отново се заклати. Тогава бавно започнах да се изправям, раждах се. Не можех да погледна назад и се ориентирах само по звука. Наскоро се бях научил да чувам света. Сякаш Петров бе предугадил, че тък му от това познание ще имам нужда сега. Усещах тъжеста, усещах и как камъните се наместват. Кръстът се вдигаше бавно, за да мога аз да се откупя от това изпитание, а той отново да стане странна рамка на участък от пътя на Сантяго. Оставаше единствено последният напън, да сегна на петите си и кръстът бавно да се спусне по гърба ми и да потане в дупката. Един-два камъка се разместиха, но сега самият кръст ми помагаше, тъй като не излезе от мястото, където бях натрупал пръст. Най-накрая по върху гърба ми разбрах, че основата се е повдигнала от камъните. Дойде последният момент, приличаше ми на случката с водопада, когато трябваше да премина през водата. Най-трудният момент, защото човек се страхува да не изгуби, ще му се да се откаже, преди това да се е случило. Още веднъж осъзнах колко абсурдна е задачата ми, да изправям някакъв кръст, когато желанието ми е единствено да намеря меча си. С движение го тласнах с гръб и кръстът се плъзна. В този момент отново разбрах, че съдбата управлява стореното от мен. Зачеках да чуя как кръстът се сгромолесва от другата страна и разпилява събраните от мен камъни. Помислих, че тласъкът не е бил достатъчно силен и че ще падне върху мен. Но чух съм глух звук от удар в дъното на дупката. Бавно се обърнах. Кръстът стоеше прав. Все още се клатеше от тласъка. Няколко камъка се търкулнаха от копчинета, но той нямаше да падне. Бързо върнах камъните на място и прегърнах кръста, за да спре да се клати. В този момент го почувствах жив и топъл. Бях сигурен, че е бил мой другар през цялото време, докато изпълнявах задачата си. Бавно го пуснах и с крак понаместих камъните. Известно време се наслаждавах на делото си, но раните ме заболяха. Петрос още спеше, приближих се до него и го побутнах. Той се събуди внезапно и погледна към кръста, много добре, това беше всичко, което ми каза, в пумфера да ще сменим превръзките ти. Традицията, предпочитам да бях изправил някое дърво. Онзи кръст на гърба ми ме остави с впечатлението, че смисълът на търсенето е да бъдеш пожертва в името на хората. Огледах се: моите собствени думи ми прозвучаха безсмислено. Случката с кръста беше нещо далечно, сякаш я бях преживял твърде отдавна, а не предишния ден. Не се връзваше с банята от черен мрамор, с вода във ваната за хидромасаж и кристалната чаша с превъзходно вино уриоха, от което бавно отпивах. Не виждах Петрус. Той беше в стаята на луксозния хотел, където бяхме отседнали, защо точно кръст, провикнах се аз, много ми беше трудно да убедя служителите на рецепцията, че не си просяк, обеди се той. Смени темата, а аз от опит знаех, че няма смисъл да настоявам. Излезох от ваната, облекал дълъг панталон и чиста риза и отново превързах храните си. Бях свалил превръзките изключително внимателно. Очеквах да видя и ви, но само коричката на една рана се бе откъртила и бе прокървила. Сега отново заздравяваше и аз се чувства възстановен, в добро разположение на духа. Вечеяхме в ресторанта на хотела. Петро споръча специалитета на заведението – Пайля Валенсиана. Хранехме се мълчаливо и отпивахме от ароматната риоха. В края на вечерята той предложи да се поразходим. Излязохме от хотела и се отправихме към гарата. Петрус отново бе отдаден на своята характерна вклубеност и мълча през цялото време. Стигнахме до някакви вагони, те бяха мръсни и миришеха на грес, но той седна на буфера на огромния локомотив, нека спрем тук, каза. Не ми се искаше да цяпам панталона си и реших да остана прав. Попитах дали няма да е по-добре да отидем до централния площад на понферада. скоро пътят на Сантяго ще свърши, каза моят водач. И тъй като нашата реалност е доста поблизка до тези вагони с миризк на грес, отколкото до те кътчета, които опознавахме ден след ден, по-добре да проведем днешния ни разговор тук. Петро сме помоли да сваля маратонките и ризата си, после разхлоби превръзките на ръцете ми, но остави стегнати тези на дланите ми, не се тревожи, каза той, сега ръцете няма да ти трябват, не и за да хващаш нещо с тях. Беше посериозен от обикновено и тонът му малко ме обеспокои. Предстояше нещо важно. Петрос отново седна на буфера на локомотива и дълго време ме гледа. После заговори, няма да ти каже нищо за вчерашната случка. Ти сам ще откриеш нейния смисъл, но това ще се случи, ако някой ден решиш да изминеш пътя до Рим, който е пътят на харизмата и чудесата. Искам да ти кажа само едно, хората, които смятат себе си за мъдри, са нерешителни, когато трябва да заповядват, и се бунтуват, когато трябва да се подчинят. Срамуват се да дават заповеди и намират за недостойно да им се подчиняват. Никога не се дръж така. Стаята ти каза, че пътят на познанието води към жертвата. Това е грешка, твоето обучение не е свършило вчера. Все още ти предстои да намериш меча и да откриеш тайната му. Практиките на рамка рад човек да поведе справедливата битка и увеличават шансовете му за триумф в живота. Вчерашното ти преживяване е просто изпитание по пътя, подготовка за пътя към Рим. Ако се решиш на него, но се натъжавам, че мислиш така, в гласа му наистина се долавяше тъга. Дадо си сметка, че през цялото време, откато бяхме заедно, все поставях под съмнение онова, на което ме учи. Аз не бях като кастанеда, скромен и могъщ пред уроците на Дон Хуан. Бях човек, надменен разбунтова и разбунтовай пред толкова обикновените практики на Рам. Исках да му го кажа, но знаех, че вече е твърде късно, затвори очи, каза Петрус, направи упражнението подишане и се опитай да влезеш в хармония с железото, с тия машини и с миризмата на грес. Това е нашият свят. Можеш да отвориш очите си едва когато свърша с моята част и ти преподам едно друго упражнение. Аз се концентрира върху дишането, затворих очи и тялото ми започна да се отпуска. Чуваха се шумовете на града, кучешки лайв, далечината и глучка от спорещи гласове, близо до мястото, където се намирахме. Изведнъж започнах да чувам и гласа на Петрус, който пееше една италианска песен, популярна в моята младост, а изпълнение на пегаш у Дика при... Не разбирах текста, но песента извика в мен много спомени и ми помогна да се изпълня със спокойствие. Преди време, започна той, след като престана да пее, когато се готвих да предам един проект в префектурата на Милано, получи съобщение от учителя ми. Някой бил стигнал до края по пътя на традицията, но не получил меча си. Трябвало да го преведа по пътя на Сантяго. Фактът никак не ме изненада. Аз вече бях в очакване да получа подобно повикване, тъй като още не бях изпълнил дълга си да преведа поклонни под млечния път така, както мен ме бяха превели на времето. Но се притесних, защото ще, ще да ми е за пръв път и не знаех как ще се справя с мисията. Думите на Петрос силно ме изненадаха. Мислех, че го е правил десетки пъти. Ти дойде и аз те преведох, продължи той. Признавам, че отначало ми беше доста трудно тъй като ти се интересуваше повече от интелектуалната страна на обучението, отколкото от истинския смисъл на пътя, пътя на обикновените хора. След срещата с Алфонсо между нас възникна на една посилна лъздрава връзка и аз повярвах, че ще те накарам да разбереш тайната на меча. Това обаче не се случи и сега ти сам ще трябва да я откриеш през малкото време, което ни остава. Разговорът ме изнервяше и аз се разсаях при изпълнението на упражнението подишане. По всяка вероятност Петрос усети това, защото отново зави старата италианска песен и спря да пее едва когато се поотпуснах, ако ти откриеш тайната и намериш меча си, ще видиш и лицето на рам. Ще станеш господар на силата. Но това не е всичко. За да постигнеш абсолютното познание, ще трябва да изминеш и останалите три пътя, включително и тайния път, който няма да ти бъде разкрит, дори и отълня, който е минавал по него. Казвам ти всичко, защото ще се срещнем само още веднъж. Сърцето ми подскочи в гърдите и неволно отворих очи. Петро сияеше с унази светлина, която бях виждал само учителя, затворил очи, веднага се починих, но сърцето ми беше свито и повече не можех да се концентрирам. Водачът ми пък запия италианската песен и едва след доста време се поотпуснах, утре ще получиш бележка, в която ще е оказано местонахождението ми. Ще бъде един колективен ритуал по посвещаването, почетен ритуал на традицията. На мъжете и жените, които през всичките тези векове са спомогнали да се запази жив пламъкът на познанието, на справедливата битка и на Агапе. Ти няма да можеш да говориш с мен. Мястото, където ще се срещнем, е свещено, окъпано с кръвта на много рицари, минали по пътя на традицията. Макар и с остри мечове, те не са успели да разсекат тъмата. Ала жертвата им не е била напразна и доказателството е, че векове по късно хора, които следват други пътища, се събират, за да им отдадат почита си. Това е важно и ти никога не бива да го забравяш. Дори и да станеш учител, знай, че този път е само един от многото, водещи към Господ Бог. Исус е казал, в дома на Отца ми има много жилища. И отлично е знаел какво говори. Петрус каза, че след утрешния ден повече няма да го видя, някой ден, след време, ще получиш от мен съобщение, с което ще те помоля да преведеш някого по пътя на Сантяго, така както аз преведох теб. Тогава ще можеш да изживеш голямата тайна на този път, която аз сега ще ти разкрия, но само на думи. Тази тайна трябва да бъде изживяна, за да може да бъде разбрана. Настана продължителна тишина. Помислих дори, че е променил мнението си или че си е тръгнал от гарата. Изпитах силно желание да отворя очи и да видя какво става, но положих усилия да се съсредоточа върху упражнението по дишане. Тайната е следната. Чух гласа на Петрус след доста време. Ти можеш да се научиш на нещо само докато го преподаваш. Ние извървихме заедно пътя на Сантьяго, но докато ти учеше практиките, аз освоявах тяхното значение. Докато те обучавах, аз наистина се учех. Влизайки в ролята на водач, успях да открия своя собствен път. Ако ти намериш меча си, ще трябва да преведеш някого по пътя. Едва когато това се случи, когато влезеш в ролята на учител, ще получиш отговорите на всички въпроси в сърцето си. Ние всички знаем всичко много преди някой да ни е говорил за него. Животът ни учи във всеки момент и единствената тайна е да приемем че само от нашето ежедневие можем да се научим да бъдем мъдри като Соломон и могъщи като Александър Велики. Но си даваме сметка за това едва когато ни се наложи да обучаваме някого и да участваме в необичайни приключения. Изживявах една от най-неочакваните раздели в живота си. Някой, с когото имах толкова силна връзка и за когото очаквах да ме отведе до моята цел, ме изоставяше насред пътя, на някаква гара с мирис на грес, като ме караше да стоя със затворени очи. Не обичам да се сбогувам, продължи Петрус, аз съм италианец и съм емоционален. По силата на закона ти ще трябва да откриеш меча си сам. Това е единственият начин да повярваш в собствената си сила. Всичко, на което трябваше да те науча, вече съм ти го дал. Остава самоупражнението по танци, което ще ти преподам още сега, а ти ще трябва да го направиш утре по време на ритуала. Известно време мълча и накрая каза. Оня, който се прославя, да прослави Господ. Можеш да отвориш очи, Петрус седеше кротко на буфера на локомотива. Не ми се говореше, тъй като аз пък съм бразилец и също съм емоционален. Живачната лампа, която ни осветяваше, започна да примигва, а някакъв влак свири в далечината, извъстявайки за пристигането си. Тогава Петрус ми да упражнението по танци. Още нещо, каза той, като се взираше дълбоко в очите ми. Когато дойде краят на моето поклонение, аз нарисувах една огромна красива картина, в която изрази всичките си преживявания. Това е пътят на обикновените хора и ти можеш да направиш същото, ако искаш. Ако не умеш да рисуваш, напиши нещо или постави балет. Така, независимо къде се намират, хората ще могат да извървят млечния път, необикновения път на Сантяго. Упражнение по танци отпусни се. Затвори очи, спомни си първите песнитки, които си чул като малък. Започни да си вита наникаш на ум. Лека полека остави някоя част от тялото ти – крака, корем, ръце, глава и и на, но само една част – да започне да танцува по мелодията, която пееш. След пет минути спри да пееш на ум и послуша извуците край теб. По тях композирай музика и започни да танцуваш с цялото си тяло. Не мисли за нищо, само се опитай да запомниш образите, които спонтанно ще ти се явяват. Танцът е една от най-съвършените форми за общуване с безстрайния разум. Продължителност 15 минути, влакът, който беше изсвирил, започна да навлиза в гарата. Петро скимна и изчезна между композициите. А аз останах там, насред звука от спирачки върху стомана, и се опитвах да разгадая мистериозния млечен път на главата си, неговите звезди, които ме бяха довели до тук и които мълчаливо управляваха тишината, самотата и съдбата на всички хора. На другия ден в чекмечето в стаята ми имаше само една бележка Седемче за на тамплиерите. Прекарах остатъка от следобеда, крачейки напред-назад. Поне три пъти прекосих от край до край градчето понферада, докато отдалеч наблюдавах за мъка, където трябваше да отида при вечер. Намираше се на един хълм. Тамплиерите винаги силно са възбуждали въображението ми, а замъкът в Помфера да не беше единственият техен знак по пътя на Сантяго. Създаден бил по идея на девети марицари, които решили да не се връщат от кръстоносния поход. Много бързо разпрострели влиянието си из цяла Испания и предизвикали истинска революция в нравите от началото на второто хилядолетие. Докато по голямата част от благородниците на времето се вълнували само как да забогатеят благодарение на ангарията на феодалната система, тамплиерите посветили живота си, богатствата си и мечовете си на една единствена кауза да закрилят поклонниците по пътя към Иерусалим, следвайки модел на духовен живот, който им помагал в откриването на познанието. През 1118 Юг, Дюпайен и още 8 рицари се събрали в двора на стар запустя замък и дали обед за любов към човечеството. Два века по-късно вече имало повече от 5000 братства, пръснати из целия познат свят, които съчетавали две несъвместими до тогава дейности – военен и религиозен живот. Отдаренията на членовете и на хилядите признателни поклонници орденът на тамплиерите за кратко натрупал несметни богатства, които не един път помогнали да се откупят християни, отвлечени от нюсюмани. Почтеността на тамплиерите била такава, че крале и благородници поверявали скъпоценностите и парите си на рицарите и пътували само с документ, който доказвал, че ги притежават. Въпросният документ можел да бъде заменен за неговата равностойност в който и да е замък на ордена. От него произхождат акредитивите такива, каквито ги познаваме днес. От своя страна религиозният обед помогнал на рицарите-тамплиери да разберат голямата истина, спомената от Петру в предишната вечер, в дома на отца ми има много жилища. Опитали се да прекратят верските връжди и да обединят основните монотейски религии на времето – християнство, юдество и ислям. Параклисите им били с кръвия купол от храмовете на Соломон, имали осмоъгълните стени на арабските джамии и характерните за християнските църкви кораби. Но както се случва с всичко, изпреварило времето си, на тамплиерите започнали да гледат с недоверие. Економическата им мощ предизвикала завист у кралете, а религиозната им разкрепостеност станала заплаха за църквата. В петък. На 13 октомври 1307, Ватиканът и основните европейски държави провели една от най-големите полицейски акции на средновековието, през нощта най-видните ръководители на тамплиерите били отвлечени от замъците и отведени в затвора. Били обвинени в провеждане на тайни церемонии, които включвали култ към дявола, светотътство спрямо Исус Христос, оргийни ритуали и Содомия с кандидатите. След жестоки изтезания, отричане и предателство Орденът на тамплиерите, бил заличен от картата на средновековната история. Богатствата им били конфискувани, а членовете се пръснали по света. Последният учител на Ордена, Жак Дюмоле, бил изборен жив в центъра на Париж заедно със свой другар. Последното му желание било да умре, гледайки колите на Нотрдам. Междувременно Испания която била ангажирана с реконкистата на Пиренейския полуостров, решила да приюти побегналите от цяла Европа рицари. Те ще ли да помогнат на кралете във войната срещу маврите? Тези рицари били погълнати от испанските ордени, сред които и орденът на Сантьяго Дела Еспада, отговарящ за безопасността на пътя. Всичко това мина през главата ми, докато, точно в седем вечерта. Пресичах главния портал на замъка на тамплиерите в понферада, където имах оговорена среща с традицията. Нямаше никого, чаках в продължение на половин час, пушех цигара след цигара, докато си представя най-лошото, ритуалът е бил в седемче, сутринта. Но щом реших да си тръгна, влязоха две момичета със знамето на Холандия и се пришити върху дрехите им мидени черупки, символ на пътя на Сантьяго. Те дойдоха при мен, разменихме по няколко думи и установихме, че чакаме за едно и също. Правилно съм разбрал часа, помислив си с облегчение. На всеки 15 минути пристигаше някой. Дойдоха един австралиец, петима испанци и още един холандец. Извън въпросите за часа, всички имаха съмнение за него, почти за нищо не говорехме. Седнахме заедно на едно и също място в замъка, разрушен атриум който някога бе служил за съхраняване на припаси, и решихме да изчакаме, докато нещо се случи. Дори да се наложеше да останем още един ден и още една нощ. Чакането се проточи и ние решихме да обсъдим причините, които са ни довели в замъка. Тогава узнах, че пътят на Сантьяго се използва от редици ордени, повечето от тях свързани с традицията. Хората тук бяха минали през множество изпитания и посвещавания, с каквито се бях запознал отдавна, още в Бразилия. Само аз и австралиецът се опитвахме да достигнем най-високото стъпало на първия път. Дори без да навлизаме в детайли, разбрах, че процесът на австралиеца напълно се различава от практиките на РАМ. Някъде към 8, 45, час, вечерта, когато се канехме да си разказваме за личния живот, удари гонг. Звукът идваше от стария параклис на замъка. Всички се отправихме натам. Сцената беше зашеметяваща. Параклисът, или поне това, което бе останало от него, тъй като голяма част бе разрушена, беше осветен от факли. На мястото, където някога е бил ултарът, се очертаваха седем силуета в средновековните одежди на тамплиерите, качулка и стоманен шлем, ризница, меч и щит. Дъхът ми спря. Сякаш времето се бе върнало назад. Единственото, което ни свързваше с реалността, бяха нашите собствени дрехи, дънки и ризи са апликирани миди. Дори и при слабото осветление от факлите успях да различа, че единият рицар е Петрус, пристъпете към вашите учители, казане е старият от тях, гледайте само в техните очи. Сваляте дрехите си, за да получите други. Отидох при Петрус и се взрах в очите му. Той беше в някакъв транс и сякаш не ме позна. Но в погледа му видях тъга, същата тъга, каквато издаваше гласът му предишната вечер. Свалих всичките си дрехи, и Петрус ми подаде черна, благоуханна туника, която свободно падна върху тялото ми. Предположих, че някой от учителите има повече от един ученици, но не можех да видя кой, тъй като погледът ми трябваше да е вперен в очите на Петрус. Върховният жрец ни поведе към центъра на Параклиса, а двама от трицарите започнаха да очертават окръжност около нас, докато ни посвещаваха Троица, Сотир, Месия, Емануил, Савот, Адонай, Атанатус, Исус, и кръгът бе очертан Необходима защита за всички, които се намирахме в него. Забелязах, че четирима от хората бяха с бели туники. Това означаваше, че са дали пълен обед за целумъдрие Амидес, Теодонияс, Анитор, каза върховният жлец. Заради заслугите на ангелите, Господи, аз слагам одеждите на спасението. Нека всичко, което пожелая, се превърне в реалност с твоя помощ. О, пресвети Адонай, чието царство е вечно. Амин, върховният жрец намет на ризницата си бял плащ. На него беше извезен червеният кръст на тамплиерите. Останалите рицари сториха същото. Беше точно 9 вечерта, часът на Меркурий Вестоносеца. Прекадиха парати с Стамян и го поръсиха с Джожен, бусилек и други благоуханни треви. Тогава започна голямото призоваване, в което взеха участие всички рицари. Всемогъщи Кралюна, който управляваш с силата на Върховния Бог, ел, всички виши и нисши духове, но най-вече орден на изтока, аз те призовавам, за да мога да постигна желанията си, каквито и да са, стига да не са в противоречие се делата ти, по силата на нашия Бог. Ел, който е създал всичко на небето, във въздуха, по земята и в ада. Върху всички нас падна дълбока тишина и макар, че не можехме да го видим, усетихме присъствието на призованото име. Това беше посвещаването в ритуала, благоприятен знак да се продължи с магическите действия. Вече бях участвал в стотици подобни церемонии, с много повпечатяващи резултати, когато настъпи моментът. Ала замъкът на тамплиерите май бе подхранил малко въображението ми, защото ми се стори, че в левия ъгъл на параклиса се носи някаква бляскава птица, каквато никога преди не бях виждал. Върховният жрец ни поръс с вода, без да пристъпва в кръга и със свъщеното мастило написа на земята 72 имена, с които Господ е познат в традицията. Всички ние, поконници и рицари, започнахме да рецитираме свещените имена. Огънят на факлите потрепери, знак, че призувания дух се е подчинил. Беше дошъл моментът за танца. Разбрах защо Петрос ме бе научил на него предишния ден. Танцът бе различен от онези, които бях свикнал да изпълнявам в тази част на ритуала. Не ни бяха казали правилото, но ние всички вече го знаехме. Никой нямаше право да стъпва извън очертанията на предпазния кръг, понеже не притежавахме защитата, която рицарите имаха със своите одежди. Аз запомних размера на кръга и направих точно както ме беше учил Петрус. Започнах да мисля за детството си. Някакъв глас, далечен женски глас в мен запя старинна песен. Коленичих, свив се като семенце и усетив как гърдите ми, единствено гърдите ми, започват да танцуват. Чуства се добре и изцяло се потопих в ритуала на традицията. Малко по малко музиката в мен се преобрази, движенията станаха по-резки и аз изпъднах в мощен екстаз. Всичко ми изглеждаше черно в тъмнината и тялото ми беше непо-властно на гравитацията. Започнах да се разхождам из цветните поле на Агата. Там се срещнах с дядо си и с един чичо, дълбоко белезал моето детство. Почувствах вибрациите на времето в неговата мрежа, където всички пътища се смесват и преплитат, и стават еднакви, въпреки че са толкова различни. В определен момент видях как край мен с висока скорост минава Австралиецът. Тялото му светеше с червена светлина. Следващия цялостен образ беше на църковен покер и дискус и този образ се задържа продължително. Сякаш се опитваше да ми каже нещо. Аз се мъчех да го разгадая, но нищо не разбирах, макар да бях сигурен, че е свързан с меча ми. После реших, че виждам лицето на рам. Появи се сред тъмнината, настъпила след изчезването на покера и дискуса. Но когато лицето се приближи, се оказа, че е на... -на. Призование дух, мой стар познайник. Не влязохме в особен контакт и лицето му се разсъя в мрака, който идваше и си отиваше. Не зная колко време продължиха танците ни, ала внезапно чух глас и Ахое щетраграмметом. Не исках да изляза от транса, но гласът настояваше и Ахое щетраграмметом. Разпознах гласа на върховния жрет, който се опитваше да извади всички от транса. Това ме възмути. Моите корени все още бяха в традицията и аз не исках да се връщам. Но учителят настояваше и яхуечта траграм Нямаше как трансът да продължи. С негодование се върнах на земята и отново се оказах в магическия кръг и в древната атмосфера на замъка на тамплиерите. Ние, поклонниците, се спогледахме. Внезапното прекъсване не бе харесало на никого. Изпитвах непреодолимо желание да споделя с австралиеца, че съм го видял. Когато го погледнах, разбрах, че думите са излишни, той също ме беше видял. Рицарите се станаха около нас, ръцете заблъскаха с мечове върху щитовете, шумът беше оглушителен. Накрая върховният жрец каза, «Духна, понеже ти старателно изпълни волята ми, тържествено ти разрешавам да си тръгнеш, без да навредиш на хора или животни. Върви, аз ти нареждам, но бъди винаги готов да се завърнеш в желание». Винаги, задължително призован и по команда на свещените ритуали на традицията. Моля те да се оттеглиш кротко и спокойно, за да може мирът Господен между теб и мен да е вечен. Амин. Кръгът бе премахнат и ние коленичихме със сведени глави. Един от рицарите изрече заедно с нас седем пъти, отче наш, и седем пъти, аве Мария. Върховният жрец добави седем пъти, вярвам в Бог Отец, твърдейки че Богородицата от междугорие, която от 1982 се явява на територията на Югославия, била заръчала така. Започвахме един християнски ритуал – Андрю, Стани и Елатук, каза Върховният жрец. Австралиецът отиде до ултара, където се бяха събрали седмината рицари. Друг рицар, който сигурно бе неговият водач, каза – Братко, ти желаеш да влезеш в този дом, така ли? Да, отвърна австралиецът, и разбрах на кой точно християнски ритуал сме свидетели, посвещаването на Тамплиер, познаваш ли строгите правила на дома и неговата милост, готов съм да изтървя всичко в името на Господ Бог, и желая да бъда роб и слуга на дома за винаги, до края на дните си, отвърна австралиецът. Последваха куп ритуални въпроси, някои от тях бяха напълно лишени от смисъл от гледна точка на съвремието ни а други бяха свързани с безстрайната преданост и любов. Андрю отговори на всичките с наведена глава, «Скъпи братко, молиш ме за нещо голямо, тъй като от нашата религия не си видял нищо повече от обвивката, хубавите коне и красивите одежди, каза неговият водач, но ти не познаваш строгите заповеди, които се издават тук, вътре. Трудно ще е за теб, който си господар на себе си, да станеш нечи слуга, защото рядко ще правиш каквото пожелаеш». Ако искаш да си тук, ще те пратят от другата страна на морето, а ако искаш да си в Акре, ще те изпратят в Триполи, в Антиохия или в Армения. Когато ти се спи, ще те накара да будуваш, а ако ти се будува, ще те принудя да почиваш в леглото си. Искам да вляза в дома, отвърна австралиецът. Имах чувството, че всички древни тамплиери, обитавали някога за мъка, присъстват с задоволство на церемонията по посвещаването. Факлите пращяха силно. Последваха множество предупреждения, Австралиецът заяви, че ги приема всичките и че иска да влезе в дома. Най-накрая водачът му се обърна към върховния жрец и повтори отговорите. Върховният жрец още веднъж го попита тържествено дали е готов да приеме всички правила на дома, да, учителю, ако е лекал Господ. Пред него и пред вас, и пред братята, моля, умолявам, в името на Господ Бог и Света Богородица, приемете ме сред вас и в този дом. Духом и във времето, като оня, дето желае да бъде роб и слуга на дома навеки, за остатъка от дните си, повелявам ти да влезеш по Божията милост, каза върховният жрец. Тогава всички рицари извадиха мечовете от ножниците и ги вдигнаха към небето. После свалиха остриетата и оформиха корона от стомана около главата на Андрио. Огънят се отразяваше в остриетата като златиста светлина и това придаде някаква святост на момента. Учителят му тържествено се приближи и му подаде неговия меч. Някой започна да бие камбаната. Звукът отекваше в стените на стария замък, преповтаряйки самия себе си до безкрайност. Всички сведохме глави и рицарите изчезнаха от погледани. Когато отново вдигнахме очи, бяхме само 10, тъй като австралиецът беше излязал заедно с тях за тържествената трапеза. Преоблякохме се и набързо се сбогувахме. Танците май бяха продължили доста, защото започваше да просветява. Безкрайна самота обзе душата ми. Изпитах завист към австралиеца, защото той бе получил меча си и бе стигнал до края на търсенето. Аз бях сам, нямаше кой да ме води от тук на сетне, тъй като традицията в една далечна латиноамериканска страна ме бе отпратила, без да ми покаже обратния път. И аз трябваше да извървя необикновения път на Сантяго. Чието край вече се виждаше, без да зная тайната на моя меч или начина, по който да стигна до него. Камбаната продължаваше да бие. Когато рано призори и излезох от замъка, забелязах, че е камбаната на близката църква, която приканваше вярващите към първата за деня литургия. Градът се пробуждаше за работа, за любовни страдания, за далечни мечти и неуредени сметки. Но нито камбаната, нито градът знаеха, че онази нощ отново бе извършен древен ритуал и че онова, което смятат за мъртво от векове, продължава да се претворява и да разкрива огромната си мощ. Себреро, ти поклонни Клиси, попита момиченцето, единственото живо същество в онзи зноен следобед във Виляфранка дел Биерсо. Аз го погледнах, но не казах нищо. То беше на 7-8 години, зле облечено. Беше дотичало при извора, където седнах да си почина малко. Сега едничката ми Гриша беше да стигна бързо до Сантяго де Компостала и да приключа веднъж завинаги стая смахната авантюра. Не можех да забравя тъжния глас на Петрос при вагоните на влака. Не можех да забравя и отчуждения му поглед, когато се бях взрал в него по време на ритуала на традицията. Сякаш всички усилия, които бе положил да ми помогне, не бяха довели до никакъв резултат. Когато повикаха австралиеца при ултара, Петрос сигурно бе пожелал да повикат и мен. Мечът ми спокойно можеше да е скрит в този замък, изпълнен с легенди и древна мъдрост. Мястото идеално отговаряше на всички заключения, до които бях достигнал пустосвещено място, посещавано единствено от поклонници, зачитащи реликвите на Ордена на тамплиерите. Но само австралиецът бе повикан при ултара. И Петрус навярно се бе почувствал унизен в очите на другите, защото като водач не бе успял да ме отведе при меча. Освен това ритуалът на традицията отново бе пробудил у мен малко от очарованието, което изпитвах към окултното. Вече се бях постарал да го позабравя, докато вървях по необикновения път на Сантьяго, пътя на обикновените хора. Призоваването, почти пълният контрол над материалния свят, контактът с други светове, всичко това ми беше далеч по-интересно от практиките на РАМ. Може практиките на РАМ да имаха по-обективно приложение в живота ми. Несъмнено много се бях променил, откакто тръгнахме по пътя на Сантяго. С помощта на Петрус бях открил, че с придобитите знания мога да минавам през водопади, да побеждавам врагове и да разговарям с пратеника за разни практични и реални неща. Бях познал лицето на смъртта си и синята сфера на всепоглъщащата любов която обзема цялата планета. Бях готов да поведа справедливата битка и да превърна живота си в вниз от победи. Но дори и така една скрита част от мен все още изпитваше носталгия по магически кръгове, трансцендентни формули и потамяна на свъщеното мастило. Онова, което Петрос наричаше «отдаване на почет към древните мъдреци», за мен се оказа силна и изпълнена скопнаш връзка с старите позабравени уродци. Възможността повече никога да нямам достъп до този свят ми отнемаше стимула да продължа. Когато се върнах в хотела след ритуала на традицията, приключа ми се намираше «Ръководство на поклонника», книга, която Петрус използваше, когато жълтата маркировка не личеше добре, както и за да изчислим разстоянието между градовете. Същата сутрин напуснах понферада, без да съм мигнал, и продължих по пътя. Още след обяд установих, че картата не е много точна, та се принудих да прекарам нощта под открито небе в естествения заслон на една скала. Там, докато размишлявах за всичко случило се след срещата ми с мадам Лурдес, от главата ми не излизаше настойчивото усилие на Петрос да ми внуши, че обратно на това, което винаги са ме учили, важни са резултатите. Усилието е необходимо и здравословно, но без резултати не означава нищо. А единственият резултат, който можех да очеквам от себе си и от всичко преживяно, бе да намеря меча си. Това за сега не се беше случило, а ми оставаха само няколко дни път до Сантяго. Ако желаете, господине, аз мога да ви заведа до портата на пръшката. Настоя момиченцето при извора на Виля Франкадел Биерсо, който мине през тази порта, няма нужда да ходи до Сантьяго. Аз му дадох няколко песети, за да си тръгне и да ме остави на мира. Но противно на очакванията ми момиченцето започна да си играе с водата от извора, да мокри раницата и бермудите ми, хайде, хайде, каза отново. В този момент си мислех за един от неизменните цитати на Петрус, който оре, трябва да оре с надежда, който върше е, трябва да върше с надежда да получи каквото очаква. Беше от едно от посланията на апостол Павел. Трябваше да издържа още малко, да продължа търсенето си до края. Без да се страхувам от провала. Да продължа да се надявам, че ще намеря меча си и ще разгадая тайната му. И, кой знае, може би момиченцето ми казваше нещо, което аз отказвах да разбера. Ако портата на прошката, която се намираше в някаква църква, имаше същия духовен ефект, както отиването до Сантяго, защо пък мечът ми да не бе там, да вървим, казах на детето. Погледнах към планината, от която току току-що се бях спуснал. Трябваше да се върна и отново да я изкача до някъде. Бях минал край портата на прошката без желание да я посетя, тъй като единствено исках да стигна до Сантяго. Но сега имаше едно малко момиче, едничкото живо същество в знойния летен следобед, което настояваше да се върна и да видя нещо нехайно подминато. Може би в бързината и отчаянието бях пропуснал целта си, без да я позная. В крайна сметка защо това момиче не си тръгна, след като му да пари Петрус все повтаряше, че много обичам да си измислям разни неща. Но може би той грешеше. Докато вървя в момичето, си припомнях историята за портата на прошката. Беше нещо като сделка между църквата и болните поклонници, тъй като нататък пътят ставаше страмен и все планински. Тогава, през 12 век, един папа казал, че който няма сили да продължи нататък, може просто да прекуси портата на прошката и ще получи същите индулгенции като поклонниците, стигнали до края на пътя. С магическия пропуск, папата решил проблема с планините и стимулирал поклоненията. Изкачихме се от същото място, през което бях минал преди. Триволичещи, хлъзгави, стръмни пътеки. Момичето върваше напред и толкова бързаше, че ми се налагаше да я моля да позабави темпото. Тя го правеше за кратко, но бързо губеше представа за скоростта и отново се втурваше напред. Половин час по-късно, след множество оплъквания от моя страна, най-накрая стигнахме до портата на прошката. Ключът от църквата е у мен. Казато, ще и да отворя портата, за да можете да минете през нея. Момичето влезе през главния вход, а аз останах да чакам отвън. Църквата беше малка, а портата гледаше на север. Рамката й бе цялата украсена с миги, и сцени от живота на Свети Яков. Тък му, когато чух превъртането на ключа в ключалката, от някъде ненадейно се появи огромна немска овчарка и застана между мен и портата. Тялото ми веднага се приготви за схватка. Отново, помислих си, тая история май никога няма да приключи. Все изпитания, битки и унижения. И ни помен от меча. Точно в този момент портата на прошката се отвори и се появи момичето. Като видя, че кучето ме гледа, а и аз съм се вренчил в него, каза няколко ласкави думи и животното веднага се окрути. То се отправи към дъното на църквата, помахвайки опашка. Може би Петрус имаше право. Аз обичах да си измислям разни неща. Една обикновена немска овчарка се бе превърнала в свръхестествена заплаха. Това беше лош знак. Знак за умора и провал. Но все още имаше надежда. Момичето ми даде знак да вляза. Стрепет минах през портата на прошката и получих същите индулгенции като поклонниците в Сантяго. Очите ми обходиха празния храм. В него почти нямаше изображения. Търсех единственото, което ме интересуваше. Ето ги капителите с формата на мида, символ на пътя, пъпхва на момичето, изпълнявайки ролята си на екскурзовод. Това е Санта Агеда Разбрах, че напразно се бях върнал до тази църква, а онова е Сантьяго, убиецът на маври. Размахва меча си, а маврите са под коня му. Статуята е от... Да, мечът на Сантяго беше там, но не беше моя. Подадох на момичето още няколко песети, но то не ги прие. Почти се обиди, помоли ме да изляза и приключи с обясненията за църквата. Отново се спуснах по планинския склон и продължих към компостела. Докато за втори път прекосява в Виляфранка Дел Биерсо, се появи друг човек, който каза, че името му е Ангел, и ме е попита дали искам да видя църквата, Свети Йосиф дърводелеца. Въпреки магията на името, току-що бях претърпял разочарование и вече бях сигурен, че Петрус е истински познавач на човешката душа. Винаги сме склонни да си измисляме разни несъществуващи неща и да не виждаме полката пред очите си. За да намеря потвърждение на това, последва Ханхел до другата църква. Беше затворена, а той нямаше ключ. Показа ми статуята на Свети Йосиф с дърводелските инструменти в ръка. Погледнах, благодарих и му подадох няколко песети. Той не пожела да ги приеме и ме остави сред улицата. Ние се горден с града си. Каза, не правим това за пари. Връщайки се отново по същия път, след 15 минути бях подминал виляфънка дел Биерсо, нейните врати, улици и загадъчни екскурзоводи, които не искаха нищо в замяна. Известно време се изкачвах в планината. Усилието беше голямо, напредвах бавно. Отначало мислех единствено за предишните си тревоги. самотата, срама, че може да съм разочаровал Петрус, меча и неговата тайна. Но постепенно образите на момичето и на анхел почнаха да се завръщат в съзнанието ми. Докато се бях вренчил в наградата си, те ми бяха дали най-доброто от себе си. Любовта към онзи град, без да поискат нищо в замяна, една все още смътна идея започна да се ражда дълбоко в мен, някаква връзка между всичко случващо се. Петрос ми беше казвал, че търсенето на наградата е абсолютно наложително, за да успея да постигна победата. Същевременно обаче, щом забравех за останалия свят и се интересува само от меча си, той ме принуждаваше да се връщам към реалността по мъчителен начин. Това се беше случило няколко пъти по време на пътя. Беше нарочно, някъде там беше тайната на моя меч. Дълбоко скритото в бушата ми започна да трепти и да просветва. Аз още не знаех какво мисля, но нещо ми подсказваше, че съм на прав път. Бях благодарен, че съм срещнал Анхел и момичето. Имаше всепогъщаща любов в начина, по който говореха за църквите. Накараха ме два пъти да измина разстоянието, което си бях определил за следобеда. Така бях успял да забравя очарованието на ритуала на традицията и да се върна на испанска земя. Спомних си за един вече далечен ден, когато Петрус ми каза, че няколко пъти сме минали един и същ път в пиренеите. Изпитах носталгия по онзи момент. Беше добро начало. И сега се повтаряше същото. Дали пък не бе знак за добър завършек? Вечерта стигнах до някакво селище. Там помолих една старица да ме подслони в къщата си и тя ми взе нищожна сума за легло и храна. Разговаряхме малко, тя каза, че вярва в пресветото сърце Исусово и сподели тревогите си за сушата и новата реколта. Пих вино, ядох супа и си легнах рано. Чувствах се спокоен. Причината беше онова усещане, което все повече се оформяше и скоро щеше да избухне. Помолих се, направих няколко от упражненията, преподадени ми от Петрус, и реших да призова Астраин. Изпитвах необходимост да говоря с него за случилото се по време на схватката с кучето. Тогава той бе направил всичко възможно да ми навреди, а след отказа му да ми помогне за изправянето на кръста бях решил за да го прогоня от живота си. Но ако не бях разпознал гласа му, щях да се поддам на изкушенията, изникващи по време на борбата ни. Ти направи всичко възможно да помогнеш на Легион да победи, казах аз. Аз не се сражавам с братята си, отвърна Астраин. Очаквах този отговор. Вече бях подготвен за него и би било глупаво да се ядосвам на претеника, че не върви срещу собствената си природа. Трябваше в негово лице да потърся другар, който да ми помага в моменти като настоящия. Такава беше ролята му. Пропадих гнева си и започнахме оживено да разговаряме за пътя, за Петрус и тайната на меча, която вече предчувствах в себе си. Той не ми каза нищо особено, освен че тези тайни не са достъпни за него. Но поне имаше някой, с когото да общувам, след като цял следобед бях мълчал. Разговаряхме до късно, докато възрастната жена не потрупа на вратата ми и не ми каза, че говоря насън. Събудих се бодър и съвсем рано поех на път. По мои изчисления същия следобед щях да стигна до Галисия, където се намираше Сантьяго де Компостела. Пътят продължаваше да е стръмен и ми се наложи да отвоя усилията си в продължение на близо 4 часа, за да успея да запазя ритъма, който си бях наложил. Все очаквах от следващия връх да започне спускане. Но това не се случваше и накрая изгубих надежда за бързо придвижване. В далечината виждах още по високи планини и постоянно си напомнях, че рано или късно ще трябва да преодолея и тях. Междувременно физическото усилие почти напълно бе възпреуми словната ми дейност и аз се почувствах по благоразположен към себе си. В крайна сметка колко ли хора по света биха взели на сериозно човек? Зарязал всичко и тръгнал да търси някакъв меч. И доколко можеше реално да повлияе на живота ми, ако не го намерех? Бях освоил практиките на рам, бях се запознал с пратеника си, бях се борил с куче и бях надникнал в очите на смъртта си, многократно си повторях това, за да се убедя колко важен е за мен пътят на Сантяго. Мечът бе просто последица, искаше ми се да го намеря, но още повече ми се искаше да зная какво да правя с него. Защото трябваше да намеря практическото му приложение, както бях се възползвал от упражненията, които Петрус ми бе преподал. Изведнъж спрях, дълбоко скритата мисъл избухна отвътре. Всичко наоколо се изпълни със светлина и в мен избикна мощна вълна АГП. С все сила е Петрус да е наблизо, за да му разкажа каквото искаше да знае за мен, единственото, което очакваше да открия и което увенчаваше цялото време на обучение по необикновения път на Сантьяго, тайната на моя меч. А тайната на меча ми, както и тайната на всяко човешко постижение в този живот, е най-проститката на света, какво да правя с него. Никога не бях мислил в тази насока. По време на необикновения път на го исках да науча единствено къде е скрит. Дори не се бях запитал защо искам да го намеря и за какво ми е изобщо. Цялата ми енергия беше насочена към наградата, без да си давам сметка, че когато някой желае нещо, трябва да има съвсем ясна представа за какво го желае. Тази е единствената причина да се търси някаква награда и в това беше тайната на моя меч. Петрус трябваше да узнае, че съм разбрал, но аз бях сигурен, че няма повече да го видя. Той така дълго бе очаквал този ден, но не го бе дочекал. Тогава мълчаливо коленичив, откъснах лист от бележника си и написах какво смятам да правя с меча. После го сгънах внимателно и го пъхнах под един камък. Латинската дума за камък, е, та, ми напомняше за него и щеше да е знак за нашето приятелство. Времето скоро щеше да унищожи хартията, но символично аз следавах на Петрус. Той вече знаеше, че ще успея да открия меча си. Мисията ми пред Петрус също беше изпълнена. Продължих да изкачвам планината. От мен строеше агапе и обагляше целия пейзаж наоколо. Сега, след като бях открил тайната, трябваше да намеря и това, което търсех. Вярата и непоклатимата убеденост ме бяха обзели изцяло. Затанани никак си италианската песен, за която Петрус ме бе подсетил на гарата при вагоните. Понеже не знаех думите, сам си ги измислях. Наблизо нямаше никого, минавах през някаква гъста гора и самотата ме накара да запея повисоко. Постепенно разбрах, че измислените от мен думи имат абсурден смисъл. Бяха начин за общуване със света, който беше известен само на мен, тъй като светът сега ме учеше на него. Бях изпитал това по различен начин при първата си среща с Легион. Тогава в мен се бе проявила дарбата за езици. Аз бях слуга на духа, който ме използва, за да спаси една жена, да създаде един враг и да ми покаже жестоката форма на справедливата битка. Сега беше друго, аз бях учител на самия себе си и се учех да разговарям с Вселената. Започнах да разговарям с всичко по пътя си, с стволовете на дърветата. Локвите, падналите листа и пищните овивни растения. Това упражнение беше на обикновените хора. Децата го научават, но възрастните го забравят. Нещата ми отговаряха по мистериозен начин, сякаш разбираха какво им казвам, и в замяна ме изпълваха с всепоглъщаща любов. Изпаднах едва ли не в транс и се оплашив, но въпреки това бях склонен да продължа играта, докато се умоля. Петрус отново имаше право. Докато се самообучавах, аз се превръщах в учител. Стана време за обяд, но не спрях да хапна. Докато минавах през разни селца по пътя, говорех потихо, смеях се сам и ако някой случайно ми е обърнал внимание, вероятно си е направил извода, че поклонниците в днешно време полудяват, докато стигнат до катедралата в Сантяго. Но това беше без значение, тъй като аз се радвах на живота наоколо и вече знаех какво трябва да правя с меча си, когато го намея. През остатъка от след се движех в транс, но напълно съзнавах къде искам да отида. А още поясно съзнавах живота край мен, който ми отвръщаше с АГП. За пръв път по небето започнаха да се скупчват тежки облаци. Молех се да завали, след толкова път и толкова суша дъждът щеше да е поредното ново и вълнуващо приключение. В три следовет влязох в Галисия и на картата си видях, че ми остава само още една планина, за да приключа прехода си на този етап. Реших да я преваля и да пренощувам в първото населено място по склона надолу, Три кастела, където един велик крал, Алфонсуай Екс, бе видял в мечтите си голям град. Толкова векове по-късно там нямаше нищо повече от малко провинциално селище. Все така, пеейки и говоряки слещата на измисления от мен език, Започнах да се изкачвам по единствената оставаща планина, Себрейро. Наречена е така на древно римско селище в района Има и май означава февруари, когато навярно се е случило нещо важно. Някога този участък бил смятан за най-трудния от целия път на Сантяго. Днес нещата са се променили. Пътят бе постръмен от другаде, но една огромна телевизионна антена на съседно възвишение служаше за ориентир на поклонниците и предотвратяваше постоянните отклонения от пътя, така чести и фатални в миналото. Облаците започнаха да слизат прекалено ниско и скоро щяха да ме обгърнат. За да стигна до Три кастела, трябваше внимателно да следя жълтите знаци, тъй като телевизионната антена вече бе заболена в мъгла. Ако се изгубех, щях да прекарам още една нощ на открито, а точно в този ден, когато щеше да вали, перспективата ми изглеждаше твърде неблагоприятна. Едно е да да намокри лицето ти, да се наслаждаваш на свободата и живота, но накрая да посрещнеш нощта на уютно място с чаша вино и удобно легло и съвсем друго да спиш в кълта с мокри превръзки. Коляното ми лесно можеше да се възпали. Трябваше бързо да решавам, да продължа напред и да прекося мъглата. Все още имаше достатъчно светлина, или да се върна в малкото селище, откъдето бях минал преди няколко часа, и да отложа изкачването на Себреро за следващия ден. Щом осъзнах, че трябва спешно да взема решение, забелязах, че с мен става нещо странно. Обедеността ми, че съм разгадал тайната на меджа, ме тласкаше към мъглата, която скоро ще да ме обгърне. Беше различно чувство от онова, което ме накара да последвам момичето до портата на прошката и човека, от Велме до църквата, Свети Йосиф Дърводелеца. Спомних си редките случаи, когато бях приемал да водя курс по магия в Бразилия. Обикновено сравнявах магическия опит с един друг, който всеки от нас е имал – карането на колело. Човек се качва на колелото, натиска педала и пада. Тръгва и пада, кара и пада и не се научава да пази равновесие постепенно. Внезапно обаче намира съвършеното равновесие и тогава напълно овладява колелото. Този опит не се трупа, той е нещо като чудо, дошло из невиделица. Изкачвайки Себреро, в 4 часа след обед забелезах, че се е случило същото чудо. След като толкова дълго се движи по пътя на Сантьяго, той започна сам да ме «движи». Аз следвах силата, наречена интуиция. Заради всепоглъщащата любов, която цял ден изпитвах, и заради тайната на меча, която бях открил, и защото в кризисни моменти човек взема правилното решение, вървях без притеснение към мъглата. Звездичка, звездичка, звездичка, този облак трябва да има край, мислех си, докато се опитвах да открия жълтите знаци върху камъните и дърветата по пътя. От около час имаше много лоша видимост, но аз продължавах да пея, за да прогоня страха. Чаках да се случи нещо необикновено. Погълнат от мъглата, сам в онова нереално откръжение, отново съзрях пътя на Сантьяго, сякаш гледах някакъв филм, в който героят прави нещо непостижимо, нещо, за което в салона си мислим, че става само на кино. Но ето, че аз го изживя в реалния живот. Гората притихваше все повече, а мъглата започна да се избистря. Може би бях стигнал до края, но тази светлина ме объркваше и всичко наоколо придоби мистериозни ужасяващи цветове. Сега тишината бе почти пълна. Так му когато си помисли в това, ми се стори, че отляво чувам женски глас. Веднага спрях, очаквах звукът да се повтори, но не. Не чувах дори естествения шум на гората, штурците, насекомите и стъпките на животни по сухата шума. Погледнах часовника си, беше точно 5,15 ча. Изчислих, че ми остават около 4 км до три кастела. Имах достатъчно време да ги измина на дневна светлина. Когато свали в поглед от часовника си, отново чух женския глас. Оттам нататък ми предстоеше да изживея един от най-важните моменти в живота си. Гласът не идваше от гората, а от мен самия. Успявах да го чувам ясно и отчетиво, и от него интуицията ми се усилваше. Гласът не беше мой, нито на Астраин. Каза ми да не спирам да вървя и аз му се починих безпрекословно. Сякаш Петрус се беше върнал и ми говореше за това как да заповядваш и да служиш. В този миг аз бях единствено инструмент на пътя, който ме караше да вървя. Мъглата все повече се разсейваше. Вече виждах дърветата. Земята беше влажна и хлъзгава, а склонът все така стръмен. Внезапно като по чудо мъглата се разсея напълно. Пред мен, забит високо в планината, стоеше кръстът. Огледах се и видях морето от облаци, откъдето бях излязал току-що. Видях и друго море от облаци над главата си. Между двете морета се намираха най-високите точки и връх с севере кръста. Изпитах огромното желание да се моля, макар да знаех, че ще се отклоня от пътя към три реших да се кача догоре и да се помоля при кръста. 40 минути катерена бяха съпроводени от вътрешна и външна тишина. Измисленият от мен език бе изчезнал от главата ми и вече не ми помагаше да общувам с Господ и хората. Аз бях движен от пътя на Сантяго. Той сам щеше да ми покаже мястото, където е мечът. Петрус отново имаше право. Като стигнах до върха, заварих един човек да седи до кръста. Пишеше нещо, помислих си, че ми е пратен от някъде, чесвах е естествено видение. Но интуицията ми подсказа, че не е така, и тогава видях прешитата върху дрехата му мида. Беше поклонник, който ме гледа дълго, после си тръгна, обезпокоен от присъствието ми. Може би и той като мен чакаше появата на някой ангел, но се бяхме открили като хора. По пътя на обикновените хора, въпреки желанието ми да се моля не можех да кажа нищо, останах дълго при кръста, гледах планините и облаците които покриха небето и земята, но оставиха незаболени високите върхове. На стотина метра под мен, в селище с 15 на къщи и една църква, започнаха да светват лампи. Поне имаше къде да пренощувам, когато пътят ми наредеше. Не знаех кога точно ще се случи, но въпреки заминаването на Петрос не бях без водач. Пътят ме водеше, едно заблудено агне се качи горе и застана между мен и кръста. Погледна ме малко оплашено, дълго наблюдавах при небе, кръста и бялото агне в основата му. И тогава върху мен се стовари цялата умора от времето, прекарано в изпитания, битки, уроци и път. В стомаха ми се появи ужасна болка, която се заискачва към гърлото, докато накрая се превърна в хипове без сълзи пред онова агне и онзи кръст. КРЪСТ който не се налагаше да изправям, защото се извисяваше пред мен непоклатим, устоял на времето, самотен и огромен. Показваше съдбата, която човек е отредил не на Господ, а на самия себе си. Уроците от пътя на Сантяго нахуха в главата ми, докато идех пред самотното агне. Господи, казах аз, най-сетне възвърнах способността си да се моля. Аз не съм прикован към този кръст, а и теб не виждам на него. Този кръст е празен и такъв трябва да остане завинаги, тъй като времето за смърт вече е минало и сега един бог се възражда вътре в мен. Този кръст е символизирал безграничната сила на човека, прикуван и намерил смърта, която всички притежаваме. Сега тази сила се ражда за живот, светът е спасен и аз мога да сътворя неговите чудеса. Понеже извървях пътя на обикновените хора и открих там твоята тайна. Ти също си извървял пътя на обикновените хора. Дойде, за да ни покажеш всичко, на което сме способни, но което сме отказали да приемем. Показа ни, че силата и славата са достъпни за всекиго. го. Ало това внезапно осъзнаване на нашите способности ни дойде в повече. Ние те растнахме, защото сме неблагодарни към Сина Божи, но то бе, защото се страхувахме да приемем собствените си заложби. Ние те растнахме от страх да не се превърнем в богове. С времето и традицията ти отново се превърна в някакво далечно божество, а ние отново поехме по пътя си на хора. Не е грях да си щастлив. Няколко упражнения и остър слух са достатъчни, за да може човек да постигне и най-невъзможните си мечти. Заради моята гордост от познанието ти ме накара да извървя пътя, по който всеки може да мине, и да открия това, което всички разбират, ако обърнат малко повече внимание на живота. Накараме да осъзная, че търсенето на щастието е лично и не е пример, който може да бъде даден другиму. му. Преди да намеря меча си, трябваше да открия неговата тайна, а тя се оказа толкова проста, трябваше само да зная какво ще правя с него. С него и с щастието, което ще ми донесе. Извървях толкова километри, за да разбера нещата, които вече знам, които всички знаем, но които ни е трудно да приемем. Има ли нещо по-трудно за човека, Господи, от това да узнае, че може да притежава сила? Болката, която изпитвам в момента в гърдите си и която ме кара да ридея и плаши аднето, съществува откакто свят светова. Мълцина са се поели бремето на собствения си триумф. Повечето са се отказали от мечтите си, когато те се станали възможни. Отказали се се да водят справедливата битка, защото не се знаели какво да правят със собственото си щастие. Твърде привързани са били към нещата от битието, както аз исках да намеря меча си, без да зная какво да правя с него. В мен се събуждаше един забравен бог, а болката ставаше все посилна. Чувствах близкото присъствие на моя учител и за пръв път успях да превърна риданията си в сълзи. Плаках от благодарност, че ме накара да търся меча си по пътя на Сантяго. Плаках от благодарност към Петрус, задето, без да ми го казва, ме научи че ще постигна мечтите си, ако първо разбера какво искам да правя с тях. Видях празния кръст и Агнето в основата му. То беше свободно да отиде където си пожелая в планината, да гледа облаците над главата си и облаците под краката си. Агнето стана и аз го последвах. Вече знаех къде ме води и въпреки облаците светът за мен беше прозрачен. Макар да не виждах млечния път на небето, бях сигурен, че той съществува и показва на всички пътя на Сантьяго. Следва хагнето, което се отправи към онова градче. То също се казваше Себрейро, като планината. Там някога се бе е случило чудо, чудото да превърнеш това, което правиш, в онова, в което вярваш. Тайната на моя меч и на пътя на Сантьяго. Докато слизах от планината, си спомних историята. Един селянин от близко село се изкачил да чуе литургията на Себрейро в ден, когато имало силна буя. Литургията отслужвал свещеник, който почти бил загубил вярата си и вътрешно презирал жертвата на селянина. Но в момента на благословията на фората се превърнала в плътта Христова, а виното – в неговата кръв. Мощите все още са там. Пазят се фонзи малък параклис – съкровище, поценно от всички богатства на Ватикана. Агнето поспре за малко навлизане в село, където имаше една единствена улица и тя водеше към църквата. Точно тогава бях обзет от сковащо ужас и заповтаря без спирно: Господи, не съм достоен да вляза в дома ти. Но Агнето ме погледне и ми заговори с очи. Каза за винаги да събравя това, че съм недостоен, защото силата се е върнала в мен така, както се възраждал всеки човек. Повел справедливата битка. Ще дойде ден, казваха очите му, когато човекът отново ще бъде горд от самия себе си и тогава цялата природа ще възхвалява пробуждането на задрямалия в него Бог. Докато Агнето ме гледаше, успях да прочета това в очите му. Сега то бе моят водач по пътя на Сантяго. За момент всичко притъмни и я започнах да виждам сцени, напомнящи ми онова, което бях в чел за апокалипсиса, Агнеца на своя трон и хората, които перат дрехите си, а те стават чисти от кръвта на Агнеца. Представляваше пробуждането на Бога у всеки един от нас. Видях също битки, нещастия, катастрофи, които щяха да разтърсят Земята в близките години. Но всичко завършваше с триумфа на Агнеца и всяко човешко същество по Земята, събудило от себе си заспалия Бог и цялата му сила. Звездичка, звездичка, звездичка тогава станах и последвах Агнето до малкия параклис, построен от селянина и свещеника, повярвал в това, което прави. Никой не знае, кои са тези двама мъже. Две безименни плочи в гробището бележат мястото, където са заровени костите им, но няма как да се узнае кой е гробът на свещеника и кой на селянина. Защото, за да има чудо, е трябвало двете сили заедно да участват в справедливата битка. Когато застанах на прага на Параклиса, видях, че е изпълнен със светлина. Да, бях достоен да вляза, защото имах меч и знаех какво да правя с него. Това не беше портата на прошката, тъй като вече бях опростен. Бях изпрал дрехите си с кръвта на агнеца. Сега исках просто да сложа ръце върху меча си и да поведа справедливата битка. В малката постройка нямаше кръст. Там, на отара, бяха реликвите на чудото, потира и дискуса, които видях по време на танца, и едно сребърно ковчеже за мощи с тялото и кръвта Христови. Аз отново вярвах в чудеса и в невъзможните неща, които човек може да постигне във всеки дневието си. Високите върхове на около ми казваха, че са там единствено за да отправят предизвикателството си към човека. А човекът съществува само за да приеме частта на предизвикателството. Агнето се мушна зад една от пейките, а аз погледнах напред. Пред ултара стоеше и някак облегчено се усмихваше моят учител. Смеча ми в ръка. Спрях. А той приближи. Мина край мен и излезе навън. Аз го последвах. Пред параклиса, гледайки към мрачното небе, той измъкна меча ми от ножницата и ме помоли да го хвана за дръжката заедно с него. Насочи острието нагоре и изрече един от свещените псалми. Ставаше дума за хората, които се борят за победа. До тебе ще паднат хиляда и десет хиляди до теб под дясно, но до тебе няма да се приближи. Зло няма да ти се случи и азва няма да се приближи до твоето жилище, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те опазват във всички твои пътища. Тогава аз колени чих, а той докосна с острието раменете ми и изрече: Аз пида, и Василиск ще настъпиш. Лъв измей, ще тъпчеш. Щом каза това, започна да вали. Дъждът се изливаше и напояваше земята. Водата щеше ще да се върне в небето едва след като даде живот на някое семенце. След като израсте, дърво, след като се разбукат свят, Валеше все посилно, а аз стоях с вдигната глава, усещайки за пръв път по пътя на Сантьяго водата, която идва от небето. Спомних си пустите поле и бях щастлив, защото тази нощ щяха да бъдат напоени. Сетих се за камъните на Леон, за житата на Навара, за суровостта на Кастилия, за лузята на Риоха които днес пиеха от водата, изливаща се на потоци и носеща силата на небесата. Припомних си, че съм изправил кръст, който болята щеше да повали отново, за да може и друг поклонник да се научи да заповядва и да се подчинява. Помислих си за водопада, който сега бе станал още побоен от дъждовната вода, и за Фунсебадун, където оставих толкова сила, която отново да даде живот на земята. Помислих си и за многото вода, която пих от безброй извори, сега те щяха да бликнат с нова сила. Аз бях достоен за моя меч, защото знаех какво да правя с него. Учителят ми подаде меча и аз го поех. Потърсих с поглед агнето, но то беше изчезнало. Ала това нямаше значение, живата вода течеше от небето и от нея острието на меча ми блестеше. Епилог Сантьяго де Компостела, в прозореца на хотела си, виждам катедралата на Сантьяго де Компостела и няколкото туристи пред главния и вход. Студенти с средновековни дрехи се разхождат сред хората, а продавачите на сувенири започват да подреждат Сергиите си. Ран на утрине и освен велешките това са първите ми редове за пътя на Сантьяго. Вчера пристигнах в града, след като взех автобуса, движещ се по редовна линия между Педрафита, близо до Себреро и Компостела. За 4 часа изминахме 150 км между двата града и аз си спомних за прехода ни с Петрос. Трябваха ни две седмици, за да изминам същото разстояние. След малко ще изляза и ще отида да оставя на гроба на Сантьяго мигите с образа на света Богородица Апаресида. После при първа възможност ще взема самолета за Бразилия, защото имам много работа. Спомням си как Петров ни каза, че е събрал всичките си преживявания в една картина. В главата ми се върти идеята да напиша книга за случилото се. Те първа ще я обмислям. Сега. Когато си върнах меча, ми предстои да свърша много неща. Тайната на меча ми принадлежи и аз никога няма да я разкрия. Тя бе написана и оставена под един камък, но мастилото сигурно вече се е размило от дъжда. Така е по-добре, нямаше нужда Петрос да знае. Попитах учителя дали е знаел датата на моето пристигане, или просто е тук от доста време. Той се засмя и каза, че е дошъл предишната сутрин и че щял да си замине на другия ден. Дори и още да ме няма. На сбобуване, когато вече беше в колата, наета до Мадрид, той ми подаде малко пакетче от ордена на Сантяго дела ла е Еспада и каза, че вече съм получил голямо прозрение, прочел съм го в очите на Агнето. Каза още, че ако продължавам да полагам усилия като досегашните, може би някой ден ще разбера, че хората винаги пристигат точно навреме на мястото, където ги очакват. Доларите еднакво 1611 долар соус еднакво моята библиотека издание, автор, Пауло Коелю заглавие, дневникът на един мак преводач, Вера Киркова език, от който е преведено, португалски издание, първо издател, обсидиан град на издателя, София година на издаване, 2006 тип, роман, биография. Пътепис националност, бразилска печатница, ДПК, Димитър Благоев, редактор, Снежина Тумова технически редактор, Людмил Томов художник, Шаонуао Коректор, Петя Калевска ISBN 9549541201, 9789547691209, адрес в Библиоман, Атукс, Библиоман, Каитанка, Инфо, 405,